أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوحا إذ ماذا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العزيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا إن الزوء فأغرقناهم أجمعين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقذة من لساني يفقظ قولي <تصفيق> <تصفيق> سورة الأنبياء سورة إنك هذا الشرق في في, في كل سلام ورسرا اثبات و مقاصل و, و ان کے جلو و خطوت کی خصوصا حالات واقعات او احوال ل انبیاء علیه السلاة و السلام بین جل محطب ابراهیم علیه السلاة و السلام واقع و حالت بین شو جنور زنور انبیاء علیه السلاة و السلام سوحالات نعنید <محن> که بک شرط الانبیاء و لسوم سپاره آیات مگر شیطر او یعیم نمبر آیات مجید اللہ رب العزت فرمائی و نوحا ازناده من قبلو و نوحا او یاد که واتدنو علیه السلام ازناده ازناده فمانده تزور عاصران دایي د او کمن ابلو ماسي نيبي ابراهيم عليه السلام فستجبنا له فبكى كروه مونږ لران تنجينا هو واهله من القرذ العظيم سجاطور کړو مونږ ته واهله د سرګير کې هم در احمد صل الله د الدين ولا کسان تا چې کوم دي د ذاللو کنانو مو فلیتنځه دی دي دی نه الله تعالی انو لیست نه انو اعمالو غیر صالح سريو کې مرکه کې شي سوالو مراد کم تاجدار د نوح عليه السلام ننل کر بلا عظیم د جبرهارد د تکلیفو سیबत وینا تر مراد روحانی مامور استه صل الله عليه او تسکین ماوردی ذکر کړي او ووت مراد د دې نه چې عذاب راوي الله رب العزه یو علي السلام او داغه منګرو ته څنګه دې اتورې وي رضی الله تعالی من ذکر مراد من الکربلا العظیم نا اولوی جبراحت هاغه چې قومه تم تکلیفونه ورکول نو اغه موږ دې تلجات او خلاصي ورته وره وانا او نصورناغ داز کړلوو موند د منقوم الذي نه من پهه د على سره بري قوم الذي نه فقوم هذا کطانو باندې ذبو ب آيات نه چې ننسبت د دا دررو پلو بيات نه يات نه مرات تفیي معجززي ووي مرراتدل دي ننسبت د دا جارو پړو زمون یکیناً او دی قوم سو این یو قوم پده پس غرطمون دی لرا اجمعین غونده و داودا و سلیمانا ایو یحکمانی پی الحرسی داود واقع داود علیه السلام و دا سلیمان علیه السلام واقع داوا داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام که فیسل را للا کسانو دا یو کس پتیو داو عبد الله مسیح ته فرماید انګورو باغې وو د بلکې ساری د کوم د انګورو والا باغ وو دې ته د بل تړې ګړي چې لري ور اورې دي لېشې په صلا ر امام داوود عليه السلام ته داوود عليه السلام فیصله داو کات چې و زاګړې وې تور کښې ولې ګېپې پټېته سلیمان ل لا اسلام د خواتو تپوس وکړو وې سلی در لوکهه ما ګډ والا چې ګړې د ته حواه کې او پټې ما ته اوواکولیمان للاو سلام پ چې داته سلام ما کړی و ما ته سر دی نه به سرهون د کې معلومو دا ل السلام ته خبر ووش باز رویتک رازید سلیمان علیه السلام زمال گیری درستی یونی باغ والا جوڑتو یونی گڑو چلو والا جوڑتو او کین اصلا سلیمان السلام تا فیصل اکون کی راغلل سلیمان علیه السلام ورطا گڑو والا تووی دا پتے به تواخلی تر حاضر کوری بے کری چی دا بیا دی حالت توری سی دا فصل دی حالت توری سی او کوتی والا چې ویل چې دا غړی او واخلو د دین ته फायदा اخلا او چې کله زو بار یا پټه خپل حالت اورت دي دیو تا توافق کی داوود عليه السلام چې داوود عليه السلام راو پس او د کفیت له یو کا کم ته له سليمان عليه السلام وکن و داوود او چلیمان داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام یا چې یحكمان فی الحرب دانی چې د لوکا په حدیث مبارک فصل کې فصل له مراد غلیبی محسوب په فرمایي داد انګورو غاوو بین کول دا دې فصل له مراد عام کړي کې دا پسینو گیاګانی زذ نفشتی غنم القوم کرا چې لشپی ورغلیوی پدې کې ګډې یو قوم نفش تفصیل پر تبییز کړګي رائے بل د شپې ورګړېدل ځارنګ استری جساس زهره احمد الله له قول ذکر کوي ان نفش لا يكون الا بالليل نفش ني مګر د شپې دقدرې چې خسرې وچلې د خپل پټو وغيرها څو ديډاری وکړي په د شپې دا ورګړې وي پدې وجه ته د لور لوقا کله چې د شپې ورګړې شي پدې کې چې جړې چلېږي او قوم وقلنا لمؤمنهم او شاهدين او او مونګالي حومن په دلیل دي لرا شاهدين حجر غوا يا په ها ففهمنا هغلي معنا اڅوا ورګو مون سليمان عليه السلام پريمان السلام ورلګاځو په فیصلو ک په سیربني کې ډېر ذکر سلیمان علیہ الصلات والسلام حاول يرما تدین به تر صورت معلوم ہے. سلیمان علیہ السلام چې کله خپل سلوک داوود علیہ الصلات والسلام څخه طلب یو مکه باندې مشکا شریف کې حدیث رازی او ذا طالبین کې حدیث سره تیر شوی او د پیر ملي کې ډیرون دا ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دو زنانوی آگی خشاک و غیره سراتولولو یاسکلو مشیر مخراغی او دیکی یو ماشون نوچد کن دا کم ماشون چوجد شد در دمور راغ و دابل ماشون نوچد کو دا ماشون دستا دا و دا زمان ماشون دستاز بیجورولو تیسل دوانو داود علیه الصلاة و السلام تراو دلن داود علیه السلام فا قضا بهی <سؤال> داود علیه السلام مشاری ده پار قیسلو کن. دا بده دی مشاری زوی بیبینو. او حقیقت داو چی دا مشاری زوی حال شیر مخورده لیو. کم مشرخه زوی. دا کشرت دا دا دست بیو. سدیق وار آغلا دا سلیمان علیه السلام چه خبر شد؟ سلیمان علیه السلام چو اللہ قیسلو کولا؟ سلیمان علیه السلام ایتونی بیسکین اشکو بینکونا. ځارلا تراوړی چې دا ما چې په مېز کت کټ کما نیم بسای ګول نیم بل دی نیم د سیم نیم دوه خې تاکمات کشریوا دکې م کې اصل ذو ماغو یلاتفلیر همک الله پتا دا لارمو کید سیم کوا خیره بسندې م شری دی شي داوود علیه السلام کدا او قتل فقزال الصوره کشریه پاره دی داوود علیه السلام فیصله وکړ زی که دا مشریف دوم را نخفه که دلن که ده زید وی وی مشریف ویل که نه بس خیر ده ده دشی او که شریفی خفه شلن و معلومی گی چه ده زید ویو داوی دلی اسلام که شریف اوار کن دارن یو موقعبان دی تفیرین دی کسیل دکر کرین داوی دلی صلات و سلام تا سلور سراغ او یو زنانه پا بارکی وی دلی اسپیس را بدکاری کریدن او دلیح السلام او ستنام د سلورونو گواہی قبولی تبوله کا ان سریواج باغبان د حکم شوی وي ولیکن سليمان عليه السلام ته چې پتو لګیدا ملګریو چې ایمان عليه السلام سرهو سليمان عليه السلام سلور ملګری دقه یو پی سلام فرضي تیاره او اصل د سلور د کانو د ځاننده د جنا مطالبه بیت بی کوري فاور سره جنا نه کولا نبی که دی داود علیه السلام سراغ و دروغ او کیسی پیجور کن داود علیه السلام خود سلور و کسانو گوائی قبول کن سلیمان علیه السلام دیخوا تاو سلیمان علیه السلام خودی که سلجوڑ کن او سلور کسا تو زنانه گوائی بارک راغ لئی سلیمان علیه السلام سلور وانی جده جده یو نیتا پوسو کو سپیسنگو د ټیم کې به کاری کړي څنګه کړي را ناور دې تورس په اوږد د جناجې او په دې سنگت کې ار د کیفیت اورنګ چې کې نو دې تزام معلومات نشته سپېږم نو ټیم ته کیفیت ته داوود عليه السلام کی خبرشه نا معلوم داود علیہ السلام چې ګوزنی ګروپ څنګه شروع یو؟ یو ډی سپین وبلې شروع د مخالفي شروع کی داود علیہ السلام دې ته صدا او کول کیرو استاد غرو غواړي کړي دا, دا رمګون مو کوماندی سليمان علیہ السلام له فیصلو کا داود علیہ السلام دا مخه خوښه مته پیلوکان نو خو هغه ورکړه مونږ سليمان ته او کولن اعینا علم اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَآتَاكُمْ مِن فَضْلِهِ وَآتَاكُمْ مِنَ الْغَيْبِ مَا أَمِنْتُمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ داود علیہ السلام تا سنا عبد لبوس لکم او چل دغرو لکم دا کار از سین تاسو پیدي وپارن د توسنکم مبد تکون چې تاسو لران مبد تکون د جنگ تاسو نه تم شاکرون ته ای تاسو شکر ادا کوون کی اصل داود علیہ السلام ته وی الله رب الجد زغرو تلخو دی دی وجه مقصود که امام سرقی را مطلع علیه زکر کری داود علیه الصلاة و سلام عادت داو چیده دا شپیه بشو خفل غلیا خفل شکل بے بدل که بدلی که او داسې بے دا زن نجو که چیده بادشاہ نفت کری گردی دبان خفل بادشاہت پا بارکی ویتاکوز کلو خلکنو داود بادشاہ دی دیده پارا کسوکتو بدوی داب راځي موږ دا یادونه وکړو چې تیر دا خپل یو نفقاري غیر روان و دے دیں. دی. دي ورته دي او Kateワada> LIAM <No>. nasıl>. Lukta الله رب العالمین چې جبرائيل عليه السلام جو اسلام په شکل انساني کې را دي کېږي یو ځان په شکل کې داوود عليه السلام او د کې په تعارف داوود یا ايو الفطا اې ځوانه چې داوود السلام څخه پیژني یا نس څخه را اغا ورتوی جبگیلی اسلامو خوزان په شکل کیو وی نیم الحب دو حلحن بکیه خفلتون وی دیر خود سڑه دی وی او خفلت په عادت په کیا غفت خنده دی داوود علی اسلام ورسی ومان یا اغا عادت او بد خفلت دی سو دی چا غفت خنده دی ما اغزوان ورتوی وی حاغدات کیا کنو من بیت المال دیر بیت المال نفراج دی او حالا حلیته خیر الناس یم میاکل فنفسه بهترین کو په خلکو کې حاغدوی حاغد خپل کې څه نه خراکی خپل mehnat مزوری کي او داغی نه خراکی او داود علیہ السلام حاغله بیت المال نه خراکی پدې وجې باندې یاو څه نه وی داود علیہ الصلوحه والسلام ته خبره ورېده راو خپل شو او الله ربو یت تبا کی متزرعا الله دې جوړه ولا والله شروع کا والله رب الجنت دادا دعا شروع کا اللهم علمني كيفن توميني بيان بيت المال الله ما تداځي چې څنګه وګري دا ذکر راڅوخه چې د بیت المال دوي د زوینا به پرواه کوم اگر چې بیت المال نه حق نه 파ره استعمال او صحیح دي باوجود دې چې افضل وبینتر نه دي داوود علیہ السلام هغه لاته ذکراتو کې چې زماده ته ضرورت مرازې بادشاہي او حاکمین کوم ان الله درځه زاده فارې کومه فریضه نا خلنه الله رب لیجت دې متره زغرو چاله او کو او زغرو چان دا الله رب لیجت ته اوس پن نرمه کا وعلىنا له الحديد رسوایشی الله ورته اوس پن جا ته لا کلا اورو قران دی دبلچا پلاس کې بیا تاسو ته دغه پلاس کی ونرما داوود علیه السلام د ویوی او مصطفی امام سرطی رحمت الله علیه وسلم د ترګری دي حالیه وزرا 12 الف قدول الزرب کی باندې کېږي هغه رسول داوود علیه السلام د دین افقان یا من ذالک و ایت صدقو د دین به فراکم کول او صدقو خیراتونه هم د خل مال نه بیا کوله زادتنا مراثي والله رب الجنود دا يكل الذروا ديو جنم بودلي دي, دي. دبيت المال دي قرائق محتاج نيشي ولي سليمان الريحا او تابغرم سليمان عليه السلام له هوا عاصفته زلتا عاصفته ذکر دي اوس ورای کی روخا رو هن نرم هوا دې دې نرم هوا خواما کا دې کې څرګ دې ظاهرن تزاد خیری جوابه تقریر المانی ماموریت رحمت الله علیه نور وکړه ده اصل سلیمان علیه الصلاۃ والسلام چې کله بر هوا ته حکم وکړو چې زہ نو هوا به تیز وکړم چې حکم دیو که پاران ځم هواو پاران ترتللا کله چې سلیمان علیه الصلاۃ والسلام چکر د پارو تلو هوا ته حکم وکړو که پاران او کله چې یو کار د پارو مذيا بهواات ورتل تیز دکترې شوکار د فارې جنو پر 30000 تیز پېڅه کړې دغه په آرام آرام تر روانې ولی سليمان الريحه فاذیکلم سليمان عليه السلام له هواه صفه انتزاه تجري بأمره روانوا په حکم د الله رب ال عزت يا په حکم د سليمان عليه السلام فيها آغاز می کتاب چې موږ برکات اچولو پای کې ابن قزوی مراتب نشامو بیت المقدس دي د دې ابن جبر رحمت الله علیه په کلي ذکر کړی سليمان علیه الصلاۃ والسلام یو طاقت او پاورونه نشبک ځر کوتي چې سليمان علیه السلام جوړ کړی وي کول نه زیبه انسانان کینو له د دین وروسته ینی مؤمنان انسانان یا مؤمنان جنات ورسلو او قصي او سلیمان علیه السلام لکر ځان زن خلک ویدیر خلق هم بود او حوات بی حکموکو حغطق با روان شد ننسا با خلق جازین و دای سیزون جوری او موجزه موجزه وي سلیمان علیه السلام حغطق با نشفت زره کورتی وي ننسا با جاز و سمر زر صورلیانی می شوری او سلیمان علیه السلام تالله رس موجزه برکوری وان او کننا بی کلی شیع این او وونگا بارو ستان دي کوه بازي د شيطانانو ناميه وو سنلوو تاسو کوڅه غو په بيواله د طارا د سليمان عليه السلام عبد الله بیا باز فرمي من البحر الجواهر لالو لا جواهرات به د سمندرو درياوونه رايستل ويا عملونا ملندون ذلك او عمل بكل عمل ثواب الدين نور كارونه به ور لهم پول وقنا لهم حافظين او منبیل را حفاظت کو انکیم و ایو با از نادا ربهو السلام یاد کان حال دی ایو بلی السلام واقع دی ایو بلی السلام اید نادا ربهو انیم سنی الزرر کرے چاجیزیو کارا وقفلتا انیم سنی الزرر یکینان رسید لیده مات تکلیف وانتارحم یا الله ته بهترا رحم درام تون تونې ځکه ایوب علی السلام انی متنی ظلمی ماده تکلیفه را ستې دیلې دی یا وی وانت ارحم الراحمین یا الله ته رحم درام تون تونې وجہ ته تین مرجان ذکر کړپړی دا ارحم الراحمین کې شهره دي ته کې یا الله کوماده تکلیفه را ستې دیلې کې دې شي عمل و جوي الله ما سره داعمل استسلام کوه بل چې ما ته زرحم معاملوکه او د کرم معامله ما سر وکه دو جنناار حم را حمین ووي وبې استاصلا سلام الله را ز تېر جامال دوورور کړي نور ژیکل کوي دي وبې سلامته الله را بلت ظمن او درې لورانې ورته ووررکي او وزره غړي 3000 غړي الله رب اسلام تورکړي دارنګ 3000 او الله رب العزت تورکړي 5000 او قلبي الله رب العزت طيب عليه السلام تورکړي دارنګ 5000 و خري او خو الله رب العزت دې تابعدار باندې قاز خود خدای و تجی و علی السلام وری تابع دار این کی زمرادیر الله رب عزت و طاقت ور کری دی الله رب عزت امتحانن پ یوبرے اسلام وری تابع السلام بیماری را او بیماری کی پرواسا مستخ دی مارش بیماری ز طوان خدا کم کی باز کله کوئی چپ بژن کی دا خبر غلط یو ددی و جنا این حدیث شریف کی راضی نبی علیه السلام فرمی این اللہ حرم علی الارض انتا کل اجساد الانبیاء اللہ رب لزد حرام کری پا زمکا باندی انتا کل اجساد الانبیاء تاکی او قریب دنن السلام زمکا دنبیاء علیه السلام بدن تا دل کل سنیشی ویلی فرز دماغنهم او پا جند باندیهم چې موږ نه رسو تاسو ته میچ ویلې نه پدین نه و څنګه دا غي په بدن کې نعوذ بالله من ذلک چې جګوشي ځین وې دا دا الله رب العالمین په انبیار السلام داسې بیماری نه راولي چې خلکو نفرت ته پیدا شي دغه انبیار السلام یو کاروي یو ډیټوي او خلکو نفرت ته پیدا کې څو ورتراني دي چې کنه نو بیا وسنګ خلکو ته دعوت ورکړي الله رب رجد و انبیاء الاسلام من داتی بیماری نراولی چه دا آغین دا خلق و نفرت پیدا که او چنجی و غیر خجی کرد انسان په بدن که پیدای چه دا خلق و نفرت پیدا کیه گی من ایو برای من سخت بیماری وان ولیکن دا چنجی و دا خبره غلط ده ایو برای الاسلام باره بارا که را دیستم رتیم پوری اللہ رب رجد نسال من و منکولو دا سیحد دا پارا تردیف ویسو ور ترا� دا هیڅ کله دا ویل دا خبري ورته الله نصالو کې چلان د څهحت درکی او ورته تناو ورته ما د شرم راځي اته چلان یو ګل دمرو موزه د صحت په بیماری نظر راوستي او تا بیا سړی له بیا خو زما په صحت کې پریشئ نو څنګه اوس له له نه تیرې چې د بیا الله کوم چې الله الله را تداوی کیږي چې کيته بیا کارول تاسو نو درکړي دال کې چې تیا ایا کاران خېزي بيماري زما په دی باندې صبر دي او سرسوات کے اوته برای شي شیطان کې دې دخځه تیری خرابور او دا قبر کېږي په ایو رسول الله د علی نور صلی الله علیه و سلم شروع کړ او دا داسې الله رب عزت او کله زمان را تکلیف لري کې فان تر هم یا الله تو غره رحم درام پس تجبنا لغو فا کشفنا ما بيه من زرن، پس تجبنا لغو فا اصطبوكی او که مونگا فارده ده، فا کشفنا پاسمیرت مونگا ما بيه من زرن، او چهو فا دیوان جدا تکلیفنا، آتيناه اهله و متلهم، وارک مونگتا اهله, آهله و اهل ده، ومتلهم او پشانده ده بانه نور رسته مونگا وارکه، یا هو متن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په چې وفات شې دولت تیار بیا الله رب العزت ورته چاته ورکو دعاو کانو یا اوم الله ایانم واطا نعمت لهم په دنیا الله رب العزت دا دولت هغه جامونو په دې څور له څور تور کړی په دې شکور تور پیښی دبینځه زورو پځېو باندې لږ سره ورته ورکه شي ګریږرو خان پځېور ته شپږ ګرو خان ورکه کېږي 300 کلبو پځېور ته زر کلبي ورکه کېږي یې ته وخرو پځېور ته زر خری ورکه کېږي دغه څنور سجن الله رب ال ورته ورکه مونږ راځو د کې ورته الله رب ال عزت جا سجن ورته د خپل اولاد یا الله رب ال ورته نور بچی ورته دلیم قوضا ده و, و مثلهم داب اللہ رب العزت و پا آخرت کی ورکی وغر قوضا دلیم محسوسی دنیا کی ورکتا دهارت ورکتا رحمتا من این دنا دا محربانی دا طرف از و ذکره الی آدی دین و سند و نسید دی دا پار دی عبادت کیونکو و اسماعیلہ و ادریسا و ذلکفل اسماعیلی علیہ السلام و ذلکفل و ذلکفل علیہ السلام کلو من الصحابرین او دا طوله صبرناکونا و زلکفل دا صوکو زلکفل ابن کسیر قدر بارکی و رواید ذکر کرده بین جاها غصره چی پیو گناه بانی دیسار فنکولا او مخیه دو آخشتی رشیو و آخر چی چی توبه بیستی وان چی فا سبا دروازه و تلی کلی جو قد غفر اللہ اوالکفل نو آغت مراسی و, خبر و تی خبر اداد ابن کسیر اکتوم چی بازو لامون ذکر کردی زلکفل مدالون کې پر قرآني شريعت fizical د حکم واقعي حدیث له بني دېلو د آسان راغلي چې ګوننګارو توبې وې استلا مدالون کې په او د fizical د ځل کې پرې ځل کې پرې نور بیا ذکر کړی د دېنه امر کې يا علي السلام پیغمبرو يا علي السلام هغه چې کل عمر زیاد چې خلک راځم تو یې معلومه نه ده چې ورته جوړ ما زما دا کار نبود سلطانت دا مشرید دا کار دا چه سوک دا دیا غسون کیوی نو آغا تا به زور کما خدا آغا تا پار دری شرکون دی یو شردان دا چه سوک دی تا غار ایگبین آغا تولش پچه ده اعبادت کهی تویم دا چه دا با همیشه رو جی نیستی عمر به رو جی نیستی او درېم نمبر کله به وې او پکې کیږي دا کیپل پاس دی دا ییاره سره د خیالو کو ډیر د عمره ما شون عمر کم دي شیطان دی لري طاقتونه لري مصبله اوري بیا خلک نه کر جمع کو او بیا خلکو ته وی چې خپل کار هاغه چاته حواله کوم شکر ادری کار کولی کی ټول اجازه آره ورځ روزه او وردرکل به وګتګینان دا یې پاس دیو بیا یې سلام خیال راغې دره دیو قرن کریشو په درې مورزمانی به خلک راځم کله خبره ورته کې دی پاس دیو یې سلام علیکم ته دی مونږه دی دا قیام له لوم ټول شپه دی خو دیم روزه به نیولان درې دا شرطه که خساکی دی بنا و شیطان ده که ده ده رزی با که ده سلوله لگتیم خوب بیکوله و طولش که بوی خود ده رزی لگتیم بی خوب بکو جا با عبادت و پدکار که بلا یاشم شیطان ورطه یور از راقه ده ده خوب خیم ده اولا پای سلید دانی ورطه سخطیر و مزدوم جور که و یاشا زمانه که ده ترز آمن و غیره ترگران می دی تو بدناشان دی آغیرانه زما حاګه څه د مو قباغره را نه اړسېده او زما لپاره دې هرو وخت لا ځل کېبل او ټویل چې صدرایشه څه ته ما زده کې عدالتونه کې فیصله شوه چې ترایشه فیصله کې موږ وورو د ورته خلک ځې پخلا په څو کورني راغل او خو په انته په بس لیک تم یو د پریوانې مجدول کو بل اورست دې بیاز او ده پر اخیال کرده زلکفر علیه السلام چود برا شود برا شام از زلوم ده رانه غیر. تو او ده ش بیار زلکفر و بیار شیطان ور تراغه او پر شکل انسانی که یار از اما حق ده و حاغ را پارا وقت ده. زلکفر علیه السلام ور توی تا تخمایویلو تو چاقل ده تراغ شام ده بطاله پیسلوکم و اینا آغا دیر بزماشان خلکو او دیر او چت خلکو دی وژنه زیاری دما سنخه هغه ځای کې درځو چې موږ په قتل میتی دی وژنه دران ماغلم ځکه په اسلام ورته خزنن دا چې موږ یې رسو کوم د تصنیفی ویلي دواتل خزنه سیدا بیا پدین تجارت څو به دې ته تللی راځي څو راځي خوب نه بیا چې پاتې کوسره دریم اورزانی بیا چې د اسلام څنګه مودو کې زه دې او ته بیا راځم او ته وی ویرا ما چې یاکلکم بدماشان بی زی بیان دا اخی نیریده ما زه تا پرانق لما او ما رفی سلوکن دلکی پر ارتیز خلی صدارای امنم داشت بیا وروس بر لفی سلوکن دی آخیر که ارتیزی شیطان ما خود که تبا غطه شی چه خوب نمیمویسی دشپی با در طولش پایی باده تو پو اوز بچوده ده ده ده که دو که ام بشه زی با تا لراغ لما خود که تا زی خوب نوباسم چه کم تا باده کری وان چه غ امید که ده تانه آغا واقل ما او تانه ده خلافت منصف ده تانه لاد شید. تو پذیبانی کوری شولی، ما صرف بی مقصد ده پا را پولید. زلکیفل علیه السلام کنه آغا غصه نشد. او اندکه کرده تا را پا ده شد. اول که علماوی، ور علیه السلام نبوت ورسرنو، اندغسی نکمله صده خود صده ده فیصله وغیره بکولید. بیارو سلام را برزده تا نبوت منور کن. او داد دا بن اسریلو پیغمبرو بیا وزل کفر وزل کفر علیه السلام كل من الصابرین خود آتول زصبر ناکونا وادقلناهم في رحمتنا داخل كل من دیل راق و مهربانی خلکی انهم من الصالحینی کنن عودي ونیکانونا وظنون ایب ذهبا مغاظبا تظن محلا نقبر عليه او یاد کامهی والا مراد کنیون سلیسنا ایزا ها با کلا چلاعزه مغاز ببن غسط اون که مغاز ببن غسط اون که دست دفعه نام از دلید نعبال تب ذیکر دی مغاز ببن لی قومی بی کفرهیم غسط اون که قوم باندی دا وجه دا کفرنا چه قومی کفر کولو پا دی وجه باندی غسطو یا مغاز ببن لی رب بیم دا قبل رب درزا دا پار غسط کولا یعنی پا قوم باندیم د غومانو کو الا نقدرا علیه دا چې تنګی ورانه ولوم په د باندې دا مان چې الا نقدرا علیه زلمو کو قدرت او وسر نشي پدې پیغمبر داونی کې ټولې دغه در خیالې الا نقدرا علیه په مان چې تنګی ورانه ولوم په د باندې چې په تپتې کې دې امام رضى الله علیه ذکر کېږي فناجا په ظلماته او کا دواء کا پچرو کې دریجه ما ذکر اوڑی د شپې 4 بشواد می د هېټ 4 بشواد وو تیار مختلفه تیری الله الاله الا, الّا, الّا انت سبحانك 니 کیبل با الله المنجار مگرته سبحانك پاکه دال الله یعنی په کنا پاکي اني كنت من الظالمين یقینا همزه من ظالمين جزاب د تخلاط فرا سره کم دي کوم کونه یعنی اسباب تخلاط فرا سره کم حدیث غرازی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ابن کثیر روایت ذکر کړین من دعا یونس تجی بلحو من دعا چا شدوا ک دعا یونس علیہ من دعا یونس علیہ چا یونس علیہ السلام په دعا سره دعا ک الله به جواب قبول کړي يودا چې یو تل اسلام ما سره دعا کوي او دای وی الله اله الا انت ذین سبحانك ادری من کنت الا سبحانك... من الظالمین یودا یا رب ال عزت مالک تم مختار لا اله الا انت سبحانك عظیم سبحانك اطاق رب قلنا تانا اجازه اسری متاعته ورکی دی ذری من کنت من الظالمین زانی ور تاج کړي دی اس زواد ما سر ورکم دي دغه دنیا کې که او سړې چانه څواړې او د یو څه ویار د اسینه په کارځو یا او تی جماعت نه ما وسترا او یا او تی مړ تا پوچاتې زمینی ورکړي وم ما دې راک نه اورتي چاته زمینی ورکړي تعاله یتله درکنه ځکه چې ستا پکاره لهسته نه درکوم یو څه کم چې چاته ضرورت چینو دا ورته ویرا تاسو خپل کو سړې خپري وي زمان او ر체 ویلو ازما داسې پکاره د تاسو سره هیګنو کې ومکم کم د ځان خو تنعاجیز کې خپل ضرورت تخصه و غنی او د جنا واری ومکم کم که را د خپل و غیره نه پاس و غنی داوی د یونس علی الصلات و السلام پر دعا کې دادری شرتنو زه کوي سرج نبی علی الصلات و السلام فرمایل چې دعا او ته پر دعا د یونس علی السلام د جواب شي بل ین رسول هی صلوات و سلام د کټه کې تکې او څنګه اندر کې د دعا او الا اله الا الله انت شان کینی کونت نه ظالمین څنګه حدیث راوی نے علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو لا تفذلون علی یونستم مماان تاسو ما په یونستم مماتابانه مغوره کوي ما د فضیلت مرا کوي دا حدیث مطلب یو د حدیث مطلب داو اشاره اشارہ دیتا کہ ما کی تیمراج کی برکتیں ما اللہ را عزت دسی او فاطمی لري دا ابن عليه الصلاه والسلام رضمي کی تل تر سے دلي دي ناغه ماغه کی دسی ویلي قد تجن له قد قم التاوکام غطاردد ونجنهم من الغمی حیاط ور تور کوم دې تکلیف نہ وقضاكن المؤمنین کاف دسرا کزاریک کی تم کاف دی په دې اشاره اشارہ د قایدی مستمریتان یعنی همیشه د هغه نجات ورکوم مو مؤمنانو تاسو ګاو نو چې د خپل پیغمبر علی السلام مو نجات نلوسی و ذکریا اذن دار ربک یا کا ذکریا السلام کړه چې ای جو رب فلتا دی لا ته جړنی پردا اے رب زمانو پرګی مال رتشتور وانت خیر الوارثین دی الله ته به تر وارثان وارثان ورکوم کو جبنا لَهُ پس قیا او کامون د پاه ده ورته مون تا یي استرا اسلام اصلاحنا له زوجقابل د اولاظم کابيبي என்ன قانو اصللانا لووجني کالم کا بي د ماه قابل د اولاظم که دا بي ا سنګه ان اویہ د ویلادت په الله رب العزت پیدا کړه نن په دې موجې نور ذکر کړې دي ان هم كانوا یثارون تل خیراتین یعنین اوی یثارون چې دسیو کولا خپل خیراتین یې په پکارونو کې وایدون رغب ورهبم آرامز کول به مونږ له رغب ورهبه په تشالی او غم کې پورته وي په دې حالاتو قایو شدتي د خوشاری او تخفيف حال هر ټن کې مونږ الهم نور عاشین زمونه یره کون کی ولتی احسنت فرجها الفاظ دانا چې محضه ته او فرج عورت کول شرم جا اسلام براد دبیبی مریمه تنققنا فيها من روحنا تنققنا فيها پس کووالونو په دې کې مروهنا د حکم خپلنا مدارک ایدارونه ول اضافه اله تعالی للتشریف الله رب الج جزا خد دی خلزان تا کرده دا, دا شرافت د وجنه دی. من روحنا دا خلحکم نا. و جعلنا ها اوگر دلمونگ دا وابنها اوزید دا آیت النخال العالمین دا پارا د مخلوقاتم. اینا ها به امتکم امتم واحدا. یکی نند دا دین استاسو ایکیناً دا امت و کم امت نمراد عبدالله فرمی مراد دین او قرطوی زکر پر دین اسلام تنا مراد دین دا دین تاسو امتن واحیتن دین یودین یا تصیر ما جزیز کر پر دی امت احاغا طریقا چلال که اس شریعت والا اختلاف نوید مانا دا شریعت دا شریعت یودین یعنی چاپ اگه اختلاف نوید کھلی دا اسلام اوزد دا صوره بیما فابدون پا زماع عبادتو قیه فابدون یا خور حلمانی دیکر کردی فابدونی خاصتن خاص زماع عبادتو قیه یا خاص زماع دا پار عبادتو قیه په پک شریکو ایما دارن یاگری و غیره پک مراولی و تقطعو امرهم بینهم و تقطعو او تس نسخدی امرهم کار دین خپل بين په دا من سپل کې کل لينا راون دومونته واپس کېدون کېدي چا عملو ک دې کونا وه مؤمنون حالله دی چې دا مومن پلاکو فرام لظ فنا شکرې د عمل د د ونا لو کااتبون او یقینموندي لر لیکون کېیوه حرامله قیت او حرام لا ایا تنتری را جون منیر دریمه ذکر کړی دی مطلب وا حرام نہ لاقری او حرام دي کو کلی والا اهلکنا اکر چالا دی لرا انهم لا یجن انهم یجن دی لا یریون لا پت زائد دی حرام دي کو یو والا کرے چې مونږه دلره هلاکو تا خبرایږي کین دې را واپس یې د دنیا ته مولا په ایمانه زید ته تفسیر کراږي ورغورېږي دې نه بیا دنیا دې نه کی را واپس کېدلی دې مطلب مجاهد رحمت الله علیه او حسن رحمت الله علیه ذکر کړي او تفسیر کړي کې امام رازی رحمت الله علیه نقل کړي او حرامنا لا قریتن او دی په یو دیوالا ان لغنا انهم لا یرجون یعنی من شرکی ولایتو بنانو دین راو پس کیگی دا شرکنا دارن دی گنانا توبنی بیسون کی کم کلی و علا چنونگا حلا توبن حلا کی اللہ زکا کل <سؤال> اللہ رب العزت دا دی ها عامل شرکی کم دے پا دی عاملی اللہ حلا کی دی دا آجن توبنو باسی زکا توبه الله کن اللہ ورطبیع عذاب نور کی دیو جن دی دا گنا او دا شرک نمان کېږي نه الله رب العزت دی برا حلا حتا تذ پوری اذا فتحت ياجوج وماجوج ثلاث قراءات را خلاص بشي یاجوجو وماجوج ياجوج وماجوج و كانوا ورته زودی ماجوج و و مود من كل حلب ده هر یو ډېر کې نه اين سينون رافيدين کې ماجوج دا شهدي دا کوم کې خلق دي او دې فائدې شه او دا کوم تم کړئ دي په باره اړه کې مختلف کیسه روايات دي پدې کې ټول نصېح او یا چې نواز بن اسمعان رضی الله تعالی عنهم تهوبه می روایت ده نواز بن اسمعان رضی الله تعالی عنهم اوی مونږ په یو ځل نبی عليه السلام بیان وکړه د ججاله دا خیال راغی چې د جړد او دین زیري هم کو ل دین و یریږي نبی عليه السلام کی ماقام راغی زمونږه کې پیښتو او معلوم شوه ستا څخاله تاسو موږ یو ریګې له جننه مو ورته وې او نه ویلې څنامو پر من موږ ریګې کزما جن څو خراج الله زمایم د تعارف باندې کی او چیرې سورای شي چې کوم تاسو سره ور تران کوم تړې د سورتی کا او ورنی لاس آیاتنوی الله رب ال عزت بده جل په 2 په امن باندې ووځتي دی نبی عليه الصلاه والسلام د و که وک دجال آغه اندي دڅې په سړې څنګه ویلې سلام د هغه حقوق او jihad ذکر کړه او چې دیاضا السلام فرمایل دجال هغه په مزل کې دومره تیز وي په څنګه چوتې سر لیدي او هغه چې د هغومو کې نهه بچي کی تر دې پوری یو په باندې به تیر شي هغه ته وایي کظم الله اغیی که کل اومنی دا اغیی صاحبی امتیغی مانده دارن اغیی فقر و فاقی و باران تا به حکومو که ورزه تا به حکومو که ورز برایشی باران بوشی ندیس صاحبی و غیره که دیر غد بشی و دویم قوم به تیریهی اغیی تا بوی ما اله اومنی ما اغیی بتا امکارو کی باران و غیره که دیزمو که و غیر تا به حکومو که خفل برکا سراک آگا او خلق ده اله و نمانی نواغی و فقر و فاقیو علا خلق جورشی. نبي صلاة و سلام ده سخاها علم ذکر کردو. او تو دیانیم نبي صلاة و سلام فرمید انتیه بدشکل صدی. او یو سرگد آغی تانی انده. نبي صلاة و سلام فرمید انتیه بدشکلی چیز آغی شاستر امسال و الکوم. نابدل عزاو بین قطن. عبدال عزاو بین قطن ده انتیه بدشکل صدی <مجزارو> دے. نبی علیہ السلام و یاغه څنګه به چاګله سړې دی نبي عليه السلام فرمایي دغه په دنیا کې تلويخ رزق دی صحابه ته کوم کی صورت دی نبي عليه السلام فرمایي تلويخ رزق او اول اورز په برابر دی یو کال دو دیم اورز برابر دی یوهه شپږ دیږي دیم اورز برابر دی یوهه هفت دیږي او بیا هم اورز به شروع شي زاوی کریم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ووځي دا یو کال او د یو میاشه د یو هفتم راکمن ورځ دی په دې کې موږ موږ د یو کال وروته او کله یې ورزې وکړو نبی علیہ السلام تو پر مهال لطافه یو کال ځپکی کوي تاسو په وخت په د غو مناسبت سره چې تاسو موست کوي نبی علیہ الصلات والسلام یو پر مهال دې چې کل راشي تر دې پوری دزمه کې د برکات چې د پښتو ورخو و موږ خلک دوی چیرته راخو اله دی مزوي جنت او جهنم به موږ یو کړی څوک یې د خبره نه مني وې د جهنم کې ورغورځوي نو څوک هم نه وې جنت ته ورداخل کی تر پوری پوري کله به یو نو ځوان و هغه او هغه ته چې ورته وې چې په ميزه ټوټه چې هغه بده ټوټي اغه ته بیا وېستې هیڅ اغه وځي چې دغه پرې کار باندې و خوشاله خوشاله وي دین دې ورکرتل یو سره دې دې دې کوي چې موږ ته راوښهنه اګه ورټی ما الہو منا دې ور دین زده الله نه مننه نو کومه وخت پر دې ته چې انګلی تنا ته خبر را کړو چې دې د جل غرازي داوت انکار کی دې ګي ډېر خپل لیکن پد باندې یوست برني شي نبی علیه السلام فرماین دی ول بی دی بلغت خپل قانون ته خلک بو گمراه کئ کله ربونه سیط علیه السلام برولېږي اس علیه الصلاۃ والسلام کرایشی دمشق فیزه کې وتی علیه السلام راځيږي او فرشتو به لازم یې خي نیوی علیه السلام فرماین د هغه سر نه بدل سی او به دوو سال کې وتویږي اکمل غلره ونه او تیږي نه تا ته غسل تازه علام به ایسای السلام وغیرای شي ایسای السلام چې کافرو خلاف تي وي دا ساي ایسای السلام ته ورڅيګه دا کافر بمري ترني نړیلي السلام فرمایل دمر صاحب څومره چې انسان نظر لېجي دا ایسای السلام دی ددجال ضد شي دجال باب الولد ইরাكي یو زیده اوزم کریمه مانه شهور دی باب الولد پاغي باندې ایسای السلام بل دجال اگېر کوتل ویكي کلی که در قتل که در دین روز بیان اللہ را پرزید چیز مکه که برکات و غیره بست وقت کرو لیگی برکات در دمره بی که در یو حوخ پی یو لوی خاندان در پار بکافی کیجی در رنگ یو غاو در یو چیلی پیش در یو پور در پار بکافی کی دمره برکات دوی نبی علیه السلام گرم برکات حقیق ذکره او که بیا نبی علیه السلام فرمین ده دین روز دو اللہ رب رضیت ویسا علیه السلام تا وکمو چیم سیزا تکو ایتور تا دان سرا ملگیرین بوزا مسلمانان وسم لارشن اوزی و داس مخلوق را پریکدم سیزا آغی دا مقابلی چام وقتا خطیش کدی ویسا علیه السلام تا دا مرگورو کو ایتور تا بلارشن پا دی وقت کی دا یاجوج ماجوج دا بدیره شن یاجود ماجود جو هغه دې ترڅو نو بیا اعلان فرمایل یې دې مشر کله ما دغه را پوری دې غره و غیره کې دې کم باندې د جماځيګر چې لږ دې پادشي مشر ورته دې صدا بشي او دې دي اور پسوي دي دې صحیحا په ان شاء الله نه وي بیا چې صبر راځي هغه ځای بیا برابر شي او ګړاټ شي وي او دا سر نه دې کښنځل شروع کیږي تر دې چې کل آخري علامات د قیامت ملک دی که شي مشر بورتووی دی انشاءاللہ صباح چنی دا با اکنو دا با ختم کو آقا با روزو دی که پا صباح راجم مکلک دی با فاتوی حاغبا اکنی سریوی چو دی پا با روزی چی روزی دا با انتحای زیاد بی دم رضیات دوی نبی علیہ السلام فرمائی حرصه که پزوکبانی سوی دی با اکنی تر بی پوری سمندر دهاغی اگو با امدی صفاکی یو د غریته مکه په پلاشه د دې که کې عبرت اخیله دی او ماجوژ راځي نو هغه کې دی چې په دې ټکم کې وګم کړي دي دی دی زمندونه اسلام و د هغه ملګري کله کوی تور کیږي نو په دې ټکم کې د ګرانو وندلو هر سبا ملایوی ګنه خاص دې نه لګ دی دی د دې نبی اسلام پرمایل د یوو یې ذرم چې خلک یې څلور د احمونه دوم را پوری چیده هرس با کمشی یا جوج ماجوج که زمده کسی دی با هر سوخ دی تر دی بوری چی دا اوانی دا هر سچه دی با ختمی کی که دی ختمی کی دا دین اروس پر چیده دی, دی باوی دا زمده که زمونگا مقابل سوکنی چی در ختم پر دی با غرون است اوخیجی غرون تا چی اوخیجی دی طرف تا غشی وشتر شروع کی دی دی دا غشی دا با واپس که رازی ن الله رب رضیت و تدخط را واپس کن. لیوینو گنده دی با خیالی که منگ اسمان والا مخلوط دی آغی مقابلو با قتل و زخمیه نمترون. دا دین اروس اللہ رب رضیت دی باز رویت کن رازی دی پا دی ترخونو کی. دانی با روخی جید آغی نمتر شید باز رویت کن رازی رب رضیت رو لیگی او دی طول با پا آغی سرم مرشی. کلی تیاجوج و معجوج 이사리 به بروی الله رب العزت برتفه مې روزي زکوېتون راضي را شو غوري په مازه زما کې ډېر دینګونه غوې په ځانه غوې زکه دي وستون وړ شي نی به 선암 الله رب العزت دعا وکي اے الله دا خو بدو یاني دي دا ختم کې الله رب العزت ای سالي 선암 دعا به قبول کې یو کس مارغان برولې عجیب ده دیده شکنونه ده دیده دا ده با خیلی و کم دیده که اللہ خواستش آغا طرفونه تودا اولی بیا و ده آغی نروسو اللہ رب رزد بارانو کی او باران دا داران نروسو دازمکه چده بلکل بسخطای شی ایسا علیه سلام و ده آغی ملگیری سو وقت پوری چده پازمکه باندبجون تیریه بیا ده آغی نروسو اللہ رب رزد یو خیصه کسن خوشبودارا هوا حالا درو لیگی پدیسری اسلام والسلام مسلمانان هغه به وفات شي بیا د ستر بدن خلک به پاتې وي په سیمه بدن خلک په دیوهه قیامت در نواس نواز مسلمان رضی الله و تن <تصفيق> دا روایت او وګړي روایت هه اکثر علما وی پیری واسو ده قدی کباب لیاجود او ماجود ده دا د اخیری علامات او قیامت نه دي جدا وروي دي دی فایده څه ده مفایده دا دیگه یو دی فایده دا هم دا حدیث راضی نبی علیه السلام فرمائی قیامت فرز اللہ رب رزد آدم علیه السلام تبوی دی جہنم نهیست روباسا قل اولادنا دی جہنم نهیست دی روباسا آدم علیه السلام فرمی یا سمرا اللہ رب رزد گوارتا فرمی زرو کی یو کم زر یو تا دی جنت تا یو کم زر جدی دا جہنم تراولام ذوی <شحابي> کرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشان شل د عمر الوی تعالج به جانم په دې نبی علی السلام ورته په من خفگی کیما الله رب العزت کاثر او د یاجوج ماجوج د نړۍ خلکې ګرځي دی تاسو یو په مقابله کې یو کم زر دا قارو یاجوج ماجوج به کېږي په کې جهنم ته دیګريږي یو وخت چې ومن جهنم ته ګرځې دی بلې ګړي کې د میادم هغه پاداز په باندې پره کولې شي حتا تردی پوری دا پتیاد کرے چې دا براخلاص یا جودو ماجود وا هم من کل حدا بي نسلون دي دا ورو ډېر لکیدار جنرال خزم کیږي نډر جات وی وقت ابل واذ الحق او ذیک الا واجرشتام فاذا يابد بدی وقت شاخ ستون تعبیر یا کل غبر اوتی وی ابچار الذين تقرو سرګه دا کانو کی کاپیر دی وای ودی یا وی لنا قدبنا ایفتو زیمون را تحکیب سرمون را اپنا خبرجاک را دینا بلکن نا ظالمین بلکن نا ظالمان اینکم وما تعبدون من دون الله حصو جهنم یکنان تاسو وما اوها غصو تعبدون چا تاسو عبادت قوی من دون الله سواد اللہ حصو جهنم خشاک جهنم بوی انتم لها واردون تاسو دیتا داخلی دون کیم جهنم تا لوکان نهها اوولئکر دا کطان علیا مدګاران کوم چې تا سلام م کوي مماوردوه نه بهوي داداخل شوي دي جاننم ته او كلتی خا دا س مشتکان پهدي جان ک میشهوي له نه پاه دقی پهدي چنگار بهوي یاواونه کووي نوازنونه و او مو دې پیابه لري کې لایسمن نباوري نن څه خبره يا د خير خبره ان الذين ضللتم من الحسن اولئک هم اصل پدې کې جواب دی سر عبدواید عبدلیک عبدالله رضی الله تعالی عنہ کرایم کله چې آیات راغې انکم وما تعوذون من دون الله يحسب تاسو او تاسو چې عبادت کوی جهنم ته داخلي دئنه دیار عبد الله بن زواری ته ابن زواری دال دیو سردارو وو ماږي دا خبر کولي نيوز د زواری ورتوي یاره کله په ټیم کې موجود وې نبی عليه السلام منه خبر هم نه وکړي دیوی چې قران غذای تازه تازه کې چای بارکو اجازه جهنم ته ځي موږ خو دی تعالی السلام عبادت کړی دی دا جنرال السلام عبادت کوي موږ د فرشمه عبادت کړی مدیوم جعنم تزی الله رب لزد دایات رو لیلو اینن لذینا سبقت لهم من الحسن حکر انها آغا کسان شواند شوید اپارد دی طرف زمانها الحسن این وعدد جنت حسنانا مراد قرطوی زکر کوئی مرادن جنت او تفتیر جعنی البیان زکر کوئی مرادن رحمت او سعادت اینکو خیفنا مرادن اولائی کلا کسان عنها مبعدون دوی جعنم نبلر اکلشی کم خلق دا دپاره دا پارا مخشنه دا جنت فیصله شویده و آقی خوبا جنت فیزی ایسا اسلام السلام و زیر علیه السلام دا خلک مخشنه دی دا پارا دا جنت فیصله شوی. لا یسماعو لن حسیثه نباوری دی آواز جانم و غمو دی تیمش دهت انفسهم فاغ سکی چه غاڑی نفسنه دي خالدون دي و پای که همه شوی لا یحزن و غمل فضاول اکبرو خافا بنی که دی لرا مسیبت بی پاز اول اجدار مراد د لیګ نباث رضي الله تعالی لم ذکر کړي مراد تر نه ثانیه ده هغه دې مشهليته مراد ده چې لوی دی او باز نوموي مراد دې نه دا اول پیلې چې پدې تر امکانان د غبراو دشي اګنی عربی له رسول الله عليه قول معرفت القرآن کی مفتي امام ته پیرامت الله ذکر کړي نف شپلی دا به درې شپلی وي یو تهویللی کېفض اکبره هغه شپ ن حف هغه شپلی چې کله اووالی شي پهې سره ګبراهر به په انسانانو باند را شي دویم دی ن ح هغه شپلی چې پاغې سره خلک بهبي شي شي په په استات و درې شپې چې د نفاحب هغې تهویللی کېږي چې کلهغ شپلی اووای شي مطاقه سرچلی انسانان براپور تشید. ساد ابن عربی رحمت صلی اللہ علیه قلده. پاستر و لماوی و شپیلی حاقو با دو شپیلی بیو اول او دوی مشپیلی. اول شپیلی ترا که انسانان سجوندی وی محاقی با قدر سرچلی مدیشید. او دوی مشپیلی ترچلی انسانان براپور تشید. مخافه بانی که دیل را مطبطنی و تتلقه هم الملائکا او مخامت بشیدی ترا پرشتی يأخو على عباب الجنة <سؤال> تجنة في دروازه لا فرشته دي سر بيوزه تيجي ودوين قل قرطه جواهر کر ذكره عند قروجه من القبور كل جديد قبرون نعوزه من قلي وقت لا فرشته بدي سر ملاوه يجي وقت ها نعيه امكومون لغي كنتم تو عدون دارد سالسوه غدا تتالس روالا قولي شوان يوم نتو السماع آكتو يس جلل الفتوب يوم نتوذكور محسوس تيج یا کها اورج چراغون دکو اسمان تطوی سجیل للکتب په شاندارا وندولو د مونږی کتابونو لرا سجیل معنا ذلګ عباس رضی الله و تم علی بن طلحه و مجاهد او قضا نقل دا مراد صحیفه ده بے معنی دا چراغون دکو مونږه اسمان په شاندارا وندولو د کتابونو یاد تېپره کاراسپرنګي دا اسمان وغیده لکه لگه کاغذ پرنگی چیده مونگی راغونسو دویم قول دا دی، عبدالیم نعباس ایبنی یو قول دام نقل دی دا سجل نمرا ده سجل دا یو فرشته ده او هاگه دیر اللو یا فرشته دا وچی غن بکو منگا اسمان پشان دا راغوندو ده سجل فرشته دسنگا کاغذ کتاب وغیراغ راغوندی دست قصیم منگا اسمان راغونسو دار چې راغوم د کومینټمان پښنداره وندلو د موږ کتابونه لاره سمې کتاب کو کاغنر څخه پلاوی هاغه راغوم چې داسې پلاوا راتمان دونه راغوم کما به د اناله کس نیکه پیدا کړم له اوزل نه ای دوه اپت کوم به لرم دا واګه دا په مونږ باندې یی کینې مونږه پر اینده کار ته اونکي ورخد کتمه فی ذکور من بعد الذکرین او تان کی سره لیپلیونږه از زبور مين یاده ذکرې سو مطلب دې د آیات یو مطلب دایا د دې ولقد کتبنا ته کی سره لیپلیونږه از زبور په زبور کې زبور مراد هغه کتاب چې الله رب العزت داوود علی السلام تور کړی مين یاده ذکرې هرڅ ډول دې کولو د له ماخذ نه ان الارض یا یی کوها عبادیا الصالحون یکی ننزمکا ویاب خیدیل راب بندگان زمان اکانی میو مطلب دا آیات نا زکر نموراد افدلیب نعباس رضی اللہ و تا نمورد نورو زکر کری مراد دا دینا لوح محفوظ نمونگا تا زبور کې د لوح محفوظ نروس تم دادی چې چیز نکو و نکانو خلقو سورتو یعنی مخل تونم مخلی کل محفوظ که شوی دی الله <اولوحي> محفوظ نیروز تو بیا زبور تورات دا قبری لیکلی شي دا کتابونه لیکلی شو عبد الله بیا مراد څه لیکلته ځکه نه مراد الله محفوظ دي دا راته چیر ماعمول بهار ونور ذکر کری من له سید مجاهد ابن جو ابن جرير ونور ذکر کری کل. کلي ګلیو مونږه زبور کې روت د الله محفوظ ذکرونه چې موږه دا مونږه کانو خلق تورته دویم این قول ده علماء ده ده ذکر نه مراد ته قرآن شریف او من بعد نه مراد ده قبل بعد بعض فمعانه ده قبل ده دا قبل او دا قرآن شریف کی کلیو لفذ ذکری ده اغورتا ما نه مراد ده نبیاد آیات مطب ده ده دی دی کلیو منکو زبور من بعد ذکر ما نه من قبل ذکری مخی ده قرآن شریف نه قرآن شریف که ذکر قولونا مقتی منگا خبره په زبور کم لکلوان تی ان الارض و آیرس و ها عبادی الصالحون جیکنن زمکا میراس باقل دیل را فندگان زمانی کان در این قول دا دی دلکه ذکر نموراد توحید دی تی کلوان زبور کې روز دا ذکر کولو د توحید نه جیکنن زمکا زمکا زمکا نموراد کم ازمکا نیو قول داری ان الارد آن اردال <سؤال> جنتی اکی عبداللی <سؤال> ابن عباق سید نور و سرولا مذکر کلی دا جنت زمکتنا مراتا یکینا نزمکا دا جنت یریتوها میراس باقلی اقل بذیلران عبادی و بندگان زماني كان نیو دا جنیت زمکت با نیکانو قلپت قول داری ان الارد آن مرات دنیا زمکتا یې دې خلافه او مشرک هغه ونه کانو خلقو تور کونه ان دې هاذا لبلا من عابدین یقینا فدی کی خ مخرت اول دې خدا قران دا خبر خلقو تور تو شیهازه کې شرخ ورتبیوي قران شریف تول دې لقوم من عابدین فیدا وجاؤو کا خلائق عبادت کونکي ندی لےګی له ممتاز الا رحمت للعالمین مانګر رحمت د پاره مخلوقات د نړۍ علامین مخلوق ذکر دین دین کې سوال ځای راځي نبی اسلام کو د کافر د پاره رحمت نه دي مؤمنان د پاره رحمت د ذکر تبحر رحمت دي جواب ولما ځتي نبی اسلام کافر د پاره رحمت دي ځکه نبی علی السلام دنیا کې و او په کافر او معاملاتو نه راتللی د څنګه سنترال فزیک دي الله رب العزت دې دا کافر تناسو چې پاتې دي نبی علی السلام دعا کړې چې الله زمانږه امت په یو ځل باندې هلاکه ما دار انتقال او د امرا لېګي ورنا کافرون کې درڅې ځاګون نور به کیسه مکه تم الله ورکړي او کینې مانی له ما کټې باندې به هلاکه وي الله رب عزت وکړي بیا مملت ورکړي و جدار دعا کوي نبی علی السلام و یا نبی له سنان انما یحا الیا لیکن نو یقولی شما تای کن الہ تاسو الہ مددګار آي اي تاسو موږ سمنه غړکه کوجنتي موږ سمنه کوتوي وي مون قانوني توحيد الله تعالى پس تاسو غړکه کوجنتي تاويداري کوم کې الله تو وي تا پين تا سو او دي په اعلان کوم تاسو علا سوا انسان برابرۍ چې برابرشي يا خدای سره برابرشي جهاد باندې چې جهاد وکو یعلا توامنا برابر شی بس مونسلم سکار نیشتی ای خلکارم دیم و این ادری اقریبن ام بایدن ما توعدون و این ادری و این ادری پماند اللہ ادری سراسطیح حاضر ویلیدی انت کوئی گمزه اقریبن ایدار رزیزدینا ام بایدن یا لبی ما توعدون حقا چطال صلاب عالا کولیشی لا یعلمو الا الله الله نا بغیر بل سلسل کوئی ندیشی کلبو بی این نهغ یلهمل <سؤال> جاران هند الله کوږي پکاره د وناانه او پويږي ها چې تاسو پټوي وي ننظر او نه کوېږمزله الله ک نهلهکوم شاید یار تاخي عذاب امتحانو یا قنو وي دپارهستاسو مونله اینو پیدا تر توخته پور تا له پېخکوم ویلپ غمبر یاوا نبیلی سلام عره بهزما پصلله او کېبلهقيې پر سره وربنا الرحمان المستعان اور رب جنغا محروبان ذات دی المستعان اندات دون کے علامہ کہاں وصفان دی وصفون کتاب سے بیان ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ حج مدنی سورۃ دین 31 غیشم نزولن ایک تو تین یو سل درم نازل شوی ده روز تو ده صورت نور نا او مخشی ده صورت منافقون نا صورت حج مدینی صورت بی ترتیبان دوشتم نزولن یو سل درم بعد نور طابل المنافقون راو د دې صورت دماسي تران د دې راو دادي یلا مونتا اامه تنه تي تي کم کی دا ټول انبی الاسلام کا ورکړی او مونتا توفیق ده غره کی له کسان غ ټول سام مومنان بندگان چکی ورڅې بیرو څو څری مومینونه نو توفیق ده غاج مونتا راکی له کرنور مومنانو په شانتی معنی روایت مکه کی صورت دی جگڑ مکرکین ذکر وا د نبی علیہ السلام کرا بس قیامت په اړه کی تیمن کلا برازی او دا کی غاتو په صورت کې جگڑ مکرکین پر انکار ته وې باندي کی دی د توحید په منکر ته اون کې دارنې مخکي صورت کې مسالات اويبه یعنی شی و 25 نمبر آیاته جدول انبیاء السلام ما پدې مسلو باندې لیکلي په دې صورتي هم دا مسله ذکر کی چون چې ذات الله او کوم الله واحد ده دا غنې مخکي صورت کې بيان ابراهيم عليه السلام کې ولقد اتينا ابراهيم رصده من قبل دي ابراهيم عليه السلام بيان په پیرن صورت کې بيان ابراهيم عليه السلام تفصيلن وو شي ولقد بعنا لابراهيم صورت کې بيان ابراهيم عليه دارن مستی صورت کے ترغ قران شریف طرف سے فرمایا است آیات کی وہاذا ذکر مبارک انزلناه افہمتم له منکرون پدین صورت کے 72 نمبر آیات کی ذکر در کافروں کی کلج قران شریف مثلی کی تارقو فی وجوه الذین کفروا المنکر یعنی تم کو یہ بتایا کہ بت پر والہ ناخوسی ونی دا غيوا کلی باندې خفه ان امتیازات آزادې صورت صورت ممتاز دی قوامر باندې حاجه نو تا اګانو ته فکرونه وکونه ووشي اوامر و ذکر شي اوا په دې صورت کې ذکر دی دارن صورت ممتازه پا مثال دمچ بانده دمچ مثال حال زی دی کرشوه دین دارن صورت ممتاز دین و بیان دم مختلف و عبادت خانو بانده به یهود و جنساره و جنصرمان و مسلمانه و عبادت خانو بیان بوشی دعوه و خلاصه سورته دعوه سورته اصبع دا قیامت او رد شرک فعالی ترد مثالونو او درایلو اقليونا او وزاحد دا سلورو مستلو تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد 15 د سورته سورۃ الورد باغونه دی اول باب تر نمبر ممبر چون کی سکوری. سلو درشم آیات اول باب تر ایات ممبر دست سکوری ده لصم آیات سکوری پا اول باب کی تقویب او زجر. اول باب تر ایات ممبر دست اول باب کی تخویف و زجر او دلائل افلیان دوین باب نمبر پین تکوری تدوین باب کی زجر مشرکانتاں بشارت زیر مومنان وطان او ترلیب الالقرآن درین باب سر آیات نمبر اٹت کی سوری او فدرین باب کی رد شر کی تیلی تلورم باب تراخیر در صورت، تونتالی سنبرایاتنا تراخیر در صورت، او پس تلورم باب که حکم دا خطال دا پار دا ردخل و دا شرک، حکم دا خطال دا پار دا ردخل و دا شرک، او امور مصلحا فوقت دا امتحان که، خو ګارونه ذکر در باندې په ځان باندې ذکر وو شي وجات اسميل صورت ها هم دې صورت کې برابر شي والدي چې ناس به یادو کری یالم والا کل جامت ته سمراءت راځي او دا هي تر احکام پکې بياني کی او تفصیر قرطبی او تفصیر زاد المسیر کبنی جوزی رحمت اللہ علی ذکر کری صورت حاج من اعجید صور داد اجیبو صورتون ایو صورت دی اجیبو صورتنا که دیکی مکی آیاتونا مشتا مدنی پاکشتان مکی آیاتونا سیسنا تر آخر پوری داوی مکی آیاتونا دی 19 تیس پور آیاونه دا مدنی دنیدي دا ول خپل یاتونہ د ه شپې نازل شي او یەک نه ترتیب پر دا لیلی آیاونه دي بیا ترنو پور آیاونه د نه هریدي نورو د نازل شي وي دي یا نونا تر بارا پوری آیاتونا دا په سفر کی نازی شیو. او دارنا تر بیس پوری دا چې پا خیدر کی نبی علیہ السلام پا او دا دی آیاتونا نزول شویدی. او غم کې 28 نمبر آیات دی نو هغه په یمسو خوندي نو ایجو صورت خدي چرته د شپې د سفر د مقیم کې دلو دارنګ مقیم مدنی او منصورونه چې هرڅه مې دینه په پښتين بسم الله الرحمن الرحیم الله رب الج شروع کوم پیمان سنند الله یام مې روانې کړې ذکر کوله دا هر یو د قیامت خصوصي مهرباني کي دا چې دنیا کې هغه هغه ټوبي پر تو اخره کې قیامت کې کامیاب یو یا یو ناس ته قرب کو ربكم اي خلکو يريږي طرف تاسو نه انزل ذره ته د لیکن انزل زلانه د ورځې قیامت شي اونالدين دایو چې دلوي یوم تراو نه تاسو زاله کله مرضیات اما ارضعت ها اورځ باندې تراو نه کی وینی تاسو عالی لرا څنګه حالو جافل بشی کله مرضیات هاری او کوي ورتهونکی اما دا اسنه ارضاعت کی کوي ورکی وات جوکی گږي ذات حمری هاری حاملہ خوند د حمل هم لها هم اخفل لها و ترنها تذكارا إين بتخلق لها وما هم بذكارا أو نبوي إن بتخلق لها ذكارا بغوشا وما هم بذكارا نبوي ذا بغوشا ولكن عذاب الله الشديد ولكن عذاب الله رب العزة التخديم دا حالته دا إنا زلزرة تصعى الشيء نظيم ودى وربكي حالته دا دسته امحال دی نو دا شفیل جواهر القرآنی او خود ذکر کرده دا به نفخ اوله سره او شی کلسی اولش پیلی اواله او شی تا پدیسه را قزمه کی با یو زلزله را شی او کمی زنانه کی ما شمان تا پیور که پی آقا با دا دین غافلی شی دا عیبت و دروف تا وجنا چا کم زنانو حمل وی آقا حمل بزایش شی او دا قل ڈبدالعی بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نوم مالک تے پی حسن بسری سکتے آغاوی ما یکون ما قیانی سا آتی حسن بسری سکا قول دی ما یکون ما قیانی سا آتی زاکر خیامت واقعی کی نوحا غٹیم چی بوی زلزلہ وغیرہ جو ایم قول دا دی ڈبدالعی بن مسود تے پی دانس بنی دا چکر اللہ رب ریزت ازم علیہ السلام تاوی یہ جہنم ہے یہ سب دی روہ باز دے اولاداں خدا زلزلہ و پہاڑ سر راہی ہے اگر ہم کہ روایت ذکر چھو جا زلزلہ و پہاڑ سر راہی اولادکم کی کل نور ذاتن ہم عرضت وقضى كل ذات حمل حملها یہ داتا کی مثال ذکر گئی جگہ قیامت اور زنگہ کوجے حمل وغیرہ بینی و مثال کو تور که یو زنانا ماشون تپیم ورکولی نا آغا بم دادینا غافل وار. آغا سرم اخفل غمو. او حدیس که را زی نبی علیه السلام فرمی دوم را با اصول که اخفل غمو تی که یو زنانا سرم اشون وی ندابوی که اخفل آمی که مزود پاس افتو دریگم. چیزو اوی گرمی نبج شما. چیزو کم اخفل نسو دی. دویم دوم را حیبت دوی بلپرد و اول او اول مطلب هغه ترې شي مزیه یقینا دا غلطي وي نه ته اولاد درنه اولش شي او که دوی مشهلي څنګه چې روایت دلېمو سوتې دانش بني مالک دیونو دا یې او hebat نه کناي دا چې عمره تخ hebat دوی همطور، تر یو زنانہ زمانک د پهنه نه غافل دا, دا رنه حمل وغیر اولاد زنانہ د hebat یې راوځنه کوي همو زده شي لكن عذاب الله تعالى صغدين ومن الناس بعض خلقنا من يجادلوا على عصوبية جغلتين فدين لله تعالى كي بغير علمنا ويصدقوا كل شيطان مريض ورمان دي هارو شيطان سر كشفتين خطب عليه أنه من سوى الله ومن يجادلوا في الله بغير علم يعني بحلم لكي هذه الحديث في راضي نبي عليه في السلام فهملوا الجدال في القران كفر الجدال في القران كفر اسلام تاکید ورنومره قراني شريف کې جگړې کول کوفر دي قراني شريف کې جگړې کول کوفر دي ماندا چې تا په لمکو هیڅ ځان نه لګې قراني شريف کې مطلبونه وغيرها ولا جوړې به مخه غري او ځانته کې جگړې کول اړیو نه انسان خامخیا کوفر دي ځان مطلبونه وي غلط مطلبونه وي ځان وګونګر کی فوتوالے انه من تولاهو تو تسل شی په ده یری ده شیطان باندې چا چې دوستو کوي شیطان ترای فانه یذلهو پتی کنه دا شیطان گمراه کیندلرا ويهديه الی عذاب الظاهر او جنو کې څه هغه عذاب ګرنګه یا ایو انا کوین کونتم اسد د چمات تجریتا سفیری وین په من البي ر باه پرته کدلونه فإ نه خلقنام پسن پیدا هم تا من تورا دقا ثم من نطفتیم بیاسااس کېري من نه ثم من علىاق بیا وني جمع ثم من مضوطیم بیا حال کفينا چې دانا ني کارپنديدي جوشي مخلققة وغير مخلقتين غناپ والا او بغیر غناپ یا اندامرو بغیر اندامونه تم مخلقاتین و غیر مخلقا یو مطلب تدې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او ذکر کړی دی مخلقا هغه چې کله هغه برابر شي لدین وروځي دی د انسان راه نیری پوره انسان پیدا شوه خلقت تم کله چې پوره پیدا شاته مخلقه وي لیکي ذین دوینه به حالت کې هغه ځیشي او د غیر مخلقه په تويلي کیږي دین په اجله نياط علی الله تعالیو کړي مخلقه ما نفخ فيه من الروح هغه انسان چې په کې روح اجولې شي وي هغه مخلقه دی او غیر مخلقه د لوی نعباش په معنی ما څخه به غیر نفخ روح چې کوم کې روح نه وی اجولې نه غیر مخلقه تو خلکې هغه کیږي چې له شي وې دنیا ته ترازی له تیم وغيرها چیر کې او څه خلک دنیا ترازی او مراده سره فکر نه کوي موږ ټې مون دیو یا چې درېم کوله ص احمد الله عليه مخلقه الصلوره مخلقه هغه ماكون لارې وي او غير مخلقه غير المصورات لارې سره لا شکل جو شي او ماجو مو شي مله غیر مقلله لنو کو ج لم د دپاره ساه کو منقع د خپل قدرتونونهقررو په الأاررحامي مع نشاو ع ګي نه بیا د سلام فرمي اوته جلې مسوه کله چې انسان مخله قاې صورتور تي چې د بدن غره جوړ شي فرشته شي هغه الله را لجت تپوس کې الله رب العزت دا انسان به دو عمر تمر اولی کوم هرې انسان عمر ګلیکلی شي زمېږ انسان رځ ګلیکلی کېده د زمکه قسم را فاراق دې نمبر شتی او صحیح دې جواب نیک یا دا, دا بدبخت وی ما هغه ورله ګلیکلی شي ونقر فی الارحام الله سبحانه و تعالی کوم انتا او تصا پر ایمونو کې ما نشاو حاج زمغه کوخ شي الا اجل متمن تدیم مقرر پوری ثم نخرج الحكم فیصلہ دیووا تموں تاں تلا فیصلہ محکمان ثم ایتب گو اشد دکم ثم رتبلو گو اشد دکم جواہر القران دی کرتیں ثم یہ گو کیکم جتا سو داسی تاں کی جتا سو جوانی دور سی ان داریک ہوئی ثم نربی چون دسا سنوں تربیت کرو کہ عورت دے دسو اشد دکم زانی تاں بھائی صاحب سنا ومن کومبال ساسونا من ها یورت چې واپ کوشي الله هر ضرل عمر کمز عمر تا هر زل عمر س معلم تنظ خدن ي ماته غ رو لوروش هر زل عمر هغه عمر تهویل کېږي چې انسان د عقل پهې بدل شویان خپ نروس بیا سړ نه کوهي بې کمجووريشي لي وړه خبري کوي دي حال که نپویی من بعد علم دود ویده اپوه ناشی ها پتسیز بانده دمره بدای بی که مخی خفوی ده لیکن چی بوده شبانه که نپویی وطر الارد وعینی باتز مکا حاملتاً حاملتاً معنیم نکل سرکر یا بیستتاً اوچاً فایزا انزلنا پسکلا که رولی گمونگا علیه الماء فا دیباند باران ایتزتاً دا تازشی وربت او اپرسی وعنبتت او ضرغون کی من کلی شئین من کلی زوجین بهی دارکیش ما جوړو تا دا پدې وجہ بهشک الله تعالی هو الحق دا حق ذات دی وان نو یو علم او الله رب عزت ځیندی کې مړی او د الله رب عزت ساری او دې ځانه قدرت والا دی وان الساعهت یت یک نن قیامت راتلونکي دی لا ریب بیا هیڅ شک دی کې وان الله بهشک الله رب عزت يا باط غورث وكين من حاشرهم في القبور كيف قومني كين ومن الناس من يجادل في الله ومن الناس بعض خلقنا منها اصولين يجادل في الله يجادله في, في الله ما انا في دين الله دل على دين بغير علم بغير علمنا ولا علم بغير هدايتنا ولا كتاب منير او بغیر کتاب رو خواننه بغیر علم نمراده بغیر دلیل اصلینا دلیل قوي او څرګندین ولا ودن ودن کې اشاره دلیل وحي تا وحي دلیل د وايي والا دلیل مستنشتین ولا کتاب منير دلیل نصلي ته اشاره روخانه کتابي مختنوي کتابونه په دلیل نشي کولې ثانيه عذفيين اراون کیندې اېسي بيدللره اېسي یو مانہ کشاف کړو نو قوان تو عتب الله به خپل څه دې د الله تعالی د رین اړې د کبر وغیره د وجنه یا اراون کیندې خپل ډلره خپل ملګول دران یوزلاند ته دې بیل الله دې د پاره چې ووري خپلم اونور مولې د الله دلاننه لهو دې دنیا خیزن د پاره د دې په دنیا کې رسوي وې او او د گمون پبانندې پرز قیمت باندې عذااب ح عذاب زون کې زارما قد دمت ابي کوم دا په سبب دوه چې مکې ېګي لاس ستاته عمله مخکې کري دا کا او ب ش الله را پرزت نهدي بزول الله من هزلوم کوون کېیل آببي په ومن الناس من يعبد الله على حرف زجل مكرين تام باجي دخل كنا هر خوږي چې عبادت د الله رب العزت على حرف على حرف معنا مجاهد و قطارن وکړي على شك كن فشك الله عبادت کی عبادت کی وشک بان دي روان دي شدا په جګړي دنیا فائدو او ثوره سیدا دی بیا خوشالي وير د عبادت دی او کو دنیا فده ورتهونه ې نو بیایننم د چېې ش یار دا به صحیح دي دویم مطلب تفېې تیر ذکر کړې دی علا حرف ماه علا طرف په یو طرف کو یو کناره باندې لګیا دي بارث الله کوي خو یو کنارابانندې په یو طرف باندې مانا چې معمري سې روان دي کلک خبره راغلی دی د الله د عبارت نه بیا اوړي کې دی بعض دي د نه عبادت تهون کې الله رب عزت پر شک یا دغه معنا بعض درنه شرط کړی ده په شرط سره الله عبادت کې کما ته دنیا فائدې نه زوږیږي عبادت وکومه او کما ته دنیا فائدې نه زوږیږي عبادت وکومه نه شرطونه یې دي یا قران کریم درته درته خدا شرط دی چې زما الله رب عزت بیماری څخه او زما چې ما دولت نه زیاد شول دا خبرې موږ شرط کې عبادت وکاره و این حسابته هغه چې ورسې تا خیرونه تمنې به یې د خیر یا دنیا خوشاله شي د فحق و این حسابته کچریور چې ته فتنه تون قلب على وجهه د تکلیف نه وریږي علا وجهه په مکل ثواني د دنیا او آخرت دا لیک هو الخسران المبين دا هم دا په ثوانه اخکارا یي دوهم دینون الله رامتي ذواد اللهنا ما ها رجال لا لا يذرو شي زرني شي لقولي بنا ولا ينفوا عنت رسولي جدتا ذلك هو الظلال البعيد داوندقو گمراحي دلويا يدول لمن زررو من نفسي يدول يا رامتي ين اللهنا باغير بالتالرا ها ها رجال زررو شي اقربو بين زي منهفه فسديد ديننا دي دي ځکه ځین کې سوال دراز وي چې مخکې ذکر جوه ما لا يذرو و ما لا ينته نظر رسولشینه پیدا او سوي کې نه زر اقربو من نفي زر لدين مزدين معلومه یي چې زر رسولشینه په پیدا رسولشینه جواب د هغه تفسیر ما او تنزيل کړی دی ځکه یې د علماء زرو من نفی لا نفع فيه اصلا مانه کی بلکل پکی څه نه کو پېدی نشته دي دې پرامه کولو کی یا راحت دې حال چا لاله چې zarar دې دې دې فائدې نه فائدې كون د معلومه انسان ته د دنیا فائدہ یا نه او ضرر دې دې دې چې شر ته کو دې انسان خپل اخری خرابه خلا خو یې دې دې zarar فائدې څه پدلېږي او زړه یقیني دي چې الله نا باغې دې بل څوک رحم وکړي لغیث المولا العشیر بیر بدنه گرېډ او ډېر بد عشیر یا خټور یا خاندان بشک الله رب ال عزت داخلي هغه ځان ایمان والا دیني کارامل کې داون او تا یا جنت تا عاشروان دویلانی د اغنه نهرونه ان الله یسالو بهشکل الله رب ال عزت چې ما یریده هغه ارادو شي من کان یذن الله ینسره الله فی دنیا والاخره دا یا مطلب دی یو مطلب دا یا دا دی دا وو کی ذمیر الله ینسره الله وو کی ذمیر دی نبی علی السلام ته لجاج علاو ګمانوی دا غطوی چلا رب العزت دی دی نبی علیه السلام, السلام امداد کړي کی په دنیا او اخرت کې مزید ضمان رسیدې ځان سره اوتړی او ځانې پانسکي دې دې وګوري دا غوڅي کېني دي دې پدې وګڅيږي چې نبی له سنام الله ولي امداسي دې وي چې پدې سره والله د نبي له سنام امدادونکی الله فرمي چې دې د نبي له سنام ته امداد غوڅي چې دې د امداد کومه مزر علي غوثا خپل څرګي ځانې پانسکي او دې وګوري دا غوڅي کېني یې سمره وته ده دې مطلب دا یا دا یوه کی زمي راجيدو انسان تا د چاغيرا غمانه الله رب الجدو د امداد نکي و دې دي وينه انه الله نه دغربل شکرامه وكي با اصل کې الله زمای امداد نکي زکه زه غير الله نه واړم الله قومي ته اچا دا غمانوي چې امداد الله نه کي دې زکه بل شکرامه وكي موږ ځان نه پانسې کیږی چې همنا وځيږي دا هوتې دي کني دایو قسم تنبيه ده لجالګو مانووی الله ينصر الله لاكن ده نه رب ال عزت ده په دنیا ول اخرت دنیا ول اخرت کې دې کې بل رحم استین بل الحمد دي سببین اسو ته لري او دې کې اورته یې سماې بره ثم يقطعان بیا دې کری اداره یې یانې دا پنځکي بل ينظور قصوري ګوري هل دې باندې ایا نار لکه دو چنده د بوتو چنده د ما یی زهاره کړي اوسه کده بل یو تدبیر کوم او نو آیا دغه تدبیر دی چې د بوتو یو غونتنه وکذای کاندلاو دلته را ته مليطو معنا چې ځان دې اتری ځان پامځي کی او قطا معنا په معنی تړلو عمره دي چې دجې فکر راځي نبی عليه الصلاۃ والسلام او بو اوس کلی فقتاه وو او بیان بیر اصنام ها و مش ین کلی ورلا بند که. قطوه دان ما انده که اگه قطوه ایو که اگه قطوه بند که زورن و غیره که. دقه که درد که قطوه ما نسو مالی خطوه زن زورن که پانسی دیجی. او او دی بوری آیده ده بیشل ده ده دا ده ده ده ده ده ده ده ده ده کمشون. او دقه دیرانی دی گری آیات بجناتن آیتن آخ کارخ کارا وازی وازی. او ذیش الله اللہ رب عزت ہدایت ہدایت کی توفیق الله گئی قائد جلا اللہ انا ادوشین ان الذین آمنو یغنھا کتان ایمان راوڑ ول دین احا ها دوھا کتان کی ہوتی او صابین والنسارون و طوارہ والمجوس اواتش پرست مجوس یقولون کی مجوس د آتش پرست خلقت ہیں یہم بولا دے دی مجوز ها خلق دی و داویز دو خدایان دی دو آلیه دی یو یزن زن او دویم حرمند پسیر ماجدی دی کرکوری دی یه زن دی چی دی در اناوالا او دخیر والا اله بگنم که دا خیر فیصلی که دویم اله چی دی حرمنده حرمند آغا چی دی در شر فیصلی و در تیرو و در ظلمون و غرده فیصلی آغا که نو ها خلق چی دی آغی دو یا مجوز ها خلق درین صلاح دین شهر یا جمو که ها خلق چه زرطشت دی بخفل پیغمبر گنه او دیو نمونده آغا امتیانیو زرطشت دیو نمجو کدیو و یا پیغمبرو او منده آغا امتیانیو نمجوز خلق بل قول داری مجوز د او رعبادت که ون کی خلق آتش فرست که کمو د در او کولو که لو ناغی تو این زم قولادی <سؤال> مجوسا دو سور کو باید کون کو تبیلی کی گی. والذی ناشی رکوا که سانت مشرکان دی. این اللہ یفصلو بینم یوم القیامتی. <سؤال> بشک اللہ رب رضیت صلیبو کی. فمید دی که پرز قیامت باندی. سوک فہتو سوک باطلو. او تیسرین مراد پورتبی جوار القرآن اپنے کسیر معارف نورو ذکر کری. اے یقضی ویاکمو فلیل کافرین النار ولیل مؤمنین الله اللہ رب رزت سے سلبو کی فلیل مؤمنین جنت ورکی ویل کافرین النار او کافرانو سب جہنم ورکی یقنن اللہ رب رزت باری و قدرت والا دے شیئید جواح دے الامتراعیت نگوری ان اللہ دے شکلن یس جدو لهو سجده بی بی اللہ تمنتی سماوات ومن فلرده هر آسو چی فلسمنی مکی بی و هر آسو چی فزمو بی کدی و شمس و مر و القمر اسکو بمی و نجی و مسکوری و الجبال و غرونا و و و و و و من الناس دی دخلکنا اللہ سجده بی و نو دیر ها صالحیل عذاب ستاوت چه پا غیبان و مَن یُحِنُّ اللّٰهُ تَعَالٰی کِرْسُو کَی اللّٰهُ رَبُّ الْعِزّ تَمَا لَهُ مِن مُکْرِمُ پُتِی کَی دِلَالا سُو کِ عزت ور کوونکې دلتا د یارت ن مُراد ناجد و جواهر ذکر کړي مُراد العزت تھی. دا دا. العزت کَی اللّٰهُ رَبُّ الْعِزّ چا ته ہدایت ن کړي معنا گمراهی شي دکو گمراهی دالو یی رسویدہ ن میته دلا سُو کِ عزت ور کوونکې معنا ہدایت کونکې بیشک اللّٰهُ رَبُّ الْعِزّ ما إشَاءُ هَر کِ خوښ شین خازانی قثمان قتومو په ربهم داږي جگړما دا ټول د دې جگړ کې په بارا درو کول کې مراد یا فق تعالی رحمت الله علی دې ذکر کوي د مسلمانان او اهل کتاب څخه مراد دي جيم کول د مجاهد رحمت الله علی دې هغه مراد دې نه کافر او مسلمان دی ادی اقبل میت کی درف بارکی جگڑتو ان کی توحید ہیں سال لگدین کفرو پسا کسان کی کافر دی کتی حد لهم جوڑی بکلیشی در پار دی کتی حد رد آخر دی فیلمراد دی جوڑی بکلیشی کتی حد ماند آدھا جی پری بکلیشی و کپڑی علچ دی گندلے کی جوڑی کل چاگم بر کٹی دا آگی خوشی ترسو کپڑو کٹی نیوشی وی ترحاغی پوریش قطعات مانا اول دفعل ذکر ده نه ناخر دفعل ده جوڑی با فریشی ده پارا خیابن جامی من نارن ده اور یوسفو عرولی بشی من پوقی رؤوسیم الحمیم سپاسا ده سرونو ده دینا او بگرمی یسحرو دهی جوڑی با فریشی فدیس دراماتی بودونیم آغا چی پخیتو ده دی کلی والجلود و سرمنی آغا با هم ولهم او دفعر ده دی تتكونا فلقنا بوي من حديث وصفني حديث شريف كرازي نبي صلى الله عليه وسلم قال ميل دمر لولي فلقنا بوي كده طول دنیا انسانان في راجم الشاغوشة طول غادياب وشتنكي دمر لولي فلقنا فرشتو سربوه دا انسانان بكوهي كلما ما ارادو هر طلاح ارادو كده اين يخرجو منها لا تجوزي لدينا من غم لوجه لغمنا يالذي غمنا اعيدو فيها باقصد فلاشده فدهكي ورتبوه لیکیی اوزاکی عذاب الحریق قضاب سدون کے این ان اللہ یدخلو اللہ بین آمانو بشارت بشک اللہ داخلی هاگا کفان تیمان والا دی نیک آمان که جلناتن دی نتونو تا تجری روان دوی من تاحت اللہ نحارو لاندی داخلن نگرونان جو حلو نفی هاں کالی دار بکلیشی پدیشی تر دربو تواشو لیشی من اتاگران میں دا اوین دروزارو ولولاو د من غلرو نه ولی بعضون او جميل دي بیا په دي چی خيري درې قوم نه بوین و وجو ال سیید مین القولین و وجو او خود ل سیید په ل تویب ها پاک وینا تاین مراد ذلینا ابالتے فرمی لا اله الا الله تن مراتب دین قول تفسیر ما وذی ذکر کری مراد بالمعروف و المنکر دنیا کې والله دې تسهیل روحې او آخرت کې اومدي دنی او کو دل شي او درېم قول تفسیر معرفت القرآن ذکر کړې تو یب نه مراد قرآنی شریفه دګه پاته وینا د قرآنی شریفه ځا الله هو جلل تعالی دې حمید او خودنه وکې شګوب او دل شي اغلار سه لشي د جنت دې یا اسلام والار انل وینه چپور ولس دونان ستویرلا حقکان چې کاکړي دې وَيَسُدُنا درن قول الى صلاة الحميد المراد دا داموا الله رب عزت دنيا کے ورتلاقی او اخرت کے مراد دین حالت بہادی دعو الحمد لله الذي صرقنا وعده نهابا از زیات نے مراد دی تصیم مدارک ذکر کری دی دلیش مراد الله رب عزت بہادوی تاخرت کے ہم حال کاکان کی تاثیر دی بندی جو نور الہ رب من الله رب العزت میں والماس یدل حرام لی دیوم ما سی به حرام هاغنه غن او چې غزری مون هغه لار برابر د پاره د خلق او ال حج بپی چې برابر دی پری کی مقیم مسافر مراد اکثر علماوی اشاره ده چې او کال د هجرت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمره کني د کسلو کو فاردا مسجد حرام د بیت الله شریف ومن ور پې بلحاضین او چاکې رادوو ک پهې کېبللحاض نه زیاتې د زولمن په او بزولمن بعض لما دوړو یو معې دویم قل دا د اللح مجادره متالی او قه رح مطالې زیکرکي دي د اللحاد نهراده کوفر او ش دی او دویم کول پاره مطالې دی هغوی اللحاد نهراده با غیر دا احرام نہ داخلي دل دي او دا بالکل منه دي او بظلم ان مراد ہے یو قول کہ عبد الله نی عبادت دین وہ شرک هو ان عبادت غیر الله چلا نہ با غیر البته ای حالت ته کې او کې شي یا چا چې راځو کا دا گناہ بظلم فظلم تره او ديږي کول نماز کي تر تي بیت الله کي رس صرف تر ډېر گناہ اراده مو کې په دي نور دې یو نو کې چې اراده او ترڅو دې ګناه نوي کې ځای نو ګناګاریږي عبد الله بن مسعود رضی الله و تن عبد الله بن عباس رضی الله و تن کول کوته ذکر کړی چې بیت الله شریف کې صرف دا ګناه اراده کول په دې سره گننگاری. او د دې ویدايا ذکر کړه و مې يورقي بالحال من ظلم من عذاب اليم دا هغه کې صرف دا ګناه اراده کول په دې الله په موږ ورته درنا کزاور و إذ وانا لإبراهيم مكان البيت وإذ وانا او یا چاچې ورکل مونږه إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ته مكان البيت دې دې الله شريف کين الله تو شريف دي شي ان دا جېرک موقامه صلاة ذرا جور او امالقان دای قبلیوی نواغی پاکی بوتان جی خیلوی. موسوان ایر بیت یا یعنی شرک نیپاکا دا بوتان تین او دین زایری سا خوالی اون مراتی. لیت وایفینا دا پارا دا توافت و اون کو. اب تواف خاصن بالبیت. تواف دا خاصی دا دیت اللہ شریف سرا دا برسی تواف بنیش اکولی. تواف دانه لکسنگا چه خلق قبرون او د او دا تایید کی را تایید ثواب د اشرف د بیت الله شریف وګورې شي د 벌 سه ثواب ثانوی کې دې ثواب کون کی ویل قائمینا غایبا مجرمتی هاویل وی واجبین ثواب په کولیو زنانا رانه تقوس کې دې ہندوستان زنانا نو هغه راته مليږي چاوال دې ممکن تایید را تایید دې ما کا پاره دې کی جڑا راغ چې زموږه مکا کې دې د ځل تمرازی ثواب د بیت الله شریف ته ژوندون داخله فریضه مې چاډبري موږ د خبره متعوی غرا تاوی د کبي دې نه خوازه تی خبرو متعوی غرا تاوی نه وځي کیم د دې بیا داخله ثواب صرف او ګلیم یا عباس په رمینه بیت الله شریف وکول شي چې جمعه ثوابه مشکره چینه تاور تاوي چې د خبر به څنګه ثواب کوي د نبی له سلام خبر ثواب نه کی کولې چې نه تاور تاوي چې د خبر دسیوږي وال القائ من نو د پا قیام تو کو پ ک دون کو رو کاي سج دباررا در او تج کو سفا وظم في الناس بالحجيا سووك ررج والا كلظامين وظم في الناس علان وقا په خلکو کے بالحج پ سررا دا او غ ابراهيم عليه السلام هغه توخت او आवाज دې وکړ بعد زوته کړي ابراهيم عليه السلام تعالی داواز د څنګه خلق کوتره دي وکړه ټولې دنیا ته دا څنګه आवाज لري الله رب عزت ورته په امر ابراهيم صرف आवाज وکړ आवाज د لجر استونه او ابراهيم عليه السلام هغه आवाज کي وره کړو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ پرمې دا کم خلق چې اوس حاجي کي ابراهيم عليه چې کم خلق ته روح په داینه هغه د انکی له بهي کوالو ته الله رب وجه خلق باندې حث کوي دا کوله د له معاذ ترید الله تعالی باندې د ابراهيم عليه السلام اواز الله رب وجه طول دینه کې خورته سره د دې چې نه لسکرو نه ورته نه ورته والله رب وجه ثواب خورته دا انسان ته ترغیب ورکوي ته اواز او قال توحید او د قران او د دین اواز او لګوا صدا موایا چې ما د زوږ میته زمز کووري نه الله به یا توکا راجو تاتا رجالن صدی و والا کل زامرین او پہاری اوخا تازہ باندی و یا تین او راجو زامر اطل ها اوخی تولی کی گی سا آغی تا خوراک دیر ورکری کی گی کار پی کی گی نو آغی چلی بدن نغتنی گی یو تلی چلی دیر خوراک کی ور چوار کار کې نو بدن دا آغی نغتی گی دقا تا زامر آغا اوخی تولی کی گی چو خوراک سمزود خوراک ورکی کی گی او پا دارن خماند واغره کارون پکی ناغا غطی گینا مدیت از امرویلی کی مرازی با پار یوخا تازه بانده من کل لفجن امیت دا هر یولاری جورینا امیت یو قول دا علماء اوزادی بایید لر لر, لر لارو نبرار جی دین قول دا علماء اوزادی امیت ویلی کی سریت و نواشن بین جبلی دو غرون پر میز کی فرا خلار کی بی حاغیت امیت دریم پهلار امي خو ليكي جووري لارې تا واغ لار کې ډېر څلو راتلو د وجنې جووري شروع شي یو کېو لار باندې کې ډېر څلو راتلو شروع شي نو واغ کې ناتینی زم ګړي جوړ واغې روشي دې نو خامخو جوړوم کېدم افادي خوځي نو په دې تر لار جووري دې شروع شي نو مې په هغه لار کې څلو راتلو د وجنې هغه جووري شي ما جدي منافع لهم دیا پالاجی پا سی خبر دا دا من هغه بلهم هغه فیدو ته اړ پار د دی دی مناطي نه مراسته مناپی دین واجب نمایو مناکی دنیا دنیا په دې کې ډیر څه دی په دې خبره داد आवाज کوي مناطو الاخرته صرف د حضرت پیوی هڅې دي بیم کولای مناکی دنیا و الاخرته دا دنه مراجه دنیا و الاخرته ډاره فیدی پتشته وایذ کورشن الله یا تینو الله رب معلومات فهو رضو معلومو كي كي لا سمد و لا سمد زل عجلة أكثر علماوي اكبدالله ابن عباس فرمي ومنحر كنا مراد بي على ما رضا قومها غجمون قيد واركوين انبهيمة لنا عمي بسارونا كي أغا حلال كي فكلو منها فذخري ددينا واطم الفائس الفقير واركوين البائسان وميدا يعني غوثون كالفقير ومقال سجد حغواري بائف تصفير سازماني کوي هغه څوک چې هغه تعفف کینې وادي او فقير هغه څوک چې هغه واري غري خدانه دي يو غري داز ویچانه څواري نو یو چې خلقنه واري نبائ هغه نومه چې نه واري نه هغه تمور کوي فقير چې هغه واري هغه تمور کوي ثم ليقضي تفهم ګالری دې جزانا تفهم کي لري د شرکو تفهم یو کول د لین आवाज دې مراد دا چې نوكان وغه دارنګ د تركونې وی قيمت دارنګ زرينات د تلري کولای چې نه بنه مراد دي دې کولای دي ثم يلغوت فقم جاني کی ځان نه تفقهه نواخري خري د دین په دنیا لار باندې پرادو د اخري خیره درکو هغه ځان نه لریته عمل خيري درکو هغه ځان نه لریته غلط عمل وکول تم ظاهري خیر در باندې حوام لريتن ولقون زرهون او پکاله کی کول کی نه ځنه نه په وليت و وفو بالویت الاتیخ او توافو کی بالویت الاتیخ دا حقور زوره اتیخ یوم معنی زور قدیمه بین قلنات دلیبن عباس رضی اللہ وطلنون اتیخ معنی عزاده او تروس و قلتی اللہ رب العزت بیت اللہ شریف تجاب عفراء و دلیبان و بادشان عزاد صاتلی دی فریبان اشاد اللہ رب العزت تسلق دیورکه او خلق ریزی خی ازادانا قربانی حقور دیورکی عبادت کولی شیف نو اعزاز کو دے کافر وغیرہ پدی باندې پدنیشت دی شیخ القران رحمهم الله او دغې غالیوان 99 کې 1951 کې حجله تلو نه غزه کین شیخ طه هغه په ویلي کې او کا شیخ رحمهم الله هغه تونه وغیرہ کول پکین نو اخر کې شو نور دی پختونو ته تصویر او دا کوم پخانه چرغلی دی دا ته موقع باندې شیخ القران <سؤال> رحمه الله تصویر کو دا یا تیمه په او به په کڼو ته ویل په کڼورونو تاجل تر اغلی ای ائتاز جدل تراتې نګل دینو جتا زاغره تا را تا شووي داځه جدل تا کوم اوه دم دم دنیا کې وري نور به ښهري اوه نه وي دا زو ديږي کوم دنیا جانو خون خوې خدمت من کنې شدې ها تا بیا ورته وی په تاسو د اسلام خبر تراتلی نوور ورځې او په زرګان ژوند کې لا کوم چیزو عارف ته برو یا اصل <سؤال> کې دا د ري کو دنا دلته هم توافق یا تعدیل <سؤال> امر ته خبر توافق مې توي د قبرونو د وی توافق نه منلو دي دا رنگ د سچې ځې کانه خلق حجره اسد دې نور کاني د قبر د کانه دا نو خپلوي او فزان باندې وینه مګي دارنګ بیت الله شریف کراغلی نبی علیہ السلام قبر زیارت ته اجازه نور قبر زیارت نو دیلا بنځي کتاب ځان په پاران دوازې کې کړو وه له دا ځان لازم جوکي او دا چې ځنه د ارثم به شرک او غیر خيري دي حدیث نه ځنه لري کې چې شرک نه تیران سره صفایو سین اصل نه کتاب تلایتي به هغه ځکه په ځان باندې کاني او دا چې زیارتونو وغيرها نو وګراوړي یا د زمزم بزاګم ځنګ کوي نور دازه دا تبروک او بو زان خرمه گرده وی اکثر خلق جارتونو دینه چیده او بو دا روڑی دارن دا, دا قبرونو بی کانی و پزان با مینو وفی باریکا وما یعظم و الله دا اوامل الله تعالی دی چاچی تازیم و کو دی زتمند د الله دالا وزا غورو بی انسر دی دا پارد بی اندرد بی فنی زرب ددن و حلت او حلات ریشی وی دا پار ساس و زنور. إلا ما يطلع عليكم لكن أغاش نصبه شيء فتاصل عندي فجر تنبو من الأوطان فزان بسيا هي الرجسات فريدين من الأوطان أوطان معنى معلم التنزيل وخازن فريده زان بس من الأوطان يعني عبادة الأوطان دا عبادة لدنساننا عبدالله بن عباس رضي الله وصلانهم ذكر كريده الرجس هو العبادة الأوطان دا پلیت سجدانو مینهل اوسان تپيلوش دله بوتانو دغه الله عبادت دي نه تاسو ځان بچی دا ران مینهل اوسان مجمل بهر ذکر کوي الوثن كله ما يعبد من دون الله هر هغه چې د هغه عبادت کولی چې الله نه بغیر دې ته ویل کې دا معنی چې وړو ير اوسان مجد عبادت کول الله ګناه ده او ثاني کله قبر وغیره تالین کې واغته چې دی لګي هغه ترڅو پیډه کېږي مننه ده شاول الله رحمه الله علیه دی کرپری دی وی وطن معنا ده دا خلانه بغیر د هغه عبادت کول شي هغه خبر هم په دې کې داخله حدیث کې نبی علیه السلام کې وفات کېده نبی علیه السلام دعا کړو اللهumma la tajal qabri wa taniya wa اللهumma la tajal qabri wa اے اللہ زمہ قبرنا وطنن مصخانه تنمو جوړي یو با عبادت کولې شي نو وطن دانه چې تر وزووت دې ما باندې عبادت کولې وطن هر هاوسې چې غیر الله د الله نه بغیر د عبادت کولې شي او قبر او وطن کې عزیز کړي نبی اسلام په می لازمہ قبر وطن مجوړي مصخانه مجوړي څنګه چې وو تا خ라이څې ځي خبر سم څه وجه ته نیو قول الزور او دان باتی قول الزوری وینا ده دروغنا قول الزور نسو مراد دی نیو قول تصفیر معلم تنزیل او تصفیری خازین ذکر کری دروغ وینا ده دی هاگ شرکی تلوییتی نمراسا شرکی تلوییتی بیرا دی بدا خبرو کولا لبایک اللہو ملبایک لا شریک لکا لبایک الا شریکا و لکا تم نقو و ما ملک لبایک اللہو ملبایک <آزر> حاضر ما الا حاضر ما لا شريك لك لبيك الا ساذو شريك نشدين الا شريك ان هو لقد تم لغو وما ملك شریک شريك سايته جتا حالت اختیار ورکړي سفرها دا سفرها سيته نشتي مذات غرو غوينه الله څنګه چې اختیار ورکړي دې مذای شیکی تل بیا دې نه مراده واږي دې نغو قول زور زیامن ساعت دې دروغ و وینانه ټوله لوی درو هغه شرک دی دې ویلله الله تعالی ورته ښه ورکړي دیم کول تفصیل جواز القرآن ذکر کړې دي زر مراد په دې دي کې ان نظر لغیر الله وذبح ولا غیر اسمیه ان نظر لغیر الله د الله نه بغیر د ذبح جنون باندې نظر وذبح ولا اسم غیره د نه بغیر د جنون په ذبح باندې هغه صلی الله عليه درودي بدء بسم الله یو بلبلونو کی اخری دریم قولاله زور نه مراد چې به عام دروغ وومي یو ویناد دروغونه ځانو ساتي الله غیر مشریکین به تنفہ علی الله شیخ نقدی د پارا رضا د الله یا پتو وی الله غیر مشریکین به مشی شرکون کی د الله سنا او مېل شرک بالله چې شرکو کو د الله فکا اندام من السماعی گوه که دار اپریوتا دب ازمان فتا خطفو طیرو فسکو تغطلو دلر مرغانو یا بسمی بسمی که دلر مرغانو او تاوی بیر ریحو یاو ارزو رو دلر حوا پی مکانی سعیق پا حغزه جور یا لرکی سعیق معنی جور او بعید دوان باندی رازی پا معنی در لرم او پا معنی در جور باندی هم رازی اصلا ده یو مثال دی تفصیل جوار القوان که مولانا اولامالا خانه مولای کوي مطلب د مثال د شرک ترده. د شرک مثال دا شده ده، لکه یو صلی ده برن رو گردی دلو. وچی کل برن صلی را گردی گی، نو کزه چرکی نزده زیوی، نو بیا هم خلک وچت روچت کی نزده علاج بورلوکی. یا کله وچت زیوی، نو بیا هم سن آسده بسکی ده امکانش تده. د چې یو سره دا برنم را ور دیږي په را زیک امراه ور دیږي په لری زیک وي سوپرنې زیویې نه دا به کېدل نه دا بالکل یا تم ځای نشته دی زته هغه بچم شو باغ دې کې دمر به در دیږي زیو وختو و را نیوي سو علاج او ونی کې دی بخامه خامه کوي د څنګه چې را پر را پری او خصوصا د څه خطرناک زیک را پری وتل انسان حالات یقیني دي تقصد مشريك إنسان انسان بالقل يكيني ده فليك سوشك مشتغي يو ده مثلت دوين مثلت بعض الماد ذكرته فكأنما أخرى من السماء ده مثال عقل الشرق ده مثال مراد دينا ده شرق تجزي ورق ريشي وده ده خدوين فتخطفو طيرو شغوري ده دل المارغه فتخطفو طيرو نداوز هاگه شکاری مرغه ده دینا مراد دی نمراد دینا خیالات باطلا یو ده شرک مثال ده دره سره ورکوه شوی او دویم خکاری مرغه ده مثال شوی د افکار باطلا غلط سیتینا نا آغیر تر ورکوه شوی دره او تاوي به ریح مراد دی سره هاگه نفسانی احوائی نفسانیان یا خواهشات نفسانیان او ریح نمراد به شیطان دید. در شرک تشبیه داستمان غردی دل و سرور کرشه بیده. شرک کبول دازی لکاستمان غردی دل. و تخت و فیرو که کاریم ارغان و نمراد دی انسان غلط سوچینه. او طاوی به ریحو مراد نمراد اوای نفتانیه انسان غلط خواهشات. او ریح نه مراضشیطانانه بیا مطلب داات دا دی هر راغ انسان چې ش کوې د نثال داسې دی لکه چې بر نه رابرې دویم دده خلاات ور سره ډېر غلط غلط سوچونه لدي دي د مثال داسې لکه په تخته کو پیررو مغاانو بسې بسې زه زري کو درې خوشاې افستان یا ها هاغم د د غلط دي او تای وی وی وی تایما چې هغه د نورو پرېشانتیا ذکره او رینه مراد چې شیطان دی چې شیطان او پسې چې له دې کې او ورغولو دا خاطرن صفیر ولمانی ک امام نورو سره متلاله ذکر کړی مطلب په مثال دا دی یو مشریک انسان دا ورته چې غلط دی خوایې غلط دی او شیطان سره ملګری دی او به دغه ار کېدل د دې دی چې اسمان را پریوتل او ورساری مرغان بسمه بسمه زره زره کی لانده راپریم نددی. او ورسارا زده سردوکی و غیره که پاتی وی کم مرغانی نخوری نو آغاکی ده حواظر لره چرته و غورزیگی سره نام و میشان پاتی نشید. ذالک ومئی عظم شاعر الله دا حاکام در لحظی علا مثال ومزخ قصیح جدان یا سا پیجاج تعظیم و قدرت مندو سجونو در لحظ نه من تقولخلووب ف کنان دا د اخلاق والو د زونه ديته او پرگالي او پرزګاغي واللهزونه چاهغ د الله را بلت دی زمون و عزت کوې ل کومپ مناف او اجلې مستمن دپاره سازو پهې ک پ دي ترنیټین مقرري کوري ثم محها بیا اوورتهوي یاو ه دا الى البيت لطيف قني ذاكور جو بيت الله شریف تيوتي ولكل امه فرده هر يومه جهننم غرل من مكان زيد قرباني منسك يومنا مجاهد رحمت الله عليه كيدا مرادنا قرباني زي ما نا قتال الله عليه كيدا مرادنا افال الحج دي هر يومه امه فارمون منسكن افال الحج مر دي قول ذا يكرم رحمت الله عليه ذکر كری مراد دین مطلق عبادت دی ہر قوم دے فارمونگ عبادت کر دی لے تے نہ کوئی مراد دین قربانی یاذ قرس اللہ دی بارہ کہ تین دلہ تعالی علامہ رزق ہم ہا کہ منگی تو ور کرین بیمت لنامل سرون فصلاه تاسو الی دی فله اسلمو فج اللہ وبشر المتقین او زیر ور کا عجیزی گوون کو تام مخبتین ستویلے کی گی یو پڑی بارک اقوال ستیز اسری اوڈ کی تیر بنا یو تاریخ بمخبتین سفیان سوری رحمت اللہ علیہ السلامی دی ار رضوانو بقضوائلہ مخبتها اچا تویلے کی گی ار رضوانو چاہر رضا من چاہر اکتیارون کیوئی بقضوائلہ تعالی داللہ رب رضا فی صلوانی بس داللہ سو تقدیر سو قضا سفی صلوانی دې هغه باندې رضا منتي اخار کی دې ته محبت ویل کېږي دین قول دې علماء ذکر کړي المتواضعین ارجېږي کوونکی ته محبت ویل کېږي او دین قول دې کلبره محمد علی ذکر کړي علم جتهیدونا فی عبادتې علم جتهیدونا هغه ډیر کوشش کوي په عبادتې په عبادت کې هغه ته محبت کېږي سرورم قالوا رمضان کر کړې دې لکام عمر رحمۃ اللہ علیہ نور عمر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ هغه مقدمه هغه چاته ویل کېږي چې د پخپلم په چاپ باندې ظلم مثلي او ګلځه چې ګلځه کڅوګور ظلم دې دې او کې دې دغه بدل دخل کول نه خلې دې دې ویل کېږي مقدمه حال کتان نیاز کر الله کرے چې الله رب الجد وجلت قلوبهم رفيقي یې دې دې او صبر کويونکی دی علامه عصابهم دا سچینه سترګي دي تا پابند کويونکی رمضان زو او می ما رزق ناهم او بازه دا غمانه چې ورکړی مونږی تا خرچ یې اند الله تعالی رکی اول او بدن او که یا لنسره جريحه تبدن وی لیکي با ظلمی کوټوی لیکي جرګی مونږه لپاره تاسو من شاعر الله د نقول تاذین الله نه د پارتا زو پریګیر فريق دی باج کورس ملهي پتيا تینند الله تعالى ليها پاوې باندې څو کولا روان دي او چې دغه نهر کولی شي هغه په ولال روان دي چې د یو په وجوده کوي شي او بیا چیرې تنځه وغيرها باندې چیرې وښتل شي نو کله چې نهر وکړي شي دا نهر سوينه تنلار شي دا بیا راڅو بیا حلال شي دا زما څنګه طریقونه ماوي ومقصده زکه او کوم دغه کراتینګول هغه ډیره مشکله خبره ده بعض علماء اندکه چې لري و کوه وغورنه کرا په کولي انداغي زره پولیس پیدا واجب دي وګه وکلا شور دې کیداد د بیروغو په اړه باندې تو کولو من حق څوري تاسو دې نه په خپل اون او اطعمو قانعه اور دوی زبرنا کتا ول موتر محتاجت قانعه او په کې چې خبرناک وي او موتر هغه مقدر چې هغه څنګه سره کذارک سخرنا علا کن دقصه دا شیزون تابع کریمون دا پار اتاسو لعن لکم تشکرون دی دا پار تاسو شکر دا که لعن لکم تشکرون دو حلمانی ذکر دي بیت تقربی والا اخلاف دا اتاسو دا دی قربانیو که او دیم اخلاف تاری قربانیو که ندی توی لیکی جی شکر تر اتانا پخلمان دی شکر کم از کم دا اللہ پنون قربانیو که او اخلاف تاریو ل ناله الله حالوق محولله زما داهې مشرو مشرو ک داس خلک دا وو د هغې به قباني و کهه داوینو غه چې دی په دواو پهې بیاله ګوللهدارتهقی زتمنو ځو چې داله رابرجدت داوینه وررستيک د مشر داسې هغې بهويونه انله او ات غ استعمالله وله او وه به غه الله سرسی الله د هغې چنالا تبین رسی نخوغا خننخ واقعا باکر اللہ رب الیزتا تقوى او فرزگاری و رسیتی لین ینال اللہ چرین نزد رب الیزتا نحومها وقع یعنی دا دی قربانی ولا دماغها او نبینی دا دی قربانی ولا چین ینالو تقوى مینکم لیکن الله اللہ رب الیزتا تقوى و فرزگاری ینی ساو سنا چاکی سمر اخلاف دی الله رب الیزتا حاغ دوری اللہ نور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ رب عزت لا ينظر الى صوركم واموالكم اللہ رب عزت في شكرتون نغوری صا و مالون نغوری ورائے ساس جنورتا, ساس ساسو زمو او تاسو تاسو امن ته ګوري چې تاسو څه سم راځي اخلاص دي همدغه ارنګي تاسو پیږي مونږه ځینانه پار تاسو لتو کافر الله چې یې بیان کړي د رب ال عزت علام اهداقوم قادر کا چې تاسو خوځنه کړی غوث شر المسلمین حاضر ورجستان ته انکو تاسو معنی عبد الله نواب ته تو وحدین سره دا معنی هغه څه جام خپل کړې چې یو ځړې وړې خګړې کوون کېږي باقي تو هي د خیره د حق پهینه وي الحمدلله ان اول دفرمای الموحدین په مراد دي تصویر او تصویر عالم او تنزیل د زله د اول څخه نقل خپل کړې دي کوم کوو مخنين معنا د زری ذکر په دې کې مخلسین دي هاه خلص اخلاص سره عبادت کوون کېږي دا قرباني و غیر اخلاص سره ان الله یدا کیو ان ال یقیناً الله رب و لیدت دفع کئی، یعنی وصلتی یا ظلم جاتی راکتان نسیمان والای و خفارو دا مشرکانو، داغی شر داغی حرسن، دیشک الله رب و لیدت لا یحب و محبت نکوی، کل قوانن حالو خیانت گر، کفور، ناشکر سرائن، خودین انیل لبینا اس حکم دا قطال، دا فار دردکور دا, دا شرک امور مصلحا اندل امتحان دا عبدالعباس فرماله دي دا اورنه هغه آیات دي چې په دې کې قرګیت د jihad ذکر شوی ده دا اور ځای چې jihad حکم پټو شي ټولین اني له بينا حکم کوي چې وې د کسانو یا کسانو ته یو قاتلون چې جنگ یا قتل کولې چې یو قاتل ولته ماجوب دی دا شری جنگو کې به انهم ظلمو پر دې ولای چې په دې باندې ظلم شویلې ذاته پېښو ویني زکه صحابہ کرام رضی اللہ و اکثر چوکه دلی شي ناوی در واندواله وغيرها به اکثر چې کفارو دی ملځي یو په مزاجن رسول الله ربه عزت بیاو کومو کو چې تاسو جهاد کوي دیو جنا یو جنتی صحابه کرام رضی اللہ و تن څنګه ستو نو کفار کول صحابه کرام رضی اللہ و تن خلاف کې راځي مشي او صحابه کرام رضی اللہ و دا اشار وین لولا انتم ما تديننا وَلَا تُصَدِّقْنَا وَلَا تُصَلِّينَا فَانْظُرْ عَلَيْنَا سَكِينَةً وَقَبِّضِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قِلَّةِينَ إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً هَبَيْنَا لَوْلَا أَنْتَ مَهْتَدِينَا فَجَرَتْ إِلَيْنَا رِسَالَتُ النَّبِيِّ مَهْتَدِينَ مُتَّبِعًا هَدْيَ شِنْوِ شُوَيْنِ مُتَّبِعًا صِرْحَ بَيَانِ نَبِيِّكَ يَا لَوْلَا كَانَ او یې ری اسلام یوري وېڅ راځي هغه بسم الله لو ل الله ما ولا تصدقنا ولا صلينا تجري الله رب العزت مې نومهه هدایت مې مونږلې مونږه ځکه نه وکړي مونږه مزه نه وکړي فان ذل سکینتنا علی نا و تثبت الاقدام الاثينا فانزل علينا سکینتن اے الله ته مونږ باندې څنګه سکینه رولېږي وقفت الأقدام إلا قينا. زمونها قدمنا مضبوط كي قلت منك دشمن سرمقامة كي قوس. إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنةً أبينا. إن الأولى قد بغوا علينا يكيناً به كفارو أول قوم بإسرقشي كريدا. إذا أرادوا فتنةً أبينا. كلا جديد فتنة إرادوكي مقيم كاركون كيو. موخو جنگونو تاورت ممکنیو خودی بار بار دا دی ارادی کیزی کمو ورزو و مسلمان آغی دا مجبورین جاعت کلو ظلمو ظلم زیاد دی ورط رکیده بوجن اللہ رب رزد دی جاعت و کمکو و این اللہ او بیشک الله رب رزد فدذیب ان داد خام اخاق قدرتو علا دی الَّذین اخرجو من دیارهم ها جسان چو مین <میم> دی دیاری ان د ګورونو د دی دینه دی غیر حقین د جرم الا ان ای یقولوا ربنا الله مگر دا چې دی رب زموږ الله رب ال عزت دی په دی وجه تر ظلم کیده او هر ټین کی هر ظلم او قدی وجه کی او دنیا کې ظلم کی کی په دی وجه ان یقولوا ربنا الله دی رب الله دی کفالتین کی مسلمانان سره ظلم کی په دی وجه کی د 5000 اوګل ویږي ظلم کی, کی په وجه کې که برما کې حاکم ظلمونه شیل نو په دې وجه باندې وځو چې په افغانستان او ګردې کې قبل دې کې صرف دې مسلمان خبروم ده چې ان يقول ربنا الله دا ورته یوه مختاری او په دې وجه وسه داګان ورکیږي ولولا ته الله ان ناسه بعضهم ببعضن د حکمت جهاد ذکر کی ولولا ته الله ان ناسه کجیند فقل الله رب زد خلق لرا دا چون دی بازین بازو دینه په بازو لهو تیمه څوا می اوه وبیاون وصلوات خامخاروان کی وبوی څوا می او هغه ایبالت قانی دینه څاراو وبیاون ایبالت قانی د يهودو او ایبالت قانی د صابحینو و مصاجد ایبالت قانی د مسلمانانو یذ درفی اس الله کتیرا یا دلیل کی پای کریم اللہ رب الزار دیر خاطر مطلب چې موږ الفاظ کویلو دا تفسیر او معنی معاملات پیرم مدارک او نور ذکر کړی دي زیرا نشه غوی سوا میو هغه جې ینی د یهود الله رب الزار ته هغه ولا ختم کړی جیرجا دا جری د یهود او د انگریزانو د دې هغه به قانون تویدل شیخ القران رحمه الله او یور دندستان کې عمر یو جیرجه میولیدا نا غلیک او ګډان ولاړو نا مو مسلمانو نا خو نه پیژنې چې داسی شه دي چې ما دې تاسو ته داسی شه دي نو هغه راتوي الهي خانې انګریز دا خو د انګریز دغه عبارت څنګه نن الله <سؤال> د ورلمه ته ختم لیکي ورلای. د دې عبادت خنیت گرجو ویل کړم. دا رنګ عبادت خانه د نصارو د يهودو او صلواتن عبادت خانه د صاحبین. صلوات د صاحبین هغه عبادت خانه مساجد د مسلمانانو عبادت خانه یوز کرو په اسم الله کثیر د ویل او ذکر. یا قرص ذکر کوو دا وجه داز نماز کوي چې مسلمانان یې دا رسنی د يهودو او صاحبین د تخوانی خلک او مسلمانان روزو نیوی خدایمو را به تر واجه مختاری لکه مسلمانان نن سبا مسلمان خدای نن زمانی مسلمان نه دي زمرا مخینه مسلمانان را داواندي او متاجيران اصل کې یوز کو په اسم الله کتيرا ورته ذکر شم چې په دې الله رب عزت نم به یادول شو دي جمله په فارغ به ذکرې نو ولهن سورن الله من ينصرو قام قائداتی الله رب العزت په حال اجازه سوک اندات کی یا الله د دین امداد کی یا یان سورودی نا چې کلی الله غاړه څنګه سیمه یان سورودی او سورا کی سوره محمد تط نمبر 8 کې تین تان سور الله یانصرکم فتاعو د الله د دین امداد بیشک اللہ رب و جب لطوی مقام نازیز سامقا مضبوط و غالب ذات بین تفسیر و غلمانی مامل و سیر رحمت آیات اللہ یو شیر ذکر کریں او شیخ القرآن داری مغلاب و سیر کم ذکر کریں اوی من الدینی کشف العیبی ان کل کاذبین وان کل بدعین اطاب المصائبین من الدینی کشف العیبی ان کل کاذبین ان کل بدعین اطاب المصائبین ولاولا رجال المسلمون لهدموا صوامي ودين الله ان كل جانب من الدين كيف لاي بي عن كل كاذبين الله ربنا جدد ديننا هاريود روزنا ها غي داغين صفوالے بالکل صفا دینی پر خلیدیں وانكم بيد دم کې مصیبتونه د بیا ته خلق راوړو هغه صفات هر ځای صفاتې خدلې څوک اختیاری یم اختیاری ولولا رجال <سؤال> المسلمین لهدې مڅ سوال می دین الله ین کلې جانب کې چې مسلمانان توري نوي د الله بین ارضیونه چې طرف نه وروانی دي والله رب مسلمانان خلق پیدا کوي ته دین دا غوښینې یی فرض کې هاگتا فانتیزه قدرت ورکمونگ دیتا پزنگه کی اقام و صلاح تاں تابندی بطی دمانزه و آتو زکاة آور کونکی زکاة بمین تفصید مدارک کې امام نسفی رحمت اللہ علیزی کلپلی دلیل و صحت و عمر و خلفاء الراشدین دی آیات کی دلیل دی دا خلفاء الراشدین و دا غی دا امارت دا غی دا خلافت تی دی اشاره ده اللہ فرمیوں وہ تذمر کہ قدرت ذی مشارتوں کی داراکار باقی اول ساہی کرام الله اللہ تہم صلی اللہ علیہ راہ وسلم نے کا یہ نیت کی من حکم کہ ان کی بیوی پانی کی بانگی منع کہ ان کی الامور اللہ تعالی جلد ہی ان کو انجام دے طول کارون دی وہی ایک بھی بھکا تسلیم نگرے سران تھے فکر یہ نسبت ضرور کہ تا نبی علیہ السلام فقدر كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و سمود تاكين سنان نسبت درو فره و مخي لدينا قوم دنو علیه السلام دادیانو سمودیانو او قوم دبراهیم علیه السلام و قوم دلوت علیه السلام و اصحاب مدین و مدینوالا قوم دشویب علیه السلام و فرده نسبت درو فرشه و موسى علیه السلام تا خورتبه لصابه و في تکذیب تم مدارک ہوئی تب یہ تقدیس کی ان تاس نسبت درو کے ثانہ مختم کے نسبت درو پیشیوں پتنام مہلت ورکرو کا کرانوں کا سما اخذ کر ہم یاونی والما دلران فقیس کان نکیل پتنگیو آزاد نمایا انکار دے دیں فکائیں تقدیم قریہ دل کرونا اہلک نہ ہا ہلاکڑو مون ہا دلران وہ یہ ظالمت یعنی اصیدون کلدی دالیمانو فایی قاویتن علا اروشها فاستدار فریوتی ورو... علا اروشها فا شتونو با نمعه معا اروشها سرده کسون را فریوتی یا دیوارون الان بودا فاسا فا شتونو و بیرم و اطولتن هاو کهانشار و قصر مشید او محلات مولی مزبوط مزبوط اللہ و كل محلات کن افا لن يسیروا فی الارض ایدینی قردی فازمککن فتاکون لهم شی دا پاره د بیزونه یاقلون بها چې سوچو چي دی پديماني یاقلون بها روح المعنوي اي علمونه ما يجبو ان يعلم من التوحيد دا چې په هجي چې پرې صلاح واجب دي ضروري چې هغه سوي د دې ده څنګه سم دي خو یاقلون بها چې سوچ کی پديماني عقل واخلي منبيا چې به هجرت تلاني رحمت الله عليه دي ګرګړي دي اِکمال الاقلی اتباع رضوان الله تعالی و ایتناب التخفینی اِکمال الاقلی توروارد عقل اتباع رضوان الله تعالی دلله رب ال عزت درجات و انتهاء کامل داری کووندی و ایتناب التخفینی او زنبس کوز الله رب ال عزت او تین اقل داره یی انت کامس کما همکاری کی الله کر زکی تول نلیس بی عمل او عادانم یا وګونایثم او نبیه چه ریدل کی دی پہاری فین نه لا تعمل بصارو فځی کینن دی اندی ینی د دې ظاهرې سرګی ولیکن تمامن قلوب اللتی لیکن راندی دی زونه دی هاغه څو دور کی په شنو کی داتې صدوه دیرځه صدا حد لپاره ذکر کو او په تلوار باندې غواړی انسان عذاب ولن یخلف الله وعده ې مخار نه کې الله راپې ز وااضې خپې وین میومن او کېین ور ځینېوکتته شي دا ور ځ در دی کا پهنی ضرربستا باې کال س نهین اشان د ز رو کالو م ماده سهتهتون چې تا شماريدلته زر کا لیکې تامت ور دومر وړه زو دی شي اوروس سرمارت کې غمسیین حال په س نه پنځوس در کال راځي اقر ولماځي کلفين دا ورځ ځواني وړېره او دېوي صاحبانيږي وړه غوې تر دې نبی رسولان فرمیل مؤمنانو باندې دومره بلندوي تکدورات موسي په کې کولې شي او کفار چې څومره ځان افماني زیات وي په اړه باندې د ورځ د وګړو شګوره شي تر دې چې پنځوس در کالو کې هغه باندې جارو زو وګدې شي ولما مثال ورکی اته د دې وخت چې هغه زوی باندې لنډه او ده تکلیف فقط آغا دیر اوب دیگی و کافره ده پار ده ده غم وقت بویزه که پا دیو او مسلمانان ده آغی ده پار خشایانی بوی پا آغی بلند بوی وکا او دیر دکلو ناعم لیتو لها مغلت ورکلو ما آغیتا وی ظالمتون خودا ظالمان سم ما آخذتو لرا او ما تدی را گردی دل یعنی اونی والفازاب او بیا اسلام یا وه نافې خلکو این نامه ا لکوم نظیررو مبیین یتیان زه د پاه ساسو يرهون ککاریم په حال کسان چمان د وړیوا ملو سوالی حاتې کامل کې یا همما او پتون رض خوونکریم دپه دبي بخنه به في آيات نه حال کسان چې پوشش کوي پایتون زمو دا کسان سان خوندان د جهنم دی نه جهنم ته ولاړ شي پمارتلنا من قبل کانه رسول ولا نبي الا اذا تمنا ان شيطانو في فی نيتي فانس الله ما يرد شيطانو ثم يقيم الله اياته ايات بعض له موزیک لري بعض کتابونو دا واه چې نه تل کړی دا اغوی چی نبی علیه السلام و سلام جزل صورت نجم لسکو کفارون تا دی مجلس کی شریکو او نبی علیه السلام سر مسلمان همون نبی علیه السلام ار کلاچی صورت نجم کې دلات و د و دو ازازی کر را غیر و آغین پس نبی علیه السلام مفرمل تلتا الغرانی قلو علا و این شفاعتو هنه علا طور تجام ذلکل غران قلو الا ددگ دگ دس تنوالا و این شفاعت ھنا لتر تجا ھم کا یدی شفاعت ھا وقبلولیشین نبی علیہ السلام بیان قلو سورۃ النجم او کل چلات منا تو ذا ذکر نبی علیہ السلام وقتلاو شیطان نبی علیہ السلام دخول نہ قبر یوسی آدلات منا تو ذا لی تاریخوں شروع کی ذلکل غران قلو الا و این شفاعت ھنا مدی وقت که مسلمان کافر دواناستی و نبیه الاسلام سجدو که مسلمان سجدو که و کافران فا دیبا نبیه خوشه لشو و نبیه الاسلام سجدو که که کل آیات سجدی را دی خدا خبره بلکل غلطه و بلکل ضعیفه ده ووجه دادا که دا کل پیغمبر بیانتی وزاقی که رف اللہ رفول ازد کی دی پیغمبر پا بیان که شیطان که دعوت و داخت می دیور کردی چاقل پیغمبر بیان پا وقت که پیغمبر دخلینا غلط خبری ها باسید. هرچی دا آیات دید که خلقوی ایلا ازاد من ناقش شیطان که پیغمبر پر نغرزول به شیطان که امیدی پا وقت لسولو پا وقت دا بیان داده که یعنی داده پا خلق باند غلط خبری که پیغمبر پا بیان کل آقا بدخلی خبری که شیطان بازه دخلی نیست پرید. مویداتنه مراد ده خدا خبره بلکل غلط ده ده یو ده ده وجهنه یو خصول شعره که ذکر بی وما تنظرد به شیعاتوین قرآن شریف شیطانان نیشی راسم ده و سنگه نبی علیه السلام بیان کوله و شیطان ده فکر خبری وردنه نکیده نبی علیه السلام پخلو بیم وجه ده چې که صورتی حجر او صورتی نجم نجم که مکی صورت دی او سرات مدنې سرت دی نوڅنګه ک دغ وااخ او په کې د غ بایان کېږي بل وجه دا دپورانی شری کې کو سو حاق جووالي ص یاد ک وله او ت عليهنا بعض عقاوي لا خص نام من هوبلوي ثم له قطوان منتي د غبر په هم بااندظانه خبره اوكي نمون با د ل مضوط وم د نبی علیہ السلام ځنه خبره نشو کول که الله په موږ سره 도와 ورکوي که په ونه ځنه خبرو کیږي ځلورم او اجازه ده یسر بنی اسرائیل تر څر نن باندې راځي ولولا ان صبتناک احنا خلقتا ترك عليهم شيئا قليلا اے نبی علیہ السلام کوم څه نیو مذکره مې و کتاب دې ته اعلان کړی دی دا څنګه موږ ریکارې وی چې مې بیلې سنان کو فارو طرف ته دا او عالی دا غرید اعلی او تاريخ وکړو په دغه والا gedan د سورته اعلی کې راځي چې موږ سفاراش بګمیا پاکستان نوخره او کلهاتان څنګه مونږ وتا چې خودلو کوتا نه وهر نه کیږي چې څنګه نړیله سنان د ته یېږي وی دی او دا غرید اعلی او تاريخ شروع کړی ذرا واجبو سوره نجم ترازی و ما ينطق عن الهوى درما یا کینو الیلا و یو خار دا پیغمبر دا زنه قبرینه کې دا توای کول شي نو څنګه نړیلی سنانګل دا تاریخ کې دا خو بینه بغیر پیغمبر خبره نشتی او د دې اړ له کول دا خو نه کیونا بل سورتی یونس بندر آیا چې د رځیو چې کفار نبی علی اسلام ته ورته قران شریف کې څه تبدیلی نبیع اسلام وی قول ما ی کو ن لی ان ابدل من تلقاء نفسي زعما دا یی ثالث ته لازم بدل کمن بدل دې څنګه بیا ته د دې دا وینه شفاعه او نه لتر ته یا دا یو لږ په کې شاملی کړی دی ولی شریف قرآن به چې ته راضی کذا نه کړي او ته به دې یو الله رب عزت په قرآنی شریف ته د نبیع اسلام زړه مزب کړی و او موږ د وتوالې دا چې غلطي ګره وړي خبرې د ټولین نه وته دي مستنګ نړیوالې سنام نړیواله تعریف وکړه بل وځه د لنیا باس رضی الله تعالی او توم ذکر کړی دا کدا چې وینو قرآنی شریعت د هیڅ یو ځماله ره برزه تعقس دي دا نو چې سوره یس 14 آیت چې 9 نمبر آیت چې ذکرو انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله فرمی وو قران شریف صالحی له موږ به حفاظت وو داسنګه حفاظت شو چې نبی اسلام دی او قران شریف او د نړۍ د اعلی او عالی تاریخ دی دا خو یې صالح د شریف نشته بل وجه عبد الله بن عباس رضی الله و تم صحیح ای وجه ذکر کړی هغه آیات مطلب دا دی فی امیتی بکلو پیغمبر بیان کولو و خلکو خلق و پزرونو کیوا شیطان دا وصوصی غرزولی. شیطان و, غرزولی. شیطان و پیغمبر پجی پتاست خبری رام استی. چه شرکی کلمات و غیره بود. بلکه پیغمبر و چې بیان کلو شیطان و خلق و تو وصوصی پزرکی او دا چه کلم یو اکبر است و بیان که شیطان دا خلق و پزرک و وصوصی غرزی. کلم ورس اعتراضو نخی دا اعتراض لوک لوکا دا اعتراض لوکا. کلاورتو ویرا دےبلس مقصدی اوت وغیرہ بغواڑی کلاوری سے پیسہ مقصدی بلبلتو شیطان دخل کو خزنو کے واسطے وردی دانہ کہ پیغمبر کو کہ تو خلا مند یغلساں بری جاری کی محمد صلی اللہ من قبل کا میرے لیے منغمخ کی تانہیں جو پیغمبر ولا نبی نیو نبی رسول کہ نئی شریعت پر کرشین نبی کی ضروری نہیں دی اللہ اذا کمنا مگر کرا چاو به لست كل بیان ب کولو تمنانا للم لکه څنګه ح د جل الله وطم دوستمان د جلله او تو په باې اوې ویلوه داو په اواتبان دغو سرشار کو د یو ش هغې دا او ح دجلله او تو فل کتاب الله او ول فعاله با حعمل المقاجرري تمنا کتاب الله او ول عثمان رضي الله تبارك و تبارك يشبي باول الله اللہ ربذ کتاب للسطور واخر علاف امام المقادرين او اخر دیش پہ کی جلی تقدیر کرے ہو جس یعنی شہید تھلو لازم رضي الله تبارک قران شریف لسطہ پہ اولے کہ نگاری قران شریف لینی جسار کے باغیان پہ حملہ کرے وا عثمان رضی اللہ اس نے شہید تھو عثمان کی تمنا کتاب اللہ اول ليله واثروه خل حمعمل المقادرري نونا لله چې لترري د الله د کتاب کوله الله عبع من نه مګ کله چې لست به کوولخه یني پغمبرلقه شطانو اور زو بهشیطان فيميېي فغ دا لستلو د ک د خلکو پهزنو کې او شه په الله هو ماقي شطوانو په الله هو قر بهله ما وصوتی جلق شیطانو چه غرزولی بوی شیطان دخل کو پزرونو کی سومه يحکم الله آیاته دیا مزدود بکر الله رب رزد در عیل دوحدا یا قبل آیاته یعنی آیاتنا دلیل قبل اولا رب رزد کوها او حکمت والا ذاتی لیا جعلا مایلق شیطانو دی دفارا شو گردی ها وصوتی جلق شیطان فتنة امتحان دفعر راکتانو في قلوبه دي دي يا يا دي دي. دي قلوبهم مرضن جو فزنون ده ده ده کمارزده ام نکتره مراتن و منافقان یا مراتن یهود یا مراتن و مشرکان در اوانا اقوال سکتر ام نکتر زی کرکریدی و لقاسیت قلوبهم اغتطو دور و جنو والا یا سخت و جنو والا ها دید اپارا فتنو گردی بشکا زالیمان لفی شقاق باید حقنا و لیعلمن لبینا یا رب من موارد ذکر کړی په یوه قیم سره دی لپاره چې یې نو کې آ کسانو ته لعلما شوا تور کړی شي وی دی اعلان انه الحق من ربک جراح دې طرف دروستانه سو يومن به ایمان دوی دی پدي فقطو به تلو قلوبهم ااجد شي نرم کې دې زونه بیشک الله رب العزت له هادي لبینا قام قالار خدون کې جا کسانو ها منو که ایمان والا دی، الان مستقیم پا طرف دلار نیغی، ولا یزال الازینو همیشه بیا کسان چی کافیر دی، فی مریتن فشکی منو ددینا، منو که سو زمائیدی تطیر ماجیدینو رو ذکر کری، یا خو منو که زمین راجر قرآن شریف تا، یا نبی ریسلام تا، یا می مالکه شیطان فیومی تی، او و سو سو تا چی کم شیطان غرزو لیوین، نو همیچه غوږیږي په شکله قران شریف نا یاده قیامت نا یاد نبی رسولان نا یاد او توسو شیطان نا تر دې خراب شي نا او یاد جن ما دا بو یومنا یا رب شی دی تا زا د ورځې شانې به خيري مراد دې له نبا مراد دینه د بدر رز جلالي تور کنا صافه عذاب هل ملک یوم ایذ لیلہ اختیار خودات باز صلی اللہ رب العزت علی یعقوب ابنهم فیصلوږي په مې زدي کنه عملي فیصله یاده چې تفصیلات پورته وی ذکر کړی دی لا منازعه تي ولا مدافعہ له وو د الله فیصلې سوګ جګړه ته اون کې سوګ مداخات ته اون کې بني سوګ د پتون کې بني دنیا کې فیصلې کې خصوص کې مې سوچ نه مې د الله فیصله ودا چې سوګ کار ته اون کې بني ویاه پس آکا سانچی ایمان دوڑینی کامال که پا جنت کی بویدکنی متنونا آکا سانچی کفرو کو نسبت درو پی پیاسنو زمونگا پس آکا ساندی در پار آزاب موحین ازا پی رسواتون که شرمون که والذین آجرو فی ها اللہ آکا سانچی جتو کو فی صدیل اللہ پلارد اللہ تین سم قتلو گا قتل کرشل و ماتویا مشرین پخفل مرک لَا رَزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزقَنَّ حَسَنَا رِزق بورک اللَّهَ رَبُ یا اخو دنیا رِزق کنم راد دے یا دا اخرت والا مراد دے رِزقی حسن جاکم لو قد تفتیر خاضن ذکر کلی لایان خطو عبدا سیاه و چر ختمی دونکینی وی انده جنتا یا رِزقی حسن تفتیر خاضن یو قولا ذکر کلی دی رزغان د جنت رز خدای ته ز کويله کې لري نه په امات شييل <سؤال> انقص و صلذ العيون د انسان چې کم خورا خوخي دی واور ته ملي وي او د واري باندې خوشالي دي بيشکه الله رب الیت غورا رزق ورته اون کې دي داخل به چې الله رب الیت دی لرازید داخلې درته چې خوغ بګيری حقيقه را خوشالي او پغې بېشک الله رب عزت کوه او څوبرناک ځات دی ځان قاعده بیان کی شووري و مناقضه دا چاته څاور کاږي مې په پښان ما او کې ودي د تکلیف پر کشو د تضاور کشو و د خپل بدل واغست ثم ګو بیا دی یا دې چې او کړی شو بدوانی لئن سرنه الله خامخ الله رب عزت دی موجودین د ځکه بېشک الله رب عزت افابخنتون کېږي ذلکا بیان الله یولج اللیل فی النهار فلیلة فی النهار بدیع ویا بدیع کلا رب زد داخل لذرا فشفکی او داخلی داخلی شپیل را فورت کی داخل لذرا فشفکی د قصیدہ مزلوم هم د جلال زور ور کی پری زالمه و متللت کی بیشک الله رب زد اور یذن کیو یذون کی ذاتنی ذلکا بیان جوش بان الله و الحقو بیشکد الله <الحق> <الحق> رب <الحق> زد <الحق> لکتا ذات ه من دو دُونِهِ او هاغا چې دي, دي را مل کې سوا الله نو با ب الله رې زت له عليه كبير دا پاکو و دی ع الله تبر لذا دي نهګوري بشک الله را برې زت عنزل من الساع را وري بېشک الله رب عزت بارک دین او خبردار زادیم له مو معاف است ما واه تو ما فلرنه بهشک فتستر د الله له تعالی دې ټول ها او دې پسمنه فزمه کینې بېشک الله رب عزت له ول غنی او الحمید دی فراز ته لېشه زادیم الا متره دنو ګورین الله بېشک الله تسخر لکم تابیک دې له فارس زاد سما فلرنه دې ها او دې تزمک والفلقاء يجب أن يكون في الوحر في عمره في دراء كيفية ويقوم بسماعك أن الله رب رزد أسمان أنت قوان على الأرض ويقوم بسرعنا فضلك باند الله بإذنه مغرب الله بإذنه ويقوم باند نفريذ كالله كمكين بشك الله رب رزد بالناس وقال قوان لرعوف الرحيم خام جو نرمي كيونك ومهربان زادين ولي بأحياكم الله <سؤال> ہا گا دے کیو نکو اے تا سو تمہیں یی تکم بیاو ملکیت تمہیں یی قوم بیاو اس تمہیں یی قوم بیاو جوندی کی تا سو لا انل انسان الک پوری کنے انسان خامخانہ شکریں دلتا وہ ول بیایا قوم تم یی قوم تم یی قوم تفسیر ماجدی عبد الماجدی ریاض رحمۃ اللہ علیہ په هندستان کې ځکه خلک د خپل اوزميته یاري لا قیده ده ګوندې کوون کې د ژوند ورته کوون کې دا یو جدا ذات د انسانانو ته او کوم پیرامر وګړي انسان په ورته دا د یو جدا ذات دی دا جدا جدا اله دی الله د هغه جواب وکړم دا الله تاسو ژوند پیری مې بیا مړم چې بیا تاسو پورته کې کی. دې ګین ان انسان لکه پور خامخانا شکر دې لکل امت انفار دار امت جاننا اگردو لیمونگا منسکن منسکن یا کمانا عبداللہ بن عباس امت شریعت عالمونه دار امت دار امت دارا جباقی بان نفوها خلق بید آغی توی دن کی یا منسک مانا قطع دار ام اللہ کرو قربان ام نیز بحونا مجاید رماللہم ذکر کل زید قربانی او تثیر مزاری ذکر کلی منسکت موزل عبادت به عبادت زید په کیجی أمنا سيكون شديد وقرباني كهون كهون كهون كهون كهون فلا ينازع أمنا كافا سيخدلاف كهون كتاب سرا جنگ دونه كتاب سرا فيلمره وحكم كه مراسنا فكارة توحيد كهين ودو إلى ربكان رو بلا خلق الله إلى ربكارة بستاتا قورتوه إلى توحيده ودينه والإيمان بهي دالله توحيد دالله دين أو إيمان دوله دخلق رو بلا اور المعنوه إلى تلا تو یو ظلان ابال تخلت رو بنا انک الا علیم المستقيم یقینا تقام قف پیده تو فنی غلاری و ان جا دلوا کا کی دی جګل فقل الله علمو و سواک الله رب زدیر کو پو دے بما تعملون تاسو جتا تعمل کوی الله يحکم الله رب جل جلاله کوم کې کومه تاسو یو فرض قیامت باندې عمل پیژل غوږي په هغه کې دوی تاسو په دې اختلاف وکونکي تسلي الله تعالى مې پنځه یې چې بشک الله خپلې جسماني نو پزمن کې دي یەکین در ټولې کتاب پهلم الله کې دي علم الله دې کتاب نه مراد معلومه تنزيل او ماج리즈ر کې ویلونه مخصوص نه مراد ده هر څله الله رب جل جلاله په کتاب یې نه لوې لیکن اندا کار پلہ رب الی عز و جل نے اتان دی ایبارت کی دعا دل اللہ نامہ غلم یلہ ذنبی سلطان دعو سے کہن ویرا لگی لکی پدیس دیلی اونشت یہ دیلا پدبان سریم سکوا نبی یہ خدا ظالموں و یادت العالی میں یا سن بیان تن او کلا جلست نئی پدبان یا سن زمنہ بیان تن عارفو في وجوه الذين كفروا المنكر في يعني بته في وجوه الذين معرفه ظاهري الظاهر باليتي او علم باطن في ذم الكراسي عارفو في وجوه الذين كفروا المنكر في يعني بته يعني خربت افكارهم مخمدهم كسانك كثير بي المنكر ترياله ناقسين يقادون نا يسون بالذين يثنون یقادنا قریبدان نزدان یسونہ کہ ہم لوگ کہ بالذینا پاکستان باندی یسون علیہم کللی فدی باندی آیات آیات نا یزمن زمن گاں قل افونتی حکم ورتنے دے رسلم اے خبر کر ب better حالت تر الذین ان نار النار فدی دے کی دے مفرد ذکر کی اونا کې یو څه وی دی یو کې انار دا جدا ویلې دي یو ویلې وایي شيخ القرانه مولا دا ذکر کړی انار لکنار پی کنار من کنار علی کنار انت فنار دې سره متعلقات دې لګي چې کلمہ ذکر کوي یو انار یعنی لکنار جهاتن کتابه قران باندې یې سره فارغ اوري ذمین انار سی کنار پتہ کې اور خوذ دې ضد خلاف کې اور قرآن خلاف عملی ته هم تیاری دریم النار منکنار صار اجلاکمی خبر روزی دا او روزی اور د او سبب د اور مذر له جوړ شین علی جنار فتا باندې و اور وی یی جنن کی اوس دغه قرآن بیانېږي فتا اور لگی د قصه ی جنن کی هم فتا باندې اور لگی او دزم انت پنار سبب اور کی د معاملات ور پر لگی ذکر ان نار آور دی پتا کی اور دی سار پار اور دی پتا کی اور غلیږي واعده الله الذين كفروا واعده الله رب نذ د اور حال کتانو ترتی کافر دی قرانی شریف پدی آیات کی دوزل حالات کافر وی وی کی پچا باندې شریف بد دی مخم ذکر کوي وزات تسلی علیهم آیاتنا بجیناست صار فی وجوه الذين كفروا المنکر که کله قران شریف لسکې تاسو په مفتي تریواله ووی ناپاکي ووی څنګه به خې جوړوي د او په صحفه جوړ قران شریف بیانېږي دا نور خلاص لګاوي هر صبته هله کین پاره باندې نه پخکی او چې کله شریف بیانېږي نو دغه پاره څه پخکی جمعه د اسلام مسلمانانو ماذد بازوي سره قران شریف ولیکي پاره باندې پخکی نور پکې کوم جانب جانب هر څه پیغمبر اسلام علی یو شاگرد دی مولانا خلیل الرحمن سی گلبهار کې دې مشهور درته وی او یو دې کې د ناس نو خلکو ته وینه چې کلی جماکی جانب باندې ویلی خلک په نخفکه او چې قران مې نو خلک په نخفکه راځي دا یو درس نې کېږي ملت هم ناتونه چې خلکو جوړ کړی لګانو په جانب په طریقه باندې دا ټول اورستوای جماک په څو بیا ته شنو وي ټول راځ کوو تاسو لري ذکر لګې او ټول په پدې باندې نو اوس چې کله تاخورآانی شریف روک هر څوک بلا بدني اولار روته سوو پ دیې به هرڅوک گردي للسکرري بیننی ولي تووک د صد د پ چالانو د مرو د بیاواازونه ب کوي تا تووک نه خفه کېږي په کلهخورآانی شریف از چا و کهه بیا پهبانې هرڅوک خفه وي والله پر پ ژېبت په مخون د اقسانو کې چې کارفدي بیا ې واده الله غله دی کفرو الله واده ک د دې اور حال کثانو سره چې کافي دي چې د دې اور ورکو نه کافر صداي وختیده اول خدای دې چې هغه پته دي چې بتریواله وي خوشاله بنوي د قران شریف تو بیان باندې بیا یا کاذون یسون بالذین یثنون علی ما یاتنا کو وسعقتیو چې د قران واغ نه الله صبر قران شریف اصلي جبرې د بسنو وای تا وسعقد نور لږ زیاد شو چې څوخ پورانی شریف پایې په باندې حملو ک دې د قتل منصوبي به جوړي د ملګور د قتل منصوبيوي چړي د تکلیفونو منصبي به جوړي رپوتتونو ددي منصي بهدي جوړي د په تیکیې سره چېې پآې شری پهعادي په تلی پوورشي تربي چېدي په مرگ باندې او ددي فغم و په مصبت باندې دی به خوشاله وي د خ دی ورته وورېد الله فرم وبي سر المصید او ډېر بد دی ځ در راتللو دا جاننم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا لا يا ايها الناس اي خلقت ضرب بياني لي مثل يمثل فاستمعوا بقوله بزغت لذاتها ان لنا يقينا حقا قدونا جادت وانتجوهي من الاله اللهنا لن يخلق ذبابا كريم شيئا يدا كل ذبابا يوم ذكر وليوك نووجو علماء دار ذکر تیم مچ نا قسر خلقات دی. او حیاتن ایوان کی ذکر دیم مچ فضی کچده دیر قباها تون راجم دی یو دا گفرت و حرکتی دیر زیاد حرکت تونکه بزیبانی کنینا مچه یو زیجر از دتا گور دیو سن را تون کن را تون کنو گوه دی پاران کنی نی کلا پتندی کنی کلا فمک کلا پبل دی نو کسغت و حرکتی دیر تون کنوال دیر دی دوین مچی چلی غلط عادت دادی اچھالو خلقی ہی دی دی زیاد دی بے جاہل دمرا لایز و بزر بے تی شڑکاں دے بلزینہ سمرے چشڑی دکتا زیوے کے دی زیوے کے تندینو میلے رکی خودی زینا پڑی وجبان دی زکر شوے دی درین احراس الاشیاں مشکی حیرت دیر زیاد دی مشک دا تول نزیاد حیرت ناکسی فإن أحرص الأشياء ده دي دير زياد فده كهي رسده فلورما وجه عمره أربعون أيامه تو سلوه خرز يومره ده مستفى كهي سمره ده خلط تكلف كهي سمره كهي تو سلوه خرز يومره ده بالمشه هم آيات الناوان ذكر كوري بالقبعات ده كده ده أنه إذا جلس على الشيء الابجز فأيبولو عليه قوله أصوله فأيبولو عليه قوله أصوله دې دستور متېزی دی چې ترغول په دې او کله چې پتور ستې باندې کینی وېذاج لالا وېذاج لسا ان شي الاصد ويګول علي بولن ازيزه په تور څه نو غوږې ستې متېزی کې څه څه ده حاجت کېږي اودامي وري کله چې دې په تور کپرو باندې کینی نو اکثر مت پکې نه آړي ګا سپینې څنټه ښکاری دې په دې وې تاسو د حاجت کې د سپینې دومره تاسو علا او که چې کوستونکو پرو باندې کېني دې بیا څور میته کې دې لپاره چې دا شر مې بده ښایري نو دا کې غلط کړی بله دا چې دې يل قائل النار لتعذيب الكفار دې بجاننت کفار د آزاد لپاره ورګولې چې موږ دیمه په جهنم کې وي کله چې موږ خو جهنم ته کې وي حديث کراوي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلي دا مچې د شادو مچې دامنې وي دا نور مچې او دان مچ وغيرها چې الله بجانم تا را جنمین او آزاد د فاروغديږي دې فارادار متلتی بل مچ د بي وجهه ذکر کوي مچ ناقص الخیقات دی ناقصو خلکات دا معنی د مچ د غنی نشته دي فکرګو دی د نور د شنو باندې نشته دي او د مچ دانیست دی امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي تقریبا د انسان فریضه ترګو باندې 120 پوری پردي دي په یو قسم بلکې سو بلکې د پارا د چې یو خاوروغه <مسكتور> له نوې د یو سېبڅې په اړه مختلف قسم د اړوینو انسان په سترګ الله رب دې لګولي نمند په سترګ ده نشته دی د سترګ صفاتونه د کس په لاس زهيره و هي د ګوري واغره او تلاري نشي او الله دا وزري وخت باندې وري مې دي ورڅري د سترګو دا باندې وري مې دي ورڅري چې کسته ډېر کمزورې دي کدارې کې نشته دې ماتې وي دا خوست د دې کې کمزوري ده ذبابو طاقت الملائكه الله ربنا وتعالى ورمت فذابه باوج تنغون کي لريتي هنيه اپ لوکو ذبابن پر ان شي پیدا کولے ذبابن يومت ولا يجتمع له اگر راجم شي ديتا و اين يذبوهم الذباب شيئا فجري راجم شي وين يذبوهم الذباب او تخته دلين ما لا حسن کي ومن هو د ن شي راغې دی له د دی نه که مچ ورو تختې نوغتې نه بیا راغې دی نو مثال په طور دا کان خلې تو د راژ می شي یو مچ ترې پیدا کوې پیدا پې شي دوینته چا لالوای یا بل سر راړه او په ق د پاسې کې مچ راغ د هغې سوواغ نودا ې راغلی می شي دوله مالوم زبا نرا دا منجاور هم دی دا منجاور په نه تو تخت نوته نواپستې انامه شیخ القرآن دا اما اللہ فرمل انامه یو کتاب دا دی مصنف عبد المومن یو نومی دی آغا پیتکوه دی نو آغا افی یو مذایقون دا کتابی لکره دی الفال دراج مصریوی دی او الیفلامی تی داخل پیو یخپل یو مطلب بار لوی دی نو آغا چی دی الیفلامی تی داخل کی نوی ال بیگم تتوی <ہوئی> پساد در فردان دا فردان در فردان که دا در دی دارن الکتوال تانی،, تانی دار تش می نه نمونه مالکل موته دا دا مالکل موته مونږه دا نه دا پریزه پر چرای وسنه ځای له تنام دی می نه نواب مالدار ستوي مجموعه تغافل دي کی غافل دی کی مالدار سره غافل غافل کیږي می کارم نکي کوڅه چې تنام ماچې له چا سلام ماخې ته الوکیل نو وکیل الوکیل مجتهد ضروره ضروره مجتهد دی وکیل ستوي لې دی ضروره دروغه خبري جوړي او چالهكي جوړي او تخابري جوړي ته ماجر ور ټکلتو هيا خبري سره ډيرې دې ټکلي او چالهكي كريستانو هوي او تر پاره کې غټل دي واري په دروغه باندې کوي کار څنګه وي دا راي ازيارت زيارت وشته دي وي زيارت شېدا بهانه ګا بهانه ده ګناه د فارزي په زيارت په بهانه باندې لاس کړي او زنانه اکثر په دې بهانه باندې بیا وي المن جوور من مغت <میم> بحیاه. دا چنه مغت بحیاه ده. بحیاه مجده. مجده هم چه ده تا به شریعه ده ده نمیده. دا قصه من جورم. تا به شریعه خود ده نساغلتی نمیده نتاویگ را تاویگ ده با. او ده بطان خام خاجیم نوده صوبه سی. دا مغت بحیاه ده. و این اصلو با همود زباب و شیعن. اکر اوتا خی مجده دی, دی نسیسید. لایستن که دو همین و نشاق سلید ذو طالبو والمطلوب كم ذوري اپوالبو راميت لهو کې نامشريتي کومي را والمطلوب چې څوک را تلکول شي داني خان خلک داوم كم ذوري بي ماقدر الله حق قدره ماقدر الله او ما عظم معزم الله حق عزمتي لذا الله تعظيم تو سميت الله تعظيم پکارو زين دقدر الله ساز ال امام انكي رسول الله اذا الله سره معرفت تو پورا معرفت حصل کرے ہوئے دی بابل تو کنرامل اسکولے درین ما قدر اللہ حصف ما وصف اللہ حصفتی حیثو اشرکو بھی تکر یعنی بیان ذکر کرے دید اللہ حصفت کو نکو سوم راشد اللہ حصفت و ذکری شرک کو او شرک انسان کے دید اللہ حصفت کو یا دی قدر تازیمونکد اللہ حق قدره حق قدره حق قدره بشک اللہ رب رضت لقوی و نعزیز مزبوط و غالب ذات دی اللہ رب رضت يصفی وراتی من الملائکتی دا فرشتونا رسولنا السادی و دا خلقنا بشک او ریدن کے لیدن کے ذات دي فی اینی معلوم جلللہ تا آغا تی مخشی ددین و آغا تی رسول ددین ابوی و ایلاللہ ترجعو الامور او الله رب رضت توافت کدل دا طول کارون دی یا یوه الذي <سؤال> نه عملورکو ه ایمان والله وروپو کوي وکیلو تز کو الله ت وهض دووره پې باید کوي در به تاسووه فو خیر او کوي ناريو دې اختلاف کارله الله کوم دی د پاه تولیفونې تاسوکانیااب شي دا تیکدا دا اختلايسيجد دهصاح کرا الله الله تا روان دی د اختاطلاف سب داو نو بیا د انلا توسلامان ک یجد ددي کړو نے بھی علیہ الصلات <سؤال> والسلام کی ذکر ہوا او نے بھی علیہ السلام کلم گایت مست زیادہ حدیث جن ذکری مدار صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نو دیما بہنی فرمائے اللہ علیہ تعالی قائل نہیں ہے او جس یعنی او نے بھی ان تک قدرت آیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو نے او امام شاه کریم رحمت الله علیه او په دې آیات باندې څه د وکولې شي دکنیه رسول اسلام نه دا ثابت دی چې هغه په دې کې لري و او جهاد الله حق جهاده او جهاد دوی په الله د حق جهاده حق جهاده نه مراد څه دی مې حق جهاده ویل کی مع الاخلاص کوم جهاد سره اخلاص کړی حق جهاده فکم جهاد کې اخلاص دا دې ځان نه پر اخره خرابول وی چې هغه مجاهد به بیا جهنم ته ځي چې اخلاص ورګنو به موږ ولر دې حق جهاده نه مراد عبد الله بن عباس ته فرمایلو jihad ma al ikhlas awda tilahi khafina lahu ta'alim طریقه چې ملامتيان اوليږي خلک میګیني ملامتتين او ځي جهاد نه کومه مودې د ویل کې چې حق جهاده دې موږ ولر دې حق جهاده نه مراد يعمل الله حق عملي وعبده وعبده حق عبادتي ظاهرا ومقابل ذكر كده يا مراد فجيذي کہ عمل دی عمل کو وی اللہ رب العزت لرا سنگے کہ عمل کو حق دی او عبادت کو وی اللہ رب العزت سنگے کہ اللہ رب العزت دی عبادت حق دی هو یتبعکم دی اللہ ورکری تاسو لرا وما جعل عليكم في الدين من حرج او ندیگر ذریعے پتہ تسلانی د دې نه प्रकारे آپ بیان دی د من حرج ستنکیا من حرج او مانو لماده کی سنتیا یعنی دا کی امانت انسان د حق ادا کول نه قصور دی بلکې دا سه اعمال د انسان د حق ادا کولې چی وین خپل د لوی نواب ست من حرج ستنکیا ځت نشتي دا سه ګناه نشتي چې هغه معافنی کی الله رب عزت انسان تا د توبه او د استغفار مهلت ورکړي دي د له ګناه او اردین پورے شہر کی دنیا کے بیاب اخلاص پر تو 19 سال اللہ رب العزت نے موقع دی کو پر اوگان کو پرنا تو باسی اللہ رب العزت ترازی صحیح اسلام قبلی اللہ تعالی کی نور گراہوں نے بھی ندس و امن وچ پیش پتووی سرداریاں ماکی کی گئی ملت علیکم دین کا طار صاحب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہوا سم المسلمین دی اللہ رب العزت نم ای خلیطا مسلمانان مسلمان و زمیر عبدالعی بن عباسد مجاید زهاق قطادا دا نروی وکی زمیر راجی ری اللہ رب العزت تا سدی اللہ رب العزت نم ای خلیطا دفارا مسلمان یا بازو زمیر راجی کرو ابراهیم علی اسلام تا ور خود عبدالعی بن عباسد دی. من قبل و مخشو متعزانو مو فی آزا پدیک قرآن شریف لیکون الرسولو شهیدن علیکم شیوه پیغمبر گواه پا تاسواندی، و تاکونو شوه دا احال الناسی، او شیوه تاسو گواهان پا خلکواندی، پا اخیم و صلاطا پا صاواندی کوئی دمانزم، و آتو الزکاة، و آتو الزکاة ور کوئی زکاة، و آتو صنود اللہی، کلکی منگولو لگوی پا اللہ رب و لعزت واندی، کلکی منگول لگولدی دا پارا جتاس ودین پا شید، و ماولاکم د الله رب ال عزت مولام ردګار تاس دي ونیم الماولا فتوخ ردګار دي ونیم النصير او توخ امدادی دي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون مکی سورۃ دي ترتیبا بیا رلسم نمبر دي نزولن چورت تر نمبر تلور اوایم نازل شوه دي رسو دي سورة انبياء او مخي دي سورة سجدين علف العميم سجدين امخي ناظر شوه سورة مؤمنون مسيح سورة فرتبان ذرشتم نزولا سلور او بعد الانبياء قبل السجدان ربط ده ده ده را باد دی صورت د مختی صورت تر اعلان مون باندې حج بیت الله شریف او کیسه سته کامل مؤمنان د بیت الله شریف حج کوي او مون کې رانا راولی تو ذریده قران تر نه نه وی را وتا مخی صورت هات کی رد د شیر کی صورت میں په صورت د شیر کی اقتصادي کېږي د ارنګ مس کی صورت کې اوصاف المسلکین ذکر وي په دې صورت کې اوصاف المؤمنین ذکر کېږي مخی صورت که تخلی و پسی صورت که تحلی تخلی دا معنی که هاگه کارون نظام ساتل خالی کول چه انسان پی بد بگید آغی پا کولو او تحلی هاگه کارونه چه انسان عدای چه کاری انسان خیصف کاری نمخی هاگه کارونه چه انسان پی نظام دی او دیکی تحلی چې دا کارونه په ځان ک را وو بیا و په خیر تختکاري امتیازات دی صورتت صورتت نو تااز دیته الله را پرزت کوپارو تهوي قالخت ته وېاتو کللیمون کې پیو علا الفاظ دیدی تا با ویلیکی ایجو کرشی دارنگ صورت که سی زیتون دیان دوشی که با صبغی لیل آکیلین زیتون داشت دید ترکاری دا دفار دا خورم تو که ترکاری بطورم دا استمالی دیدی شی فالعسل السورة السورة السورة السورة السبعات التوحيد تجريح اسم دلائل السراء دلائل اقلية دلائل نسلية او دلائل وحيية او صورت في نفع ده شرق اعتقادي او ده شرق فعلين. صورت في نفع ده شرق اعتقادي او نفع ده شرق فعلين. او صفات ده د و ده آغي اكرامة. صفات المؤمنين او ده آغي اكرامة. ووجه تسمیه ده صورت پاول نمبر ایتی ذکر ده ها قد افلح المؤمنون پرجمه بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پینداز کنون دا اللہ بانی چیانو کړي په کڑی پا بیان دا صفات وسوسی مهر او دا نیک ویریته صفات نصیب کو قد ابل حل المؤمنون تعزیز را کامیان فی المؤمنان قد ابل حل المؤمنون صلاح ته ویلیکی نیو بول دا نو دا فلاح مطلوب تر تېبل او د خطرینه بس دل دې ته ویلیکی صلاح صلاح مطلوب تر تېبل او دا خطره نبس که دل او تفتیر مدارک امام نصفره من طلاله زکر کری والفلاح از ظفرو بالمطلوب کامیابی دل د مطلوب پسید والنجاتو من المرغوب کم سیزده جو تاڑه یری که دا آغی نجاتو خلافتین نفازو بما ولبو وانجاو میما هرغو هرغو تاسو دغه څنګه سره کو دي کمن خپل پالت تیری کله پولیسې جنت وانجاو او نه بیا مندل چې ستنی یری دی یم جهنم دغه فلاح ملي کی جنت ته ځانمنګو کیدل دیر اپارا نو دینو صفات مؤمنانو ذکر شي الینا حال کتان ونجدي بي صلاتهم فمن ذن خلقه خاشون عاجزين تكون کې بي صلاتهم خاشون تقول منذنه کې عاجزين تكون کې عاجزين څه مراد دي راجدين مراد یو قول مجاهد رحمت الله عليه هغه تفسير ما ور دي ذکر کوي از سکوت الصلاة معني د یو معنی چې ټیبل وڅ کوته کې صلات اجني او چې کېدل په مانځ کې دې د تللې کې خوشو دیم په امر ویني دینه رحمت الله علیه دې خوشو دې تللې کې دینسان بدن په سکون کې معنا اوس ویني کې دین انسان حركات کوم کې د هغه په اړه باندې پلاستون او هغه باندې حرکت نه کړي دا نه ذکر د په دې ګوتوي کړه وګونو کې کړه کپړې سميره سمې څرخلې مو مسجدات ولاره ترې نه کیندې مسجد ولاره ترې یو خوا خوځې راوې کله بل طرف ده دې ته خوشوري نه لېږې خوشوري ته ویل کېږي چې پاران سره درېږي بهر هم لوګینه کې انور الله زنه باندې موږ د مجاهد الله نن نام نه په نظر وخت ته تافل اواز رو ساتل، تافل دې ته ویلې کې خوشو درنګ خوشوري ته ویلې کې چې سانکرا په سړي دې دې ته ګوري اقا دې خاني ګوري داسره کوم مشکل ته ځې پکه دې نه کوي کله یو کوګوري کړل خو نه خوشو نه وي تاسو فرارن تیری اجازه ته خیال دی عدی رضی اللہ آغا توان فرمی خوشیم دی توی چی خی طرف و گز طرف تستایز که فارس پیدا نشو تسو خی طرف تیزی که گز طرف تیزی و سروان گی لار دنو تا آغی سرکار نلوی آغی تنو گوری بالقل اطوار رحم اللہ ذکر کری خوشودی تا ویلکی چخپلو جامو واغیر سرلو جونکی گیری سرلو کې پوز سر ذکا و جدا دنی بیر سلاة و سلام یو سری پمان کړي د غاالاً د غورت دی هذا چې دی کې سره قمانزهکیلوې پې نو بیاری سسلامو پرملله خش تل به له خشاد جوواې حوو لو, لو خش تلواټوي انسان په دز کې الله نره او عجزي پرتوي ل خشاد جوواې حغوو بدن ک به معجزي پرتوي او په د ز ک عجز چې بدن کې ماجزي دی وجه ندر آسونی خوزی را خوزی کلی گیری سرلو بی کلی بیسی کارا وجه دادی نجیر علیه السلام فرمی زکی چنی خشید مشتی و خاشون دیتوی لیکی چنسان یو طرف و بالطرف سرلو جوا غیره او خوشو پا معنی کم دست سید دی ابو حریر انتر کلی اللہ, دی نبی اللہ, نبی اللہ امتنا و تم روایت دیم نیبی علیه السلام فرمیلو زماد امت ناکولنن مخی چیز چې سید و چیدی که آغا با د دینه په خشوع چې د دې په ریکه خشوع په پاتې نشي اوز د هر موندې عبادت ته په عبادت کې نه خشوع نشته دا عاجزي نشته سره فارص موږ پورته یو نه ورکسان چې په خپل موندنه کې خاصون حقيقي خشوع کوم چې عاجزي دونګري ولیناو هر کسان هم کې ان الله وي تباتل نعمر جون مخالون کوي ان الله څه مطلب ندي یو مطلب د تفسیر <تبتیخ> خازم دا ضلع میاباد صلی الله تعالی علیہ وسلم نقل کړی دی لاغن مراد ان الله او یعنی شرک مورزون دې شرک ما کړون کی دي کټون علی عباس کا دی هغه شرک دي دې سده نیکتبه نقطه یم دي دا رنگ دا قول زحاک رحمت الله علیه ودی دریم قول تفسیر کوټې وینې نقل کړی دی. دی مراد شرک او غانی بجانی په دې کې څنګه دې نه ځاني وځاني دا پله وخت راځي ځکه هغه ځکه چې خوځي پازي راځي څه کوي دې شي څلورم قول دې مراد دې نه باطل دي لاغو مراد باطل دي هاري او باطل کا ندیم خرون کي دي يزم قول دی چې نه قل دې هاوي لاغو مراد کې نه دي درو خبري دي دې دي راغې نه مخړوونکي دي مګم کوله مقاصد ایملانه د عالم مصری کمن یوزی رحمت الله علیه نقل کړي ها او ول عائشه ول عزا د کنزلو تکلیف والا خبره دیمه خړی کنزل اجازه نه کید چې خبره چاته نه کیچ راغل زې په اجازه کید کنزل خوږي خبر نه کی دا مسلمان شاندی داونی وجبدا خبرو کې جګل کړې ساري باندې پګڼ کو غټوځه بیا ځان لوړی او هغه ته بلکه مسلمان کا تنقید نہ کوم ځان ساتي چې ديږي باندې کې دا نه خبري چې بلوچستان ته تکلیف ورګي دي غاړه نه کې لاوا ورکل فريق ده سن احمد الله علی دی اوئی مراد دین ان الماوسی كلها دین مرطول ماوسی دین مرادی چې کله هر یو نه فرماني مراد تن ټول پک راغلن شر کوم د الله فرماني دا غنا غني به جان نه د الله نه فرماني څنګه له کول قدرت دي دا ټول د نوراید دي وای نه له وې ربي فائدې خبر نه يا لغو هغه څه ته فائدې نه رسېدې حديث کراږي ميريه اسلام فرمي من حسنه اسلام المرہی ترکو مالایانه من حسنه اسلام المرہی د اسلام د خیر ثوانیا ده دي ترکو مالایانه پریخل ده آغا خبرو مالا یعنی ایجی کم دیتا فیده نور کئی کم از کم دیتا دنیا آخرت کی فیده نور کئی بس آغا خبری دیتی وَالَّذِينَ هَا وَقَثَانْ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ یا اقل زکاة مراد امنا اقل زکاة یا اقل زکاة مراد طعارت پاکوالی کدی پاکوالی کار کون کدی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ او ه حافظ حفاظت کوون کدی، حدیث شریف که رضی نبی علیه صلان فرمیلو، من ازمن لی ما بینا لحیه و ما بینا فقضیه ازمن لغو الجنه، من ازمن لی جا جماعت زمان تراک، ما بینا لحیه و ما بینا فقضیه، فقضیه، حالت شرد دو جانو پا میز یعنی جبا، وما بين فقيه او فكره دو پندو پمې شین شرمګه سوق ما ته حدیث زمانہ راکي جزبره بيه حفاظت کوم ازمن لهل جننه نبي عليه سنا فرمي دي سوي له جننه زمانہ ترکومه چې بس د سړیو جننه دي لفروجن حاسدون خلانو دمنو شرمګه ور له حفاظت تون کیږي حدیث کرا دي نبي عليه سنا فرمي الله لعنت يفاظنا هر کس چې خلانو بل, بل شرمګه ته له الله <سؤال> ازوا مګرده چې بیاې د او ما ملکه ایمان غم یا چمانکانېخسونه د دیاجازت دی نه غیرو ملوومین پسې دي ملا مت شوي پهې باره کې او ما ملکه ایمانو ین د واغه دی سره کورواې واغه لا بل جدي بغیر دکانله ما خو مص دا دا کل <سؤال> چې و <سؤال> سرکان <سؤال> نه شوي د هغې کهه مو شي اولا د شو نه له بیا ازادېږي ته بیا زادې کنه ازادې خو به غیر د نکنه د ورته کوروال او خپل او د هغه ماچوم شه د آزاد څخه او چې کور ورته نکاسړي وا نه بیا نه ازادېږي بول فإنهم غیر ملومين دال له دانی چې غښتني ير وينځه د سړي د فرجايزانه خوځه وی که غلام مينو هغه زمرد فرجايزي ته دې دې کې ډېر ذکر کوي عمر رضي الله تعاله پټین یو زنانه آقا به غلام صلو بر تاریخ دولن رضی الله قم راوستان و آقا یو قرآن کې دازی کرده و دوینده که ده خواهم در مالی در پار ته دید زقت غلام هم در زنان در پار ازادی امر رضی الله قم شده دیده صدا ورکن ارتویل در قرآن شریط رو د پا باری که ذکر کرده دانه که زنانه ویچی رو ما در پار غلام جاید دید تمانی بتا آورا آو ازالکن بس هره شاش وراتون وراء ذلك هم سواده دينا فؤلاء امراعادون اذا كثان هم دي هدنه وتونكي زياده كونكي دي, دي دي آيات لانده ابن كسيم دي, دي ما مشاكرا مصلحه ده نور و خوزه هر اولارك انسان فاغي شعوت کرده كي دار طول حرامي دي كاغي سمتاب نور دي نور دي دار طول لاري حقا حرامي دي هاگه کسان چه خلوه مانتون لرا او وادو لرا راون لحاظاتون کی دین او هاگه کسان هم مالا صلواتیم یحافظون لی پا منزول اخفلو حفاظت کون کی دین مخیم دمود ذکروش و مخی خوشوز ذکروان او بیندر که ذکر که حفاظت دارو که سجده و غیرت دی ترکی ترکی دارن که زوان امونزول اکده پا قبل وقت پانده اداکه دارمانزه حفاظت بیند داکتان امو الوارثون ام دی وارثان دی حدادی اغسون کیوی اکتان چوارثان دی اغسون کیوی کی دی جنگت فردوس ام فی ها خالدون دی با پدی که همیشوی همیشواری نمراد رلمانی ذکر کلی لا یموتونا و لا یخرجونا منها نبا دی پدی کنری نبا تنبیس کلی کهی جی زکر دنیا کی کلا فساری کور اخبر همیشوی خودیتنا مرشی و نبن نبن بل یو سړی کور شپې په پر دی دی یو اندې دی کوور نو وستلې شي نو جنت دروازې چې زونه ولوي نه وستلې کې نه وري تمر راځي بلکې همیشه وي ولا قد خلقنا الانسان اذريل يقدبده توه جي سره پیدا كې نو انسان نم سلالتين کاوتون چوي مين پیندو خټنه ثم جعلناه بيغرزي مون دلران وسطن وسطا في قرار مكين اغذئ درې درې موږ دېره هم کې چا یا دې کی ساری دن کی وی اما خلقنا نطفه تعلقا بیا پیدا کومغه نطفه تعلقن وینا جم شی وی فخلقنا لعلقتا پس پیدا کومغه وینا جم شی وی مضغهن ټوکر دغه وخت فخلقنا المضغه پس جوړ کومغه پیدا کومغه مضغه کر پن دی هغه ټوکر دغه ادو کې فكثرت عن الامتحان فصوا غنما ارضيت لحما وخا ثم انشانه قلقا اخر ثم انشانه يا قديم من لرا خلقا اخر فبيد ايش بل ترى يني بيديكو آخر اخر مراد ابو العلي الله ابن زيد نور الزكر في نو पढ़े के रूप الله وببركت جونت لله رب, رب ه خاال څخ دی د پیدا کوون کندنا تو نم بیا تاسو بعض ذلك روو دد دم yiتون خ خام ک ز کې بیا دا سو یا امتي پررض د قیمت باندېتهبعس پرته پ وشيول د خلقنا کوخم اوتانکی سره پیدا کويمون پرخم د پا ساسو سبع توته لارري سبم اصل <سؤال> طریقت مراد ثویل تا حساب اتمواد دي لکه ابو بدر رحمت الله علی دارنج مجاهد رحمت نور ذکر کړی دي حضرته طریقت ورته ذکر وي قرطنی طرایق الملائکه دا اسمان دا فرشتو لرد وس نور اطلو म्हणजे که اسمان ته طرایق وی لشی ورنا مراد ثویل کی تنه مځمان دي او پیدا کوي مونږه پاسر تاسو صلی الله نه یعنی او لاری جي فرشتي تي زراجن اونې د مخلوق نه نه خبرم او راو مونږه نه سماي دبر نامه انبران بقدره پند عزيز درم فاصکناهو فیل ارض تسودرو مونږ دی لاباظمکه کی ثوین نالا زهاوین دی لقاذرو او یکه نه مونږه په ګذلو د دیواني لقاذریم خما خا قدرت ولا یو یو بالکل زمکه کلان دی روکی څوک کړي د قدرت مون پر کېز وکړي چې تاسو په دا او بریځای دی پلان د عزیز تو که رسارو لنشیم. فالله رفرزت انسان دا پار از نوکی کساتی نمیزدی. چلیتی نخفلی زورویت پورکی. فانشعنا لکم. فس پیداکو من دا پار اصاسو فدیسران جنات باغونا من نخیرین دا کجرو و آنابین او دانگرو. لکم دا پار اصاسو فی ها فدیچی فواکی و میویدی کثیرتون لیره. و منها او دذینا تاکلون خراک و ياخو ددي نتاسو ددي یا خو ددي نه تا تو ددي فسونناخوا را یا ومن نه تا کووم ددي د ګټنا تاسو را کوئ چې جارتغیر را پهې باغونې باندې اوپینو تا د نه فرار کوي پیسې غرت وګي وشي یاره تن اوناته خو من چې و من طورې صنا دا نه د غر ت سنا غرپ نه تن ب تو ب جوونې چې زر غونېږې بیردونېدل با په معه د مع سره دی یعنی مع سرائے تیلوتی ونو کی تیلوی واسب للآکلین او خراج دے دا پارا دا قرن کو واسب عمر رضی اللہ تبارک و برکاتہ رضی اہی وجہ دا بڑے زیادہ استعمال لو عمر رضی اللہ تبارک و برکاتہ جتون تیں عمر رضی اللہ تبارک و برکاتہ رٹی کڑے قرانی شریف دی صدق للآکلین دا سرکاری دا فخ فخ لے دے دا پار دا قرن اکثر عام طور تے دے خلاق روٹی وغیرہ مکلی نصي للآكلين دا خوراك دي دا پارا دا قرن کو نبي السلام فرمیلو والسلام فرمليو حدیث شریف کرا دا مبارک ونا لک روث میراشی تا دین خوراگم تو ی دین نسل ہم لگوی و خلاص دا پار استعمالی و انلکم یکے دا پار تھاوس فلانا عامی و جناور او کے لیے ابراہیم کا عبرت دی مستی کوم خرک مما دا اغسطنا فى بوتونی ها جی پخیط دا دی کدی و لکم <سؤال> ادفارس و سوفیه افادی که منافی و فیدی دی کثیر تون دیرین و من اعطا کلون دا دینا تا سفراج پوی و آلی افادی زناور و آلی الفلکه و پا گشته باندی تو احملون تازو سارو لیشهی تو لما اخی اشتیشا جو عقلی وانو علیه سلام و اقیدنو علیه سلام ثبت مخت صردازی لان مخت دلیل اقلیانو فتا حي ترى لكنه من قالوا ليسنا الى قومي قوم قد قال يا قوم اعبدوا الله فسين وليسنا كما قومنا ابرتك الله تعالى ما لكم من اله غير الذي طال طلب اله بالمنجار غير اللهنا اصنعت تكون طالتم يريج الله رب العزتنا من يريج فسين غتانوا هاكتانوا كبروج كافر من قومي لو قوم ما هذا الا الا بشر مثلكم من لدع مزريو صلى فيشان تاسو يريد غوايين تفضل عليكم ضمان غره كي بتال سودان دي تفسير ماجلي ذكر کي تفضل عليكم المراد دنيوي جاه او جلال او ریاست نه مراد دي مشري در ناخلي فكلاق الدنيا مشري او غخن و لو ان شاء الله فكريف فشوي د الله رب العز لانزل ملائكه قام قرار الهي به فرشتان ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين ما سمينا نذيوريد دي لمنغا بهذا دارنجي خبرا في آبائنا الأولين فالفلالانوزمون اولنوكي يوم أطلب دي علماء داوي ما سمينا بهذا في إرسال بشران دسولان نوخو داني ديوريد دي لجل الله رب رزيز كرته انسان آغير في غمبرا لقليوي تاخو مغو سواريده و دا خبره تصفیر جوار القرآن و روح المانی زکر کرده ده دم علیه السلام نقوم دقا تراروان و هم بشره و د ده دین حیره د ده جحالت ده وجه ندی ده خبره کوله یا ده زد او ده ایناد ده وجه ندی ده خبره کوله دوی مانا ما تمینا به هزا فی حباین الاولی المدارکوی بما یا مرونامی پیهی من, من التوخیده دا کم قسم توحیده من تبایانه د زره الله رب دې ته مونږ د اسلامو مشرانو او کلاانو کې چې د خبرې نو وړې دي درته نوې خبري شروع کین دغه معنا روحلم فلک خزینه او محل متنزيل ذکر کړی ما سمینا الذی یذونا الیه السلام دې وړې دي مونږه هاوس وکې مونږ نیواله سلام دې ترابلی خپلانو زمون اولانو کې نه دې دا الا رجل به جنته مگر یو تولے په دوانې لیو ان توګنی پتر پسوی انتظار کوي پدباندی هرڅه وخت پوري یعنی مرګ و غیره ورترایشي ویل نو هر السلام رب سنې بما تعلقون اے رب زما امدادو او کف او تجلی ماته نسبت ده درو کې امداد مراد تفسیر کبیر کې امام راحی الله ذکر کوي اے احلیکم اے احلکوم د سبب تدبیبهم ایایا اي دی حلال که چیزی ما دو تکزیل که بزاده ما امداد دینو چی دی حلال که هر تا فتح لگی ها پرس و باطل پرس پسیل او چی دی نسخلاص که ما بس بزاده ما امداد دینو ویوکا مونگ دتا ان اسماعیل فرکا دا چی تا یارکا کشتی بی آیونینا بی آیونینا مانا دی مونگ پا حفاظت باندی دی مونگ پا حکم ماندی دا نه کی بیاوی نه زم قصور ګمانی بیاوی نه معنا ورک نه ایز الله ربو عزت دی حفاظت نو اکو لیست صنع علیه ممکه چې ته ته چې خلکونو کاری تیاثی جما قصور کلیش مانسته جما په حکم ترا جما په حفاظت کین و وحینا په کوم زمونږ باندې را کیږي جا امرونه اسکل چای شو کوم زمونږه وفارت راغله وکوم زمونږه وفارت ته نورو جوشوالو تنوریا خو وجمل الارض ابولای ابن عباس په څنګه ذکر کول کما د زمکه جوشوالو یا دې کې او ذو څنګه تجریر دی دي الله څنګه فرمایل یا کینایو د غضب الہینا څنګه تشریح فطره مان کې شब्द الزی رحمت الله علی ذکر کیه جان قربانی او خلائق عادت د به وغم روزي دقه الله رب الظلام علی الدرام او د کرم دی او کلی کې الله رب الجلال غضب وقهر کې پس لوکفیان بسوارکا پا دیگه من کلی زوجین اثنینی هر کس ما جو ریدوان او آلستان ایلا من سبقا لیه القول من هم مگر آغا سوچوان شوی پا دی بانده وینا دیدوینا چی کافر دی آغا بنا سورین او خبر مکو ما سرافل لذی نظلمو فبارد آکتانو که چی ظالمانی ظلمنا مراد من جریو ازا سیفل لذی نکفرو آغا لوی ظلم آغتنا مراد دیچا کفر دی یکی نان دیغر کی بيد السميت اكلاجي برابر شي سوچي دتو او هر ها او تو کتا سردي پکشتين فقل الحمد لله الذي وصايا حمنا تارقنا عو ذات لذي نجانا من القوم الظالمين نجا دراته من قال قوم ظالمانون تفسير مدارك ديگرפרי امرانا بالحمد على هلاكهم والنجات منهم من कहو كم به بالحمد على هلاكهم پا حمد باندی ده دی پا و نجات و من هم اود دینا پا نجات و خلاصی باندی پا دی باندی ده اللہ را فرزت حمد و ویا چه کافر مرسه یو مشرکی و بیدتی مرسه ندخل که ذکر کری نو تول نو دی فتول اسلام ده بیدتی سری مر چی ده, ده, ده اسلام فتح ده چی ده مرشه بس اسلام که نشده سنت ده با تقویت ملوشی کافر مرشه تو اسلام چی ده پا غیر سر با مزبوط دانه چې کاشف مورګه توار په دې یاخافې د لاوري بيمانه مورګه مورګه بس مورګه الله چې مورګه لارې چې ځاننن ته ځاننن په لوخنه دی الله به وداسي چې اسلام په علم او زویار او ملایشي ملاوشي او قل منزلن، او منزلن اوایره به زماخوس چې مال را منزلن زيده کو زيده لو مبارک اندک د سیرنا اوه لاته به ستار بک جوون کني یی کین کوي کې خامخا دلیل دی او یی کین خامخا یو امتحان اره دیا پیدا کنمگا رسول امیره قرن آخرین. سیولی موری فعرسن نا فیم رسول من هم و سلگل کې منکو دیکی پیغمبر من هم دید دی دی دی جنسنا اکتر علماوی مراد دید دی نهود علیه السلام ابو سلیمان دمشتوی دی مراد دید دی نسالی علیه السلام او را قول اکتر مفسرینو دید دی دی مراد دید نهود علیه السلام دید ذکر قراره اسلام به ود اسلام نمروستو اقام دا خبره اکریوه که بارکوبی ذللنا نبی تاسو لرا نشته تاسو لرا بل اضافه غذللنا تاسو تقوانی تیار وې فقال الملو الملوا من قومي ولغتانو سردارانو ده قوم ده چې څنګه چې تاسو نسبته درو او پرو بری قائل اخرتی او ملاقات اخرت باندې واطرفناهم په حيات دنیا او ما لارکونو مونږ دی لا په ژوند دنیا کې په اتر په نا معنا خاصن کړی اے نعمناهم وتعنا عليهم فی الحیات الدنیا مونږ په دی باندې مڅنه کړو وصانا علیهم فی الحیات الدنیا فراخیرا او بیا مونږ دی باندې په دنیا کې راتنه مراتب یھا خلق ال ما ھذا الا بشر مثلکم میرے دا مگر یو تړې به پښان تاسو یا کلوا مما تا من ہو وراکیدا وستونہ کہ خوراک کوی تذہقینم وای شربو مم ما تشربون او سلقی دا وکنہ چې تاسو دې سره خپل کوی ورئن ازاتم مان دا وا تذکر کو دی ذکر پی دی کلا فضله له بی علیکم تاو سات ما دې غراواله نشته دی نو زادون الی طعام و شراب کانتم دین قرا کو سال تر کاتم محتاج دی دین قرا کو کافی تاسو کوی نو صفر کافی بچری تاسو تھاوی دارید او کا انسان په شان تاسو یګنن تاسو په دې وخت کې تاسو مخالفت یاونی نه غوي آیای لکم تاسو ترا یری تاسو لنه دېګنن تاسو یزا نیتوم کرا چې موږ چې تاسو شی و تاسو ښاوره وې ځانمن تاسو مخرجونو وګیلئ شي حیات ایه تعلیمات او جن ایه افتوذه افتوذه یالې دې ولې دې ولې دې دا اسماني کتاب سره وا دې کولی شي هي هات معنا دجاج رحمت الله علی کو الود نعمت و اذون دې لريا دې لريا چې تاسو را وا دې کولی شي این ینه دنیا مگر ژوند دنیا جملې کی ژوند کی اون کی و ما نه به مو پتين یوم پدې کی کی دې کی نه مو تو انا يوم عنا نموتو نحنو ويهيا اولادنا مونغام ريجي جوج مونغام اولاد راجنديجي موخو سنكيو خوج مونغا اولاد لي هاغراتني ميجي يا اياتي تقديم او تاخير نم... إلا حياة ند شو شو تي نو انيا اله حياتن دنيا نايا و نموتو باخو دنيا جون مي مونپاكي جوندي شو و نموتو مونغا بادي شو ماياتي تقديم او تاخير یمونگا جندیکیگو او بیاو پا جمرشو یا نمو تو نانو و نحیا اولادونا او نیمونگ دوبارا پورتا کیدون کی این گوا نرده الا رجلون استران مگر او سرده چی جونی پا اللہ باندروغا او نیمونگ دلرا ترسلیق کون کی قال رب انصرنی بیما تردبون ویل پیغمبر ایراب زمان امدادو چی زمان پاوستو چیدی ما تا نسبت دروغو پیم قال معنا جل عز في روليد خلاص هاغه وخت کی ته تقریر کبیر کی مام راضي رحم ذکر کری دي قال چې پیغمبر یعس من قبول الاکابر والاصاغر دم شران د کشنان د ایمان نه بشه چې به ایمان نه وروړي نکویو چرتب سرني الا لازمه ان دادو تیم ولنه ول سوال قبول ته قالو فرمی الله اما قليلا لقد بعد ليصلحنا قام خاخو بزر زدینا دی من پیمانا، فا اخذت و نصویحتو، فسو نوال دی لراچی غی، بلعقی پرشتی اثران فاجعان لانوم، فسو گرزو المم دی لراخ، غطاعن، خصو خشاک، غطاع، تسپری جوائر القرآن زیکر کری، خصو خشاک سویلکی، چی دا اوبو دا پاس دا اتم کروکلی، اتسر دا دیکی وغیره چی دا دیده جده رویج غصاوی لسی. تس قسیم خسو خشاکم تجورتن. یا حفوثی ها زرزران. فبوضللل قوم الظالمین. واسحلکت دیده فارا د قوم ظالمانو. بیا پیدا کنونگا رسو د دینا قرون آخرین. پیده نوری. یا دلیب نابل سوی فرمید. قرون آخرین نمراد قوم عادت نمراد دی. کلی اللہ رب رزد پیدا کن. بیلنو ریسولان د قوم رسو. بیا پیدا ک ما تصدقو من امت روانده والم دیکلی مونگا پیسی امت بانده ده نیتی داخینا ومای ساخرون ان رسو والم کلی ده بلکه خبره نیتا ده عذاب پاقی کمر کلی عذاب بیاری دیکلی مونگا پیغمبران رسولانا پیغمبران زمونگا تطران پر لپسی تطران مانا تستیر باری محیط تو جواهر زکر کلی متواتی پر لپسی روانو کیو پیغمبر بل بیا بل بیا بل هر کرا شراب اغی امتا امتا رسولا پیغمبر داغی دی بورتا نسبت ده دروغو که فختبعنا بازه هم دازن وزور پسی کمونگا بازه دی بازه پسی اینجی نی حلاکت چی وجعلنا هم در زلو منگ دی لواع حدیثا واقعات خبری در زمانی خلقو دی دی دی حلاکتو دی خبری بیکولی کسی بیکولی فمود اللی قوم اللی یعنیون بس حلاکت دی یال دی دی اللہ در رحمتنا حق خوند پارا چی حیمان در سمه ارسل نامو تا و آقا و حارونا بی علی گلومو مستالی اسلام رو دادا حارونا علی اسلام بی آیاتنا و سلطان مبین و دلیلو زمونگا و سلطان مبین و پا دلیل خیارت سران بی آیات نمورات یا غلط سیفی تی مخی طورات نمستالی اسلام تورکشی سلطان مبین نمورات موجی سر ویلمورتا لاشا اله کراونا و ملعی سرانو دادا ملگرو سردارانو کام فس اگبرو تا قبرو وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ أَهْدِيَكُمْ صَرْفَشًا فَقَالُوا فَسْأَلْ بِأَنَّ نُؤْمِنُ لِبَشَرٍ أَيْتَزِيدُكُمْ جَدُّكَ سَأَنُتِنَ شَفَشَانَ مَغْدِي وَقَوْمٌ مَعَنَا عَابِدُونَ أَقَامَ بِإِيمَانُ مَنْ لَرَا عَابِدُونَ خِدْمَتْ غَرَانْدِي عِبَادَتُهُمْ كِذِ دَوَج نَغُتْ سَرَاحِ سُرْشَارَ بَيْتَ يَعْتِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْرَائِيلَ ا غلما جو دیدې بنی اسرائیل پکا زغو ما پسې زبد دره وکولې دا او تاسو شې دیهاله کېږي نه را تران قومې ولا قد اعینا موسل کتاب ورکو مونږه کتاب لعلهم يهتدون دې لپاره چې لار بيان ومي لعلهم دې لپاره چې دوی زمينه راګي به بنی اسرائیل او ذہ نکه زمیر راجیش برون لاقون تا لکه د دې ذکر کړی ولا یجوز و عذم زمیر الی فرعون وقومه زمیر راج کول ترونه د اقل داسې نه دي وجه دا د طریق تخصیص تر تفصیل معلوماتي الله رب رضت مصطفی السلام ته کتاب او ورکو من امداد ما الک من قرون فرونی هم کی حلال شو دغه رسول الله ورته کتاب ورکو همدیوچ نه هم کی زمیر راجله بنی اسرائیل إذا فعلا كذي لارجامومي وجعن لفن مريم و أمه آية زردول <سؤال> يومونغا بيبي مريم لرا و أمه أو موردد لرا آية يوانخا وآوين آغما ينخل قدرته وآوين آغما أوزي ورسل ومونغ ديتا إلى ربوة ربوة يأخو كذي على حمل كم مقامون ودعا ينم كذي فهم قول تبطير والمعنى ما ملوثي رحمة الله عليك ذكرتره دي ربوه هي من الارض دون الجبل خير من الارض دون الجبل خغرم ندي يعني معمولي وجده ربوه هي لكيه دا غرن اخطا او دنور جمجده زيور كلمن دي تلا ربواتنا غديرتا ذاتي قرار ومعين اللعي كان داود یا قراری والا وا ما اینو چینه یې نړیوال <سؤال> یا یو رسول کو من تو عبادت وا عملو صالحا یا یو رسول ان دیال اسلام دارن تابعدار ان دیال اسلام ته حکم کولو فرات من تو عبادت و پاکونه وا عملو صالحا او عمل کوی نیک کلو می تو عبادت امام تر رحمت الله دې تر کې تو عبادت د لاس ګټ چوي لې او چې قران دی مه الله ذکر کیږي د 3 بقرې 172 آیات م باندې یوه یوه باټه ما څه سبم په یوه باټه حا حا چې تاسو کېد څه په پهونه مې دې صالحا او عمل کوي نیکه ځکه مخې د فراق دی کوو او په دې عمل کیرو و وجه دادا تر کې انسان فراق حرام نه انسان عبادتونه دی دیو چې انسان فراق صفاو کی جا او په عمل کې نه انسان تفیدور کی نبی علیہ السلام <سؤال> سلا کو کمتا خطاب فرمایا دی جو ان نبی علیہ السلام سرہ دی ستم علیہ دعوت کر دے کول اور طرح رت سنے شوارا کی برائی سرہ خلق توئی لا اسلوکم علیہ من اجر فدی بیان تھا سنم اجر سمجوری نگوارو نبی علیہ السلام فدی طریقے سرہ دی بیان دے کولوں اور اللہ کے جٹے پڑھلا اتے سنگ نور علیہ صلاۃ والسلام مبارک کی مخصوص امام سرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرکڑی قال نوح علیہ السلام کان نجار نو علیہ الصلات والسلام هغه دارن ابراهيم علیہ الصلات والسلام چې هغه بازار او کپره وغیرہ تجارت به کول حدیث قال علیکم ملذ رینا باکم کان بازارا دارن نور علیہ السلام داوود علیہ السلام مخې دي تر شل زغری به جوړول سليمان علیہ السلام په واره کې مقصود امام فرشتي ذکر کړې ټوکره به د انزری نه جوړول او هغه پیغمبر رسول د هغه نبی خوا راسولو دارنګ ادا علي صلوات و سلام دې ملي دري کړي مصطفي السلام نبي السلام غړي چيلي تروري دردي و دې شادي ديال سلام دې د حدیث درشيو نبي عليه السلام فرمایلو مان النبي الا ذا الغنم پیغمبرانو کې یو پیغمبر نو مگر هغه غړي چيلي تروري دي الله رب دې دې تروري نو بي عليه صلوات و سلام دي او ورته دې خلقكار دې دعوت به اون کولو نوام علي عمل کوئی تاسو نیک. نیک عمل کم یو دي نو د پیری د جایزې کار کوي ماته وه او شر او وحسن او زمو د پیری نیک عمل دی چې سلو شرایط دي یو علی علم انسان چې طلع عمل دین د حاضر لپاره علم او بووی دیم غونیت کمه د انسان خوی په هی درم وصبر او انسان د عمل یو رزه نکی بلکې صبر همیشه کې قال ورنم نمبر اخلاص دلہ رب نے رضا تو کی ہوئی عمل ودیشی ہیں بما تا ملون علین بے شک از فہرامن کالت کوئی وہ ہیں ہادی امۃکم امتو واحدا یجندا امتو کما روح الملتکم و شریعتکم فاصو ملت و شریعت امتو واحدا شریعت دین یودین دي. وانا ربكم او دستا صورا بما فتخون فتخون فتخون رگئن زمانا فتخطو او امرهم بینهم زبران فتخنس کرده کارخ فلپمس کلکی توٹی توٹی کلو حزبن ایدین توٹی توٹی که لا بما فا غصبانده لده اینک لده سرهو فرحون خوشالهو دستا فتخطو امرهم بینهم زبر امرگتا پمانا پمانه دین سران رزنګ حدیث کراغلی من احدت فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هر هغه چې زموږ قدیم دین کې نیولل شوی تو نو کار یو غمنو کړ دا مردوجو او ویل صفاله پر دین من احدت فی دیننا هذا ما ليس منه فهو رد مذاکر چې هاو ما دوتې متصاعدی دین خپل دمسپل کې زبره زبره معنی صدیقaddin وکړي ای پر کان واقعا مختلفاتن لکه چې نه پر کې او د لاغې په کې راولې ټولي ټولي شول دي اړ یو د الله پخوانی پر اون خوشاله دي پر اون خوشاله معنی رو المانی ذکر کوي ائمو تقیدون انه الحق د دې د اخیره داسې زمونږ د دین د په حق باندې ویلایشتي یو او يهوديت خوشاله ویده حق دیني مسرانيان په نصرانيت خوشاله ورته حق دیني ګل دین آریو پخپلار پتریکه خوشاله او هغه صح قرشتیا وایي پدری جدی لږه پیغام راتین کومسته لدی کې تر څو خپوري آیا څګونه پیدي ګمان کوي کینن مهلت ورکړیا مضبوطه مونږ دی لږه پمال او پاولاستنا نصاریو لههم جلدی کوم مونږ دی لږه خیرات کني کوکي بلای شروعل نه پوریږي یا پمال دولت عزت کې حال کتان دې مين کي شه ذین یری درخپل ینین من ازادی من خیشه زادره د مشکتون د ازاد درخپل نادي یریدون ګرین ولذین حقتا هم بربهم لا یشرکون چې دی خپل را کرا لا یو حقتا هم بیاات ربیهم یمنون چې دی با آیاتونو درخپل باندې ایمان را ورون ګرین ذوس من خیشه درب مشکتون ورته ایمان را ورون اصل حسن بسر رحمت الله علیه ذکر کری مومن آغل نکی او دالله دا ده یری مجموعه بوی نکی ومکی او دالله دا نورتری یری جبه هم دانا چی ده نکی که او جاییره نکی والذینا کسان هم بربیهم لا یو شرکون چی ده اخبال رفترا لا یو شرکون شرک نکی والذینا کسان یوتونا چو ورکی دی ما حاتو ما حاتو ما حاتو یا ما خدا مانا عبدالله ابن عباسی ذکر کری یفعلون ما اتو دې کله حانیږي چې کوم دي د ورکړې شي وي انې کی کارونه یا ورکو دې هغه ما ناتو منه ما اتو چې کوم دي دا ورکړې او دا تصویر لاندې الرحمن ذکر کوي يو تونا ته ما دی او اتو نا ورکو دې حالت چې الله رب دې دې ورکړي یا چې هغه ما کومین الله دې ته حکم کړې دي هغه دې کوم کارونه چې مرادي مې او دې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجل الدنياجي ان نهمي جنبه الى ربهم رب السلطان را جهون دي را ګرځي دي قلوبهم وجلتهم دي جنيري دي الله رب العزتنا روایت کرazim اشعار جي الله تعالی فرمائي سال تو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايات اهمل بينا اهمل بينا يسرقون ما نبی علیه السلام تفوصف و ایفادی آیات خیل راکسانو ذکر دیں يشربون الخام را چاگید شراب سن کریں و يسرخون دارم اغلاقانی کهون کریں نحاقی جرکیں نبی علیه السلام را دفرمی لا ابن تسطیق اید تسطیق لوریدین مراس اغلاقین و شرابیان خلقنی دیں چیزن یریگی بلکه الَّذینا يسومونا و يسلونا و يتصدقونا و هم يخافون اللہ يقبل منهم دعا خلق دی یسو مونارو جی کوون منزنان که عمر کوون صدقی امر که انکی دی ولیکن بیانی ریگی که دعوتی نا قبول نیشی پا دی یرکی دعوت قبول شو که قبول منیشی عمل که او عمل سر بیانی ریگی کلی اقبل رفتا واپس که دن که دی دا کسان جلتی که انکی دی پل خیرات دی پنے که خیرات نا مرات جستا ذکر کنی ال خیرات هنہ اتواعات و هم لا صاحبون ده تمخی که دونکه وردنون که دی, دی. تدلیل کناجه امومی و نصلا مگر پتاکت داغی ولدین آمون سرا کتابون امال نامدان یا اگو کتابنا مراد امال ناما لگسنگ تذتیر ما جدی زکر کلید یا انتقو بلا که اتبایان با که افعاد برشتیات سرام و هم لا یظلمون و قلیبان و ظلم ذاته بل قلوبهم بل که دونکه دیگی غمرتن یا غفلت کی غمرا یا خو مانا جحالت و ناقوهی یا فی غمرا تی معنی مقاتل احمد صلال اکو غفلت دادی زنا پا غفلت کیدی دره و مانی اپنی جرید کر اتوی آمن دا پر انوالی کی دادی زنا غمرا اصل کی مفتی ممت شکریم اللہ ذکر کوئی معارض کی کہ غمرا زمرا جورو بخوت اویلی کی گی انسان فحاقی کرو دیگی او دلت اجدا غمرا ذکر کردن مراد غمرین دایته دومره تجارت دی بالکل په جوړ د دې په ییینه یا مستی دومره مستی دی په جوړ د شپې دی من دینا من هاذا مراد ان کیثیر کی ترکڑی انه قرانی شریف نا. دی بالکل غفلت شینې د قرانی شریف نه و معاملات د پارا دی اعمال دی من جونې ځای کها ثواب دینا ول هغه عملون دی هغه عملتون کی دی کني کتیو مین جونې ځای کها معنی دوا دشرک نہ نور اعمال ان بھی کون کی وی نور کس نا کس گناہوں نہ بھی ہم کون کی وی ہاتا دربی پوری ذا اخذ نہ کلاچونی والمنگان طرفی مال ذات دی بلا عذاب پاداب طرح عذابم یجرون دی فدی وقت کے فریاد کون کیو اللہ طرف اور شل لا تجر اليوم فریاد متوئن نرزین انکم منا لا تنصرون یکینا ساز و طرف نیم دادنیشی کولین دلته دا کم عذاب او دی دا فریاد کلو مراد دی نصر شدین یو قول لاد ازا قضا مترفی این کل عذاب ازا هم نیجرون مراد دینا عبدالعی ابن عباس رضی اللہ وطم نیو قول نقل دی مراد یوم بدر من القتل ما اصابم یوم بدر من القتل دیتا دا بدر فرز بان دا کم قتل و غیرش رسید دی دا فریادی نکل دارن کشیدیان شن دریم قول دا دی که مراد دینا سکتینا ماجینیزی کرکڑی عذاب بعد الموت که ها کرا مرگ نروس دیت عذاب ورکلی کئی گی دی ودا خبری بیاکتو دریم قول دا دی مراد دینا ها وقا دیتی کمپ مکی والو باندر راغلی او رسول الله صلی الله علیہ وسلم دیده پارا بدوائی کڑی او نبی علیہ السلام دادو بدوائی اللهم اشدود وقت علی مذر اللهم اجعلها علیہ سنین آکتنی یوسف اللهم اشدود وطعکا علی مذر اے اللہ ها تاکت اسماری رسخ عذاب رو لے گئے پا مذر قبیل باندی اللهم اجعلها علیہ سنین آکتنی یوسف اے اللہ پا دی باندی خاطرہ ورین لگت سنگا قاعدتی تا دن سفر سلام پا زمانہ کراوستے ہو او دللا رب دې د مشرکین او په دې قاهت راوستو دا چې قاتې وو اسلام په مينت کوله چې الله پیغمبر ک په مون باندې دې زرنه چوزي په ماکه ماره په جناور او په دې قضیه اوسه او چې دا قعدمون لریشي دې بیا فریا دینه ټول كذلك انا آیا دې دلالی کوم ته چی سر و آیات نه زما یلو تل په تاسو باندې په کوم څه په تاسو علاعاقبكم په پونځه ځوان دې تن کې سونه وې ځون کې سيدون کې ځون کې نو تکبيرينه به تکبر كون کې به قراني شريف باندې تا نيران تا جرون چې تا زو غړون کې دلرتا جرون په خوذون کې قراني شريف لرا تا سو دا قراني شريف تا ميران کثم غړلې بل تا, جرون، تا جرون یا پیغمبر بتا سو پیش مجھ جون دین دا یون معنی سال دین اور دین کی یا تا جون مارا چتا صبح بدر دی ویلی پیغمبر تان افلام یذ پر القول سوچ نے کر لی پوینا کی دین پیغمبر پوینا کی ہم جا اوم کراغ لیتا معلوم یا تی اب اولی او جنو راغ لی پرانا نو دی اولن ہوتاں عملم یاری رسولهم قام له منکرون عملم یاری رسولهم عین پی ینی دی پیغمبر خپل را قام له منکرون دی دی لرا ناشنا غوون کی عملم یاری رسولهم رسولم مراد دعوت دی دا غ امانت داری دا غ ولیدینه دی مانه جری تپس دا تثیر قوت دی ذکر کړي د سلیمان رحمت الله علیه په بلا قد عرفوه ولكن حسدوه بلا قد عرفوه ولكن هم حسدوه بشکا دې دې نه دېره سنان کول سي فاتي يمنو جوارتي الله پیغمبر دی ولكن هم حسدوه لیکن دې نه وبال حسد کړو یارکو رتينم ټول د باد پیغمبر په پی یيني دا هغه حانيت دا هغه من درید هغه رسینوال هرڅه خدای به وجود هسته چې نه او زاوګ نه دې انکار کوون کیږي ام یا قولو نابهی جنتون بلکه وای دی پا دی پیغمبر باندی لیوان توب دی بل جاو ام بالحقی بلکه راسلی دي تا پا حق باندی حق نه مراد یو قول دا مجاہد ویسوسی سید دیبنی کسی نا قل پڑی مراد کن اللہ رب العزت دی راسلی کردی تا دا اللہ رب العزت دی پا قبرو باندی دویم قول دا دی حق نه مراد قرآن شریف او توحید او دین بشتونی تفتیر کرتے بھی ذکر کریں بل جا اغن بالحق بلکہ راتل اکی دی دیتا بالحق ہے بالقرآن والتوحید الحق والدین الحق قرآنم حق توحیدم حق و تو دین حقی واتر آورے دیں لیکن زیارت دین حقی حق لرا کاریون بد گلن کدی کاریون ورے بد جرینو کرتے بھی حسدن او بغین و تقلیدن دریو وجنا حدد وجنا دکینی دوا جنا تقلید دوا جنا مخنوسی دی دی توندقسی مخنوسی دی بدی گن دین داوی دوا جنا بدگنی نور تاکي کیوین لیکری ولویت تبعن حق اهواهم ولویت تبعن حقوق چریشطاب شیر و حق اهواون آه د فائید دی حق نه مراد فر راہ رحمت الله علی وی دی دی کی مراد یا قرانی شریف د دې خواحات مطابق دې زمکه کې بفصاد شوی وې زم کو امام خردوي ذکر کوي خپل حسن مراد علما الحق کتر علما یې هڅ نکه دې خواسته په دغه کې وي زمکه کې بفصاد شوی د زمکه آسمان د نظام به خراب شوی وي درېم قول ابن کتیذ د سودیو د مجاهد نقل کړی دی چې خپل مراد په دې دی چې الله رب عزت کله رب عزت دا وشوي دی یا قرانی شریف یا خپل علما خام خا فصا بشه و اوثمان کې اثمان که وانشه و باوی اثمان اثمت و او هرا و فوکی پدی که دی بلکه راسل کنمون گی تا بذکرین پا پند و نصیت دی و هومان ذکرین مورزون فزیده پند و نصیتنا مخراون که دی هم تسهلهم ایا غاره که دیدین آخر جنس تکسو مزجوری فخراج و رد بکا پسور کول درب سا خیرون غرا بیتر دی وو خیر رازیقین او دا اللہ <سؤال> رب رزق بہترہ رزق وردون که دے یا خیر و رازکین خازن و مالی <سؤال> متنزل مایو تیت اللہ و مدلتی و صوابی خیرون کم تا تا اللہ رزق و صواب ها و غر و بہتر دی دنیا والاق و صرفیتی و غیر درکی صواب نمیل اویگی اللہ اچ لرکی بدلو صواب او و صرف ورہ کرتو بدرکین و اینکا لتدووهم الى صرات مستقیم او یکی ننسو اے نبی علیہ السلام قامخه دعوات ور ديتا ارا سلعت المستقيم طرفه على ري غباندي دې کې تیر او روایت ذکر کړې نبي عليه صلوات والسلام عزوجو دو فرشتي راغلي یو فرشته سره ودېدا یو فرشته په تو درېدا سر والا فرشته د قول عنا تفوز کیدا څوک دی د خپل على فرشته سر والا نه تفوز کی سر والا فرشته جواب ورکېدا څوک نه بهترین څړې دي یا و توي وی ده ده ده مثال څنګه ده ما و علا په اشتورتوی ده ده ده قوه مثال ده سوی چوتان ده لوی محالی تیار کرده جنت و غیران دنیا جو لوی محال تیار کرده یو کسو لی گی راڈ که تخل کو دعوت ورته چې فراک لرا شی نو خلق سدسر را روان دسر اسدسر نر عروانی گی زد قصی نبی علی اسلام مثال ده الله را برزد جنت تیار کرده ده ده دعوت لرا لگل ده وارثه دخل کو تجاوبت ورته جنت طرف ته جفرازږي او څه کل کوله خبره و مننه خلک یو نه منلایم او تجاوبت طرف دلاري ميږي یقینا حق ته ثاني ديمنه رويي طرف ذاخرت اني سراتيل ناكيون د څه لاري نه خام خالولي چو دي يا وريدي کلي کچري رام کو من کو و نه وکشفنا اولين ما به ما شي کوي باندې من زورين تجيدنا له <سؤال> لجو کا مکان او ځینی په سړیان فکر کو شو دیانو چې رانو پریشان دوی مراد څنګه دلې میاواز دی نور ځګرپی اقط و غیره چره دي ته نه ګان په بګيره ته دی لیوا چې لنرین څو دی نه دي ځان لري اجزینو کو نه تعزیز درنه ورو مونږ دی لاله پاځم آزاد څخه د دیم په ځودی شرمندگی من خپل <سؤال> پټه او ما يتزرع او هنودی اجزې کو نه الله <سؤال> <سؤال> تردیج پرانی سنننن پدیبان دی دروازی دازا بس وقت دی پدی وقتی نا اونی دو گین زہر چانا. دا اللہ غزا دی پیداکری تاثولارو گونا سرگیزگونا دیر لک دی ها چی تاثول شپردادا کوئی. یا قدلگو نیمتونو یا لک خلاک شپردادا کوئی یا لک پیم. اللہ غزا دی پیداکری تاثول پزنگکی ویلی ای توم شرون دی اللہ رب لیزت سو تاثول رجم پریشیم. و هو الذی جعل الله غزاد یحیی و یمیت یجوندی کولمړ کولبی ولا خلاف الليل و النهار دی الله لرا اختیار دی رب د اولو د شود او رزین افنا ثاقلون اتو قلنا کانقلی بلک وای دی پشان دا غا چې ویلو اولنو وای دی اکلای چې مونږ ګمړ چې مونږه خاورې وې زمونږ د کی عینالم غوت خامقا را خراب پرته پوری کین داชี سرا وا تسیو وا مون سره خپلانو زمون کرا ددی مخې د دې نه نه دا مگر کتی را په قانون ټول دې نه زریلې اتی تراتی او یا نګې له ځنامه لمان الوذ ذی چاپ الچار کې زمقا او هار او کو کې په دې کې دې ان کونتم تعلمون کې دې تاسو پوهي ګي ته قولون لله زر به جو ودا کار الله رب دې دون کې له هر څه الله پستان ګي ور او آیا ایتا تو پندسیت نافلی وو پیغمبر مر السماوات السبعی سو گے رب دسمانونو او و رب در او دی او رب در عرش اللہ اصیح قودن اللہ سینل اصیح جائل در دا کارن اللہ رب دیتونکی دی یا ان پکرو وصفو دی که سوچو که انصاف دری خبرو که دیوی دا کارن تونک اللہ دی ورطا او آیا افلا تکون قلمان بیده هی، هوا یا نبی علیہ السلام دا چاپ اختیار کیوه ملکو تو کلیشن، اختیار داریو تیزن، و هوا یجیرو ولا یجارو آلے، دا اللہ رب رضیت پناہی ورکی، جللہ تا یاد اللہ پا مقابلکی توت پناہی نیشو ورکولے، ان کنتم تالمون کچھتا سفوئے گئی، زردی چوبوی دا کارونا کونکی اللہ دین، ورطو وایا فننا تس کلکم <سلام> طرف تاسو ورلئیږي پاننه تاسو تر کوونانی تویید زمرا باوجود تاسو بیا تویید نه اورئ بلکې راتل کریم <سلام> مونږی تا خاط پدې دلې له قرآن یګین اندې خامخادر او جیندې نسبته درو کوون کی متاخذ الله او مې ولدن نه دینول الله رب دېت مې ولدن نایب وما کان ماو من الہ مې شر دې الله صلی الله علیه د دولله دهاب پلو علین پهې وې خقابووتې بهوي هاريو مندګار پهغس سره چې پیداي ولهلهغاازماله باز ځان دغ ګن د بعضي جدینا په بعضغاندي تاې د الله ل را دغنا چېدي بیاي پههاد دی په کوټو پخکاره باندې اوسچ د دغنا چېې ش کوي پل غب حما تنی ما هیوادونونیه نبیې و قیامت او چا و چې واده بخیر ما دا نه وره بزمن ما یادونهه شې دې سره باندې کولې شي رب زما فلا تيعني ما جر ما لرا فل قوم ظالمين په قوم زالي معنی کوي په من نه معترفہ قوم زالمان کي و ان ا يكنن مونگا على ان نريک تا شروخ يوم تنتا تمانعدهم عاجوادهم دي تنا یا یا رو من دیل قدرت لروم کیو ایدو فا بللیتی هی احسن و سیئا دفکا فا اصیل هی احسن و چاڑی و خیصوی سیئا بدل را تو مطلبون دید آیاتا یا مطلب زهاک را مطلب اللہ علیہ ذکر کرے ایدو فا الفحشا بی السلام فاش خبری بدی ردی خبری و سلام سر دفکا فا سو بدی ردی ویتا فا بان السلام ویا گرم خول ابن صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کرے ہدا پا شرکا بیس توحیدی دفقا دو شرک لڑا پا توحید باندی بس تھی سیر پا خیصتی سر دفقا گرم خول افا رحمت اللہ علیہ ذکر کرے تستیر محوضی ذکر کرے اوزاد المسلک ابن جیسی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی ہاں گا ہدا پا بل لیتیا سنو تیعال منکر بدکار دا فکاپا خیسته نیتیت سران. سو بدکار که داعتا معروف خیسته نیتیت وردو که خیسته نیتیت وردو که. منگا دیر خب پویدو پاسته باندی که دی بیانی. و قلوه یا رد بی ایراب زمان آوزو بیکن. پناه وانم فتا من حمزا من حمزا تشایدنی. دو سوسود شیطانان نام. پناه وانم فتا سران رد بی ایراب زمان. این یا زرون دا دې پوری کله چې راځي او تندې تماره وایې را بیرجهون اېره به زما واپس کیماله راهم را بیرجهون اېره به زما واپس کیماله را دلته چې داږي میګراولې شي وینم بیا خدای ګره بیرجهون دی وې ما واپس کی نو واپس ما نه ریږي اې ریږي دې بار بار وې بار بار وې ما واپس هللا ما ما واپس که لعني اعمله شيء يعملوا كما ذو صالح ان بما فاذكي ترق تو جما پر خلین جنامن صالح کلا چرنگارن لہا اینا کلمتوں خبر لا او قائلها دی و یون کلی ہا گیرن معنی جروح لچھ واپس کی دے لے دعات دا مسئلہ ذکر پر قالا ر بیرون للی عامل واپس کی دے لو انسان کدی دنیا ت واپس کی او کنا اکسنگ باز سلی که از شي مده اوشی، نو گورن و کلووی یرا روح راغلی و پا بلوی با امیناس کوئی، او دیر خوارناس و یوگو ریتاز ما پا زخیرات نکلوی، او کسنا چیسون اینجی آغیر اپارا که دیجی لی بحانی جوڑی، دفلانی روح راغلی و دفلانی روح راغلی و، وای روح واپس که دیرین چوکنی چو واپس که دیرین، و پا دی باره که او رماز دکل يا ساركي وقد غلط من يقول ان ارواح المشايخ تجي الى الدنيا ذا غلط خبره من يقول هراء تقول بلا خبر كي ان ارواح المشايخ تجي الى الدنيا لما شايخو دولته خلقو ذني كانوا خلقوون بها الدنيا ترازم لك صوتي ويدي ارباب الروضه اغراغدي وضلاني روضه وضلاني روضه قبل يبان الناس فديال ناسوا خبره كل ذا خبر او واپس بیا دنیا ته نه را ځي داره غونو تعلوین د شب قادر لاې را ملای یو کتاب دی وی قال قاله شیل اموااپ یا چېونه رددونان دا د شیگانو وقع د دا جړې بیا دنیا د واپس کېدي چې ستان وړ بیا دنیا سر شي راستدي دا د شگانو و کې دا د چې روونې دا خبرې دا خبرې دي چې مسلمانان هم په ک ل جا شويدي داه رحمت مطلایه نو رو ګو لهمووزي ګي که رو هاگه از دنیا توافق میشی رات لبید. ومی ورائیم برزخون الهی و می باسون ومی ورائیم او روسوی اخواد دینا برزخون ترزخ دی فرده دا الهی و می باسون تر رزی تر پرتکی دلو پوری برزخه سطح اولی کیدی. برزخه یو قوز اول مصوری که نشود رحمه صلالی در زجاج رحمه صلالی قوز بی کر کری. ما بین المیه تی و که رج انسان مرشی او دین انسان تا پورت د کېدل او پورې د کم وخت د دوباره قیامت پرځ د دې ویل کې برزخ دران زم قول له د برزخ ما بینه دنیا او اخرت دران دنیا او اخرت سمې کله چې د برزخ خبر دې خبره دې برزخ ویل کېږي دران ابن کوتیبه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي برزخ ولا مانک دې پردہ حاجز پردہ برزخ برزخ دې کوي چې د دنیا او د اخرت سمې کله یو پردہ ده دنیا هم نده، ذکر برزخت انسان مرش در آقا دنیا جدا موامله ده او آخرت هم لعنه ده شروع شوی، ذکر احساس کتاب لا لعنه دی شوی در دنیا او در آخرت همه از که دایه و پارده ده در برزخت ولی تیمی عذابی برزخت تی کم عزیزی که ذکر ده مراد آغین و مذابی قبر ده یعنی قبر والعذاب در برزخت والعذاب در دنیا د مرکیدون نروس دو او دا که تمکه دې کم آزاد میناويږي ته د برزخ ازل دیږي. فلان او په خاطر څورې پرانځا وبینهم کلاي کی بوکي بووالي شي پمیس کلاي کی بوکي بووالي شي پښته لیکي فلان صاحب وبینهم پسې مو وینه څګداري تمه دې کی پدا اورغ ولایت الصلو النظم هي وبنه تفوس کولې شي څمن څولت نواجين هو پسهارا او څوک چې درانه شاته لایندني کوذد فزا <ممتاز> کسان هم دی کامیت دی و من قفت موازینه و هر آسو کس فکر شاطلا ده نید بوده ده ولائی توم الخاسرون فزا کسان هم دی تا ولائی کل لذی نخسرو انفسهم فزا دی تاوان که چوری قزانونا فی جهنم ها خالدون فجهنم که با دی همیشه وی تل وجوها ومن نارو څو زیبان یا قوه پر دې مخونه دی اور او هم فيها کالحون او دیبه پدې کې بچی کلیوي کانیون دازلا ماوي دچيلي وغيرها د امخ په قربان کی دي دا شون د یو طرف او بل طرف تلای سي دي تکالخون ویل کی معنا بچی کلیوي دا شون یو طرف او بل طرف دي او نبي الرسول صلی الله علیه وسلم اګې تفصیل کړو امام کوټه دی روایت د دې خدین رضی الله و تن ذکر کړی نېبی علي السلام پر مه لريو ایتل که اوسه ناري د کوم د ځان مېانو د شونې چې وي مذيره تيګل وي شفته ول دا براني دا د دفتر مې صبرور پیږي او کمه کلام دې نه شون ده نو سفره حتا تضرب سرته ته تربي پوری چې دې موږ تعکبن دې له کوي او رسولي شي برنه شونده دا ودې مين څه د ورځې لاندې نه شونده دا ودې نامه کور ولر راوستې کې جان نی ودي ته ویل کی کارې کوونې دی وا په کې بثکلوي الم تکن الم تکن الله رب عزت ورته سمي اینو آیاتي ایا جنا زما تطلع علیکم جل الیک دل پتہ کو فكنتم فصیت از بها په باندې توک درو کوونکی پال وای ودی ربنا اي رب زمونغا غلبت علينا شقوتنا غالب شوا قوم بانده بدوفي زمونغا وكننا قوما زالين او منغا يو قوم غمرهانا ثمان صباح صدق قرآن خلاف تا قد بخدا قرآن خلاف مكو خفقی جي قرآن خلاف مكو خفقی جي وقیامت فرز با فخبر زانته وي غلبت علينا شقوتنا وكننا قوما زالين اي ربا قال يا شيوع قومنا دي بذو قيزمون قال او منغا يوقم گمراہان ربنا اصريكنا منها اي رب الذمغا اباذ من لرا ذي جهنم ما فان عدنا فان ظالمون فسكرمن وفشمون بظالمان يو قال لسو بها ولا تكلمون او فرمي الله كل شيء في جهنم ولا تكلمون ما ترى خبرهم متوي قالت توفیع قرشی په دې جامن کې ما پر خبره متوي وایي دا دا قرې ورته د توي کور خلک سی توي کدي از پروس په سیله د سکو کورنګ غپلی وایي زه کدا دا قرې الفاظ بریټ ویلې کی زه که یو شاعر وایي قرې تنه اندیشن زغ رقیبان قرې تنه اندیشن زغ غای رقیبان اواز سغات کم نه کونه درځي ګداران ورپی تنه امبیشن زغغای رقيبان اوادي څنګه کم نه کو نه درستي کې دارا ورپی ته سکوله غپلونه ميرېګه سپيږا بينو چره فقير له فقير سره کمیږي په کې روان دي خلخیر وندي د خلک دایوم تا په دې بځی غو په کار دي راني ولې دي داغي بیان ته ته کین دخل کو دي اعتراضونه وچنه دي أو بي غا غاربی خلک انت و په مرخه باندې زين غاله صوفی ا دی و جنورت ویلتي او کره چې سب غاربی د نړۍ لږی شيخ القران ای مولا یو طالبانو ته وین خوب خو براته بیګه کوټټل نخوب نو خو براته راتللو طالبانو کوڅویږي مترپیا زیاتې ستړوانی زیاتې ثامه خاطر ته خوب درځي شیخ القران ای مولا, طالبان مولا طالبانو ټول خبرو او پی وی خوب نه راځي مړ څورا ته دیګا نه غفله مال خوب راځي که چیرې دنیا کې دغه سړي په سپېراتي سره ویښ مخ رواني او چې په نغه ابي نو ټول له خوګورشي دنیا کې کله ته اک بیانې ساخلت اعتراضونه پیټه دافه خبرې کې بدرې دې چې وګ ویښ رواني او چې کله تا په دې سپېن غابي خلک جرماني اعتراضونه کوي څو په پروانه کې لګای چې سړي ته خوګورې چې دې کې سوسې راشي انبياله سرانته به بیان وکول نو نه په خلکو جننګته اعتراضونه زیاتې انبيار اعلان هر وخت کې د ویخ روانو عادي بیان خپل ټکړی وی دیوژنه کلیوان ذکر ای ترازو نی وی همدار انسان د پرستی نه خوونده زکه سره چې به کله اک نو دیو د paramagnetic به جذاب نو وی paramagnetic څوبنګ پزیشن وی او کله چې سره ها کوی خامخا د پر خلقیا قبر کی ذکر سفیان رحمۃ اللہ علیہ کولې اذا کان الرجل محمودا فی جیهانی واقربائه قالم انه مداهن کلا یو کړه تا ورده چې پهلوانم کوی کلیوالم کوی ملګریم ده دغه وی قالم انه مداهن انسان سستیکونه کوي ده مداهن ته کړي دین سی بیان کړې نه دي کزی بیان کوي خپل پهلوانم خلاف وي ملګریو هم خلاف وي کلیوال هرڅو به خلاف وي نبی علیہ السلام علی پهلوان خلاف نو نبی علیہ السلام کلیوال خلاف نو حس به ان د قشې له حق مر ولو کان ذره حس ویناوې ترخه کړل چې تاس بیانې خامخا خلاف وکړي او کيا انسان وي زه د او د خلاف نه کيندي ته حق نه دی بیان کړی دته چې سورہ الله عليه قولې پیو كريت الاری د یو عالم هڅه پرستی باتیں پرستی معلومې متال ته چې خلکو نه تفصلا که خلکو د تخميل نو کوې زه حق نه دی بیان کړی او که خلق وی لري رفسره د یاد یاد کوې زه حق بیان کړی مقالق سوفیان، او با فرمی اللہ رب رزدی تکوری شیفا دیکی، و لا تکلیمون ما سر خبری مکوئی، انہو کان فریصم من احبادی، یکی انوا یودلا دبندگانو زمانا، یقولنا شاغیب ویل ربنا آمنا، اے ربز مونگا ایمان روڑی مونگا فانفر لنا، اسمع فیوکی مونگا ورحمنا رحم وکیپ مو مونگ، وانت خیر الرحیمین، او اے اللہ تغورا رحم کونکین، حتا کله تمو غون پسونی وا را تخری یا پټو کو ثنا استزان بهې موږ ته دې شروع کی حتا ان ثوکم ذکری سردی پوری چیر تاسو ذکر زما ذکر یا کو ان ثوکم ذکری دم راتو کې ووکی کتابو جری زما ذکر د دین هېلته دي تاسو ته لګیا جو جری ان ثخبر کی یا ثوکم ذکر مان تر څو ذکری تاسو زما ذکر پرې دی پسیم خنداگان کلو زمی یادو لما. اووی تا سو دی پسی تزکون خنداکون کی. یکی ننزا بدنور کندی تا نمازی بیما سبرو پس او بز سبر بدی. انهم همون فائزون. یکی ننم دی با کام یا گوی. خال کم دی از سنین. او با فرمی اللہ وخت وقت تاسو آسو تزمگا کی. عدل سنین شمیر دا کلونو. خالو وی با دی نا یومن او لوک دې څنګه مونږه یو ورځ یا سيسته ورځ یې څه دا ورځې الله په رزه الا بيتم وخني ترک تاو الا قليلا ما غير لو ان قم كنت تعلمون کاش کې چې تاو کوې دې تاو کوې ورځ یو ورځ مونږه واخ لیکن تاو لا قیمتي نه افا حسبتم ان ما خلقناكم عبادا اي ضمان کوي تاو کې کرن پیدا کړې مونږ تاو لراح حسن دپایې معنی دا چې موږ غتاوڅه واڼه سنواي نه تو دنیا کې زمقصد ګرني نشینې بل و مقصد د پاره پیدا و مقصد چې زریارت چا قنایات شي ذکر دی او ما خلق کل جن اولس الا لیاجون انسان عبس نه بلکې یې دایې د پاره پیدا دي وانګو تاسو ګمان دی الینا لا سور یوم د موږ و تاسو آپس نه پېشي وتعال الله <سؤال> الملك الحق ذکرِ اللہ رب عزت داد جاریستاں لا اله, اله مگر صرف اللہ رب العزت دین رب العارف رب دار و میہ دو مع اللهی او مرها اصول کرامت کی لا برهان له دی مشتی دلیل بلرا ما حسابو اند رب سوچ کینا حساب دے کوئی انه لا يفلح الكافرون شان ذلك ام يا بني شي كافر ان ما كبلوا اذ اضل حال المؤمنون فاص انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وانهجلسنا رب اغفر بخطواتك وارحمي الله رحمك وانت خير الراحمين اويلاه تورام غرام تكونوني الله الرحمن الرحيم سوره نوې صورت دی قرآني کریم ترتیب کې د لریشتم نمبر اوپن نزول کې یو ځل دی نمبر دی ناجل شه د رسو د صورت حشر نام او مخ کې د صورت خج نام صورت نور مديني صورت دی ترتيباً سلرشتم نزولاً يوث الزيم بعد الحشر قبل الحجر رواد ددي سورة تمخي سورة تران اسم رواد داو که اللهم بانده هج ده بیتولا شریفو که کامل بندگان کنید. قومون که رنه راولی پذرید فرقان کرا. ما نوی ربطن مختی سروی مومنون که آغا صفات چاگه تا صفات تحلیه ویلی چیدل. آغا اطاف که انسان پذان کراولی آغا پی خیستخ کاری. په دې صورت کې اوصاف تخلیان اوصاف ذکر شي انسان دا نظام ځان انسان ته ښه صفه کوي مومنون اول کړه مومنان صفات ديون والذین هم فروجهم حافظون مومنان ها قصان دی که دیده شرمگاهونو یخواجت که اون کی دیده نفدی صورت کم وی دیده زنا نظام بدکی دیده پار آداب ذکر کیجی دارنگ مخی صورتنو که اعتراضات پنبیار سلام ذکر شد اعتراضات پا نبی علیہ السلام او پا اسلام علیہ السلام قدید الزام کو بیبید نبی علیہ السلام کی اشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امتعاضات در ذات ممتاز دي په اقواله د اشارع دي الله تعالی نه باندې په صفائله د اشارع دي الله تعالی نه دا ران ممتاز دي په صدا د جنا کار باندې ما یاد ذکر د تسوغان دارن صورت مونتاځې پا آداب وو او آداب باندې یا او لار زنا په تیری دي دا غیمه حواله دارن وایي صورت مونتاځې پیا ات باندې تذ باندې ان کنو جمیع نوشتا تن. به طریق زن یوازی خوراک هم او یوزیب هم کولی شید. دعوه و خلاصه در صورت ور کې لور لور اوسول او ادب زی ک د ذتې د پاشان ورت کې لور اوسول او ادب زی ک کې دپاره د ذتې د اول اصل په دو نمبر یادې اززانانیت دوظانې فد كلله واحد من وما می تجلله وله تخص کوم بېما رافتتون فيد الله ان کو منو نبللهولوملخر ول يشده عذا به وما سوف من المخمنين اوله دا چېیکه ناووكان وظي فد كلله د من می تجلله دناکار س زناکاره خضا دوان اصل اصل کوډيو وای ولا تاخوکم بی مارا ختم فی دین الله مرني په مکو ای دلاده قانون پجاری قبول کی کله چې پدی باندې عملوش چې به آوي داره بندوارې برای شي وین قانون په دریم نمبر ایا شي ازانی لا ان کیو الا زانیه وَالزَانِيَسُوْ لَا يَنْكِخُوَا إِلَّا زَانِنْ هَوْ مُشْرِكِنْ هَوْ مُشْرِكُونَ ذا جهلت و مجلس و ناکار و خلق و نظام و ساته داغی سر النکاح غانية مستوئی داغی سر يوزر کیگئ ما درهم قاعداء فصلورم ننبر عياد کی درهم اصل وَالَّذِينَا يَرْمُونَ الْمُوْسَوَنَاتِ ثُمَّ لَنْيَا تُوبِ عَرْبَاتِ شُهَدَانِ پای دې دوه هم ثماني نه جلت او نه قبولو لهوم شهادتنا بعدام خلار دي پال جامونو باندې چاهيبو له غولو بدنامي تول غولام نو وې دې لرا چا ګوري پای دې دوه هم نه جلت ا دې چا ګوري وای دې چې خپل تو شي په چا باندې غلط الزامونه زنا قري بدنامي پينه لغي تلورم مساله دې عندي کړکيږي یہ اوسط نمبر 83 وہ الذين يرمون ازواجهم ولم يقل لهم شهداء الا انفسهم في شهادة واحد مروا شهادتن اربع شهادات بالله ان هو من الصادقين يناصلوا وصول ذكرك لکی انسان پریوان یملو چی یو اصلنا اذا زنا وكان ناغ كوالی موکو یسل کوڑی او بغائی دویم زناتر و خلق او دیننالی زین ساتی درین سوق پاکلامونو باندی توومتو لگئی ناغی تا اتیا کوڑی ورگئی سلورم مسل دلیاان وان اکلا سرے پخفل زنانا باندی توومتو لگئی نداغی بس مسلوی نواملی اخفل و جرائشی بیاور خسیم واشر اشر علی الله تعالی دای په واسه تپیلن ذکر کیږي بیا دې دی نور دا هو عادت ذکر کیږي انسان کله په دی باندې امر کیه موشر به صفاشی دا هو عادت جنا تا هو لارې ته دی وکړه چې لارې جنا کاری ته باندې شي معاشره به جنا نه صفاشی یو لار افستې 10 نمبر آیات کې يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على عاليها ياو فردو كورون تابع جادة مزئي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم مثل هذا آيات فخص يبويو ستة سمبر آيات كي أول عدب فردو كورتا مزئ ذكا زنا فتكاريك زياتي كي خركم دغز فردو كورون تزي زته طرحه سره خاصه نه ستلېږي مو معاملې دي ضروري چې جناګاري چې مقتلعي شي ذېم جنا ته ګلار تليده نه هغه ته چې ترني پرده خوته نه ګوري یو سره چې کله پرده خوته نه ګوري نو اخر خبره دې لارورسي چې جناګاري چې مقتلعي شي دویم قانون په 30 نمبر آیت کې وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا شرم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ عُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ او کل زنانه چې که کې که داغه تڑکی وی سوری پکی وی آئی که سڑو تا گوری. کل دا وی که سترگی کلاوی وی نور مخوی پڑکڑی وی و روشندان ور لپریخی وی سترگی کلاوی وی. و دا چره سڑی دیتا نو طور کاخ و پسرگو کی وی. او کل دا زنانه شده سڑی خورتنه گوری و زنانه شده سڑو ته قتل کی. یو کتی سمبریات که زنانه سوکم اول کی. اوپل مومنات یو زو نام همارې نه یا فنا فرجه نه ممنانو زنرانو تهوایه چې خپل نظر خته سا د چې کله زناننم سړیته نهګوري سړ زنانانه ته نهګوري دلوورمهطریک چې شیطان او دا زنانانه ته و دا خپل ډ دي کوم <مزقم> زمره خواې په کو باې کړي دومره ځان خیر س کړي دي دا خو چاته وخه یا نور پهسی مکتې ساعت کې ولا یو دی نه ځنه ته نه الله ما ه من نه ول ذ نه ب خو مور توکم چې خپل لو سګار دا به نخکاره کوئ ولا یو دی ځنه ته نهپل لو سګار د د خکاره واې به دیکه زنانا وررکې وله یه ظریب نه یا جو او دما یو پځ نه نهشیطانې زنانانه د دا وخي دا م ر خپې پزارتهچې دی نو لکه خو تویوب دهثرې چې د چا خو در تخیار چې د دا حرکت خوکه نوشیطان پهدي پریکبان نه کې زنانانم کې څخه پزارار وغیره یاخ کاپرې دا یاور کوم داچي چو خله خو زما دا کاپړې وي زما پظار ونی اما دا میک اپ کری چې کم خلق وی نی دا خلک زینت خلق دخی خی کلاخوا وغیره وی د خلکو د تخیل شی پورانی شریف پر بسی وی ولا یذرینا بارجلینا لیولما ما یختینا من زینتینا یک څیز سمرا تاخر کی کم زینت لدی پر دیر اخکار والے بن کین دمخ کی لشی وی ودوبو ال الله ای جمیه نیل اللہ تا دا مغکنو گناهونو ببارکی توبو با سویین بره لار که زناتا تلیوان نو آغدا آیات نمبر کې هغه آغدا که کل زنانا پا کور باندی آغشین و آغیم داوی یرم گناه می مور پلار لدن ولی مالوازنکی زبا زناکاری کومی زمام آخر زدی دارنگ علک که شیطان داخی یا د تا مور پلارار وازن کې نا کې د پهور پلار بادان مقر شري بایدتنبتي وان کقول يا من کوم و بخنا من بعض کوم و کوم کقول يا من کوم كل ذکرن لا اون له و كل اونسا لا ذه لها ام زنان ویل ک چېغي خاوندي او اغا صدیتا اولی کے ویلی کنی ویچی اغا خزنی وی مانا دیوان دول وزنو کنی زنا اغا بل ورپسی آیات نمبر تین تیس کنی کلا ایس کور کی چاہتر غلام وی نو کروی نا آغا وي دیوان دیو وی غلام وغیر اغم چی دیو ایرای شبرتی نمیلاوی گی هم دقر مالی کور دیو پدیو چې بدکاریاں دا کواند نو شیطان نوکر و غلام تداو خیر جی بس انزلت زناکاری که و سابل کم زیده آخر سام ازرده دا تول خلق شده دا غصیوی نو سام خخام خاضرده اکبت کاری تو عطا تو اپی گناہ نے ملای دیگی نو تین تیس نمبر آیات که اللہ رفل عزت دا فرمئی وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا وَالَّذِينَ عَيَبْتَغُونَ الْكِتَابَ عَمِمْا مَا مَلَكَتْ ا او غلامان چاغ تا لیکل کوي لیکل داه د تا مونږ به تا په ممر پیس را جمکو مونږ زاد کې مونږه پ وګ دا چې مونږ واده وا غه به پیسې جمعکوو یا زمونږ واده باندې خررجو ک مونږ تا مره پیسې جمکوو هغې سره لیکلوي هغې اد کو چې زوګټي او کپې نه غدل نه مستسو په کورونو کې دناکارار بدکارین کاریانېدي شروع کي ورپس بی آیات نمبر تین کسکی. کنه داسی وی چی خبر جنهی آغا چی دی کاری جو داسی زینو تلیگلی کی گی. پاش و, و بی آیی زینو تلیگلی کی گی. دا رکانو پاکی مل ملاب بی. دوانو یوزی تایلیم بی. کنه داسی وی وینا چی سوون اپردی سی انتظام پاکی نوی. نصره وی چی جنهی زی. وږی کې مور کار او دا ورته دي تفصیل موږ خپل ورته ډاکټر شي نوګری بچی دوی کې مورځه شي په سیمه غتی دابو کناب ووکی په حضور باندې دا زېونو ته مجبورول چې پای به ای وی مدام جناکاری تدالات تلل جام او په 25 دسمبریا کې دا قانون ذکر کیږي ولا شکرهو فضیات کومر البغان جوړ نو دوی په قانون نصاب د کنجر د وو دا, دا زناکاری، این عرد نا تحسنن، خصوصا، چه آغا ایراده لری دا پاک وایلی، چه آغا وی تیری، خطاز زور که وی پاقی باندي. او خام اقا خا آغی دا غط زیونو تلی، چاکبت که یعنی زناکاریانی وی، دا اوه عداب قرآن شریم سنی نور که ذکر کولن، کلا چې دا اول عرز زنا دا تلی وی دا بند شوی، لوار پسې قرآني شريفي يا مسئله توحيد ذکر کېږي دغه کله چې شیطان ټول معاشره خراب بدن موعکري سره چې دې اګيدي تم تاسو نه پېږدي د دې وجنا ورپسې الله نور السماوات والارض مثل نور هيكمشات فيها مصباح د پېنځې څمره یاسه مثالن توحيد د فرض ترګېږي ځکه کړي چې معاشره یې شو نصر <مزدر> طرف تا دیتا و جورا پیدا کی محش مقیدی ذکروش نیز کل معاشری اصلاح نصر ورپسی بیا عقیدان ناول کی مثالی نیتوحیب ذکر شی بیا ورپسی رد شرگ پار مثالی ذکر شی چاری سنبر آیتنا اوخ ظلمات ان فی بحری اللجیین یو شاہو موجن من فوقی موجن من فوقی صحاب ظلمات هم بازو ها إذا أخرجا يده لم يكد يراهام فما لم الله له نورا, نورا فما له من نور كل جديد توحيد والشرك من صحابه نذكر شيد نور فسي جعا غداوه التوحيد وإلهي ملك السماوات والأرض او نرسو في أفضيب عن دلائل دلائل في رائل الشوالي سياسنا في دلائل ذكر شيد الحمد لله أن الله يرجي صحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فطر الودقى يخرج من خلاله دارا والفصيب هذا العلم والله خلقا كل دعفة من ماهن فيتالي سياسي فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلينه ومنهم من يمشي على عرضان نتكال هذا ذكر شيء والفصيب يا بيان دستابداري دنبي عليه السلام دي إثبات رسالة او ورسره ورسره ترغیب قرآن شریف تا او دا منافقانو خصلتو نذکر شید قرآن شریف دا ترغیب کیانی سیاستی لقد انزلن آیات مبینات آیات مبینات والله یادی من یشاو اله سرات مستقیم نجاور پسید بیان دا منافقانو شید و یقولو نامنا بالله و بالرسول ط فيت والله فَرِيقٌ منهم من بَعْدِ ذلك وَمَا المؤمنين وإذا وَإِذَا إلى الله رسي ي بينهم اذا فريق من مورزون هم مورزوني وه كلملحقاقيالي مذين مناف کاغ د دنیا پایده تا تبعزي ودين تم راي و چري د دنیا ددين نور فسي صفات مؤمنان وعقاوه النمبر آيات نذكر كي يوقو منافق دي اغدين دي دنیا لفاري اخياري خصاص وكار بسيوه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوه إلى الله ورسولي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعطوانا لمؤمنان صفات ذكر شي نور فسي باون آيات كي صلول أسباب دا كان يحكم ذكر شي لاغېمهروو ایيات نمبر پ5 کې خلاف د کروشي وا اللهلهبي نامنو من کو معاملو سوالی حاتې لا ساخف نه هم فلار کم خلف لبي نه من قبلیم و مکې نه نهله بینمون لذر قضلهوم ورو برله نه هم من بالې خوف ام نه اشارهدي خبرې دا کله ساسو معاجه شوم ساسوسیده عمل فشي او منافکانم کدا کرد نلاو طاوط و خلافت در کئی. فعلا خلافت که طاوط و معاشران او وقیب ادوان سهی شو. خالیس کسان طاوط را پاردی او منافکان تاسو نلیلی شن. موسیقل ذکر ده خلافت تو کی ورپسی بیا عدا و نونت از نمبریات نبیا عذاب شروع کی. یا ایو اللی بینا منو لیست آزن کم اللی بینا ملک تا ایمان کم. امارت اسلامی ده پارا ضرورت دی دا معاشره اصلاح دا پارا بیا با آغی قوانین ذکر که نو قوانین دا آغی ورپسی ذکروشی بیا ورپسی ترغیبات رو ذکر که هم ورپسی دا تقویفات هم او بیا آخر که دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمانی که انتو حاقی تصدا ورولیشی حیات کم برکرسد که ولی لا تجالو دعا رسولی بینکم که دعای بعضکم بعضوان قدی اعلم الله الذي ناديت تلون منكم لواذا داج رحمی کا بیداری و ذوی کم در باندې مشرد جوړ شه نو کناڅه دا عزت احترام وکي ورکرا د نبی علی اسلام صاحب داری به وی که هم نکان نو فلیان غری لوی نه یو خالق ان امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذابن لين اواخر د यात اخر حضرت کی بعد او توحید اشاره دې خبره تا اساس مقصد دا خلافت دا مشریم معاشری اصلاح صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام رب رضی توحید بوید دا قلاته صورت ترجمه بین شای اللہ سباو و یواق و داوانا